أجم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم إذ جاء إذ جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فكان الله بما تعملون بصيرا إذَا جَاءَ وَقْفٌ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذَا غَشَّتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ إِلَى نِعْمَةِ اللَّهِ ظُنُونًا فَنَالُوا بُشْرَى الدَّارِ الْأُخْرَىٰ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وحلو الحقدة من اللي سعني يفقه قولي <تصفيق> سورة الأحزاب سورة دليل الكتابات دولة الكتابات نبي عليه الصلاة او ورکرات دولت خطابات محمد جنبی علیه السلام تا صورت کی رد شرک دفارا دریم سارونہم ذکر کے دل او صورت کی مشہور و آچا چکم تا دنگی احزاب یا د احزاب یا غض احزاب کوئی لیکی گی اوپا دی ذکر کی ذلا دی وجنا دی سورت کی نمهم سورت احزاب اخیو نانے سبک سورت احزاب نحمنا برایاتو دی از ایک دوین خطاب دی امت نبی علیه صلاة و السلام تا او اشاره دا جنگي احزاب او پی طرف ته وي یي احزاب دایو او دو تسکيري واه کدان اصل وجدا وا رسول الله صلى الله عليه وسلم کلام مکه کې ډېر څنګه شو مدينه د هجرت او و گفار و نبی علیه صلاة و سلامهم و مجینه کی آرامانی لیتو خلیقی دیده پارا مخی جنگ بدر و شو و خسوی جنگ احزاب و شو و لیکن دید قدیم تبریدل تردیف و ری که دی دیائیو اللوی جمعات غزو بدر و غزو افتتتی په کې مشوره وکړه چې په ول راځم چې په لړۍ او نبی عليه الصلاة والسلام باندې قيزل به هم او خپل مکمل سمره تاسو دي د مشورو کا دو فدیجن کی استعمالو مسلمانان اسلام نبی عليه الصلاة والسلام اعوذ بالله من ذلک فدیذل یختم دایجن د نور جنونه سقمو وجداوا دي طول د لراجمشي اصل اول کې د يهودو یو قبیله و بن نذير او قبیله د ابو وائل د دې تې تې تريवंशी د رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو سره د هغوی صف علاوته دښمني و مکې ته اورځېدل د قریجو سرورانه سره ملاقات وک او ورته یو غو رتاو دا چې نبی ري صلوات و سلام څنګه تاسو خلاف دي د حق زنوم خلاف دي تاسو د دین خلاف دي زنوم د دین خلاف دي دی وجنا دا تا وقو کو نې کېدلې کی چې نبی ري اسلام ان ګرسو یا تاسو زنوم د دوانو مخالفونه او موږان د عالم مخالف دي یوازې اواز موږ جنګونه کوو نو خپدایي تمنبا په یوزې باندې زسرجن یي یوه ورځ وای یوه چې کل راغل درامه کې کین وټه وای جنک وبسو پتا سمون ته د دې خبره راکې چې د نبی علی اسلام صلوات والسلام په حق دې او خ دی او زموږ دین خ دې و یهود ورطوی سره دیدی تا علمو که دا نبی علیه السلام دین بلکل حق و رشتی دین دید. ریمو شرکین ورطوی چرسات دین دیر با حق قدر که رشتی باندی دا خبری که دیدی شل کسان خود یهود و فنزوز کسان چدی دا پرش و سرداران او مشران دی لارل بیت الله شریف تا او ګتله شریف دیوارونو پرې سیول وګول او دا وا دې اوکي درڅوکوري چې مونږ یوتنه مونږ دیوي تر هغه پوری ومون ملي بيلي صلوات سلام خلاف جنگي جنگ او څنګه غنن مونږ کیږي غلې کیدہ معاہدہ او قبول کی دا کوم یو دیان چیو او د مکه دا قریش کومو د دیني اوګل تر پکې دی یو جنګ جو کوم او دې موږ قوم بنو غفسان ورته ویلې کې ده په ویله غفسان دی هغه ته اورسته دل او تر دوی تاسو موږ تر پکې جنګ دی شریک شي هغه ته دا لاله کوم ورک په دې شرط باندې چې موږ تاسو د خیبر تومره آمدنی وي د یو کال سمره تجري وي حاو مون کول تاسو درکو دا د رویت کینی راغلی دي تو سردار کې وي نه بي نحس سن هغه لري اخر کلي چد مان دي دي سره راځي او خپل مونږه دا باندې دي خپل کې یو بل سره واجه او کې او د دا دا مکینا د قریشی او لغکر چې تلور زرا زنانو 380 او یو در پوری تقریبا اوکانو پکې دغه ابو سفیان په قیادت مشرقي مکی مکرمین وروسته دیقات را روانو تر دې پوری چې قبیله اجا بنو مررا بنو کنانا او د غفان د اړې تهګلی دي ځان سره شریک دي در طول تعداد تقریبا لززرو ترسی دو، یا دو لززرو تا، او بازو تیزل لززرو زکر کرده. که دی جنگ در پار او وطن. نوی خوم دعوان، که مونگو که مدینه بانده اولوی هم لوگو، پیوزل بانده وی ختم کن. مسلمانان قرادم را تا خد کنو، مقی جنگو نمشوی و تعدادم لگو، و مسلمانان صرف نبی علیه السلام و مسلمانان را غند که چه مشورو که سکلو که نبی علیه السلام اصم دغتی کارکولی شو او مشوره نبی علیه السلام و یوق و سنت عام خلکو خلق و تجاری کولو که هر کارکه مشوره که ہوئی دویم که مسلمانان امین و محبت دیسر را پیدایش و زیادشی نبی علیه السلام مشورو رواعصه چه سو کی. مسلمان فارسی رضی اللہ و تعالیٰ نوم چلے عمر پلی سره هم امبیرو او هر انسان تا عمر ازیادی دا اغخام خواب تجربند زیتی گی اکثر گرد جرز را گردی حالات و اخیاتی ریدی دیوی دی دی دی. مسلمان فارسی رضی اللہ و تعالیٰ نوم و ارتوی زمین جمال گوابشان اقبلی آسر کن کلا بزی سحال آغی نو آری با خندک کنستن نو کم از کم اخپل دفاع بے کولا دشمن گو ارتنی شراب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه دا مشوره قبول کړ او ووته یوکو چې خندک وکړو خندک تقریبا د لرينی ملکو لري خندک وکنسلای شو او غدواله تقریبا د لرينی مل او کم کې پنواله دې د阿里 مبارکی یا روایت دارت معلومی که سلمان فارسی رضی الله و کم پواقفی ترازی ویمون بروزانه پینزه گزه اوگزه او پینزه گزه فلن خندک کنسته تقریباً پینزه گزه که ده خندک اوگزه لیخومه پا دیکن که مسلمانان از طول تعداد دری زر تعدادو او طول ورسران اشپک بیرش اصونو مقابله و سخته و نبی علیه السلام اندغه تری خوفه چه خمدک دعوطه لیه. نبی علیه السلام لخکر که بی زن سرا توی کم بالغ دی جهاد کولیشی و پنزلت کال عمر هده مقرر که سرچا پنزلت کالوی نو حاغب و موکر شریف وی پنزلت کالو نکم و موکر نشریف درې دی چې په دې کې د صحابه الله <سؤال> تعالی عنہم په دې وخت سره راغلي عبد الله بن عمر رضی الله الله تعالی عنہم ابو زید قدری رضی الله تعالی عنہم الله تعالی الله صلی الله علیه وسلم یې څنګه توکانو شرط کېږي دا مونږ تراځو شریکه یې نبی روان کو المهاجرين وجندها نبي عليه السلام زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه زيد بن حارثه رضي الله تعالى عنه اور مهاجرين وجماعت مشر زيد بن حارثه رضي الله تعالى عنه اور مشر سعد بن ابادر رضي الله تعالى عنه سرهږي چې راته کوم کې نبي تخ اختلاف نو د مهاجرين او السلام دوی سوي کې سكينته کہلے جلال <سؤال> النبی علیہ السلام دی تو حکم کوئی خندق تنسل شروع کی۔ ملل کساں حاجی خندق تنسلو۔ ملل کساں چرے تبدیلی جلد دی خندق ور کریشت اس تو مفس کے باندھ کنے۔ ساری پوری کی مہاجرین سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کیوں حاگن دا نو نہ مہاجرین اوغ الفارس ف سر راغلی په یوا د مهجرینو دثارو دومره ورتلمی وه مهاجریو م د د نوه پډله یځې چې مه به ی کار کې انصار مونه به یځې دي اختلااف راتلل نو رات اوسلام وفیستلو کا اویو فمیل سلمانو من اهل البيت سلمانو من نه ل تمام زمونې دې اهل بيت والا او کې دې يندې به ما سرکړي یني ځکه څنګه استعمالون دې واپس رسول الله صلى الله عليه وسلم د سلمان فارسی دې الله تعالی مون ترن مهاجرین او انصار ځونه ورسريو ځکه دا مشر مشرجوګ ته نو دې ورته مهاجرین ته دې ورته کمر کمربني عمر بن اوث رضی اللہ تعالی عنہ زید رضی اللہ تعالی عنہ نو کسانت کسانې په سره برابر دي د تاسو په خندق کې نه کله چې وی خندق کناسته په خندق کې او سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تمه کرا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ د انو کسان پیډی وروسته لیکن هغه چې جنا ماتي نه سلمان الصلو رضي الله تعالى عنهم لاي نبي عليه الصلاه والسلام تھا ذکرانی ذکروں وی کرتے ہیں ماضی یم نروز نصوص کرتا ہیں نبی علیہ الصلاه والسلام اور طرح فخر روان در ہے کہ نبی علیہ الصلاه والسلام فخر پکھند کے لگاؤ خپل حساب نبی علیہ السلام فخر کنسلو ذات لگاوا برامی رضي الله تعالى نموی. نبی علیه السلام بدن به دقت نه خیته او شار ته کې نه معلومی دل دومره بغرد او غبار او خور کنه ویلی السلام بدن من یو پسیوی ورجیب باوجود نبی علیه السلام ته چې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه یې نیوی علیه السلام سره خپل را روان دي روان نبی علیه السلام څل کولاله دې ته کا او یو گزار ورته نبی علیہ السلام ورکو د آیات ثمت کلمه ربک فضلم وعدلا د سری ورناوندی پیدا کیلا ورنای اوکا توڅې سره کانی نه جدا شو یعنی بیا له اسلام و سلام ژوند گزار کانی تورته د ژوند ورته دا به لا پورا یا کیل ثمت کلمه ربک بیا یو ورناوندی هوښه او کانی نه فیصله وکړو بیایم س پاتېو نولی لالات اسلام په دریم زلبانې کاني ته بیا د ور چې په دریم زل زار ورته بیا ور سره د يات لو تم غ تممت کلې مد دیس کوم واضله او بیا یو رانا پیدا کړلو او دا کان ماچ ف ک کان ماچ شوو د نو ل اسلامته ختم دی نه معلوېږ دله انداازو قوو معلومیږي دغه د یوې وړې او ښه امینې شو مخدولي نبی اړین صلی الله <سؤال> علیه و سلم په دغه گزارو او حالوي ګټه ماست نبی اړین صلی الله و سلام <سؤال> د سلمان پرسی رضی الله تعالی و تعالی نو فرمیږي الله پیغمبر کلو چې تاسو گزارونه کول فدې سره یو رانا ما وریدل تاسو وځو نبی اړین صلی الله و سلام ورته فرمیږي چې تاسو دې دل رانا د الله پیغمبر بل څو رښتیا نبی علیه السلام <سؤال> و تو فرمیل اوز دی کلمه گزارو کو داراناون دیو پده که ما ته د یمن او د کسرا حاو خارونا حاو محلات حاو اولی دی ریشل او جیبریل علیه السلام را غی را تیویل پیدا بتاو صلی اللہ رب ریزت برکی دا بتاو صفحات ہوئی کلی که ما بلگزارو نو پده که ما دا حاو رو ولو حاو صلیت رو محلات حاو لویل محلات رو او جبریل علیه الصلاة والسلام ما تو خوش قبری دا کن تی اللہ رب و لیزت تا و سا امت تا و قدیبان دی فتح درکی غلب و درکی نبی علیه الصلاة والسلام تی کل دا خبرو کې منافکان و حنداغانی شروطی رو سبیال منافکان و ذیکر رازی باره نمبر ایتی ویدی قولو المنافکون والذین پی قلوبهم مرزن ما وعدن الله و رسوله إلا غروره څنګه سنگا پیغمبر دی دلتا قفل دمر یریو او دوم ريري نه په ستر خپل ځان بچاو د پاره مونږ دلته ستريتي اختيار وو او بیا لا داوي چې مونږه دومره لویلې فارښتو کثرا او دا مونږه په تکوا خپل لویي مزمت مګوت پات شهاندی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ټین کې د منافقانو په اړه خبره توغ نه خپل کار کې لګیاو بیا دا هغې نو رسول نو عليه الصلاه و السلام په کله خند کو کنه دې کې امتحای لوګو غواړم ربل لوګو صاحب او ایمان دې اسلام یریده په تاخپره سرکانی تړې دي او لاګیا دې کار کوي صاحب اکرام دې الله تعالی نوو د پیغمبر دې اسلام و سلام یریده زمروږ دې تدبیر دې نو خلقو خیر دې او خو نووی دې اسلام و سلام زمروږ مشهور سردار پیغمبر دې انسانانو بهتري انسان او هغه زمروږ تدبیر کینو سره لاګیا دې ورتلر او خو کور کې چې دا فراغ شته دي هغه وتې ترې باندې یو څه ورغوي څه تقریبا درې نیم سره یوريږي درې نیم سره دا اوری دي نو جابر رضی الله تعالی عنہ خپل خازیدن روتي تیار کړی په خپل او ورکرل چې لې یو بچو جابر رضی الله تعالی عنہ هغه دا پوهدان بيبي او تو وی خزن دي اسلام ته په روتي دعوته ورکی نبی علیه الصلاۃ والسلام یواز په توګه طریقہ باندې راځي دا خوراک لګ دی اته چېونه شرمې ګونه دانی او پیژارهوي شي نبی په کی او کنو راني و ځندره علی داوی گزاره کې دړي روخونی کیږي نبی علیه الصلاۃ والسلام تا جابر رضی الله تعالی عنہ څخه خبر او ک نبی علیه الصلاۃ والسلام ټول جماعت اورای ته راځي کی ضرورت یې اذ رضي الله و تعالى په رانی ما ځکه خلکو دې فرایضو نه ویلی اسلام طول تل ترازی توق ویلې هم نشما د کور ترایو ما دا تا خبرو کا ناغراتو دې دانه ویلې اسلام د واقعنه خبر کړي چې څنګه پر اوټی دا عاموړي فرایضو یا نه خبر ورک خدایي موجود دې اسلام ټول دې راضي فرایضو نو یې خله خیال دې دې څه څه کوي څه څه نشته چې تا نبیلې اسلام مخینه خبر د اصلین د له دې د اسلام سره راغلي و کیدي په خپل نبي له اسلام په نیته مودريل او روټي ترا کوزولي او وي دې د کینن چې ستاسو من لري کوی چې د دې چیزو لپاره شمه روټي او ما معمول جوړ روټي راوغالتي روغال ټپلي کیده ترګاری حکومت وعده کړی بچي نبي عليه الصلاه والسلام خپل په خپل کې د روټي یې چې ولیکن څه کم یې درې پوری جلاطون صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم بالکل ماوشل فوقعوا بروپی باندې ولیکن پای کې ځخافت نه را نه ری جابر رضی الله تعالی عنهم فمی فلامه قسمي سومره حصے کې د هغه مخه وا او مخه عمر رطی لاجان ځان پاتې وا او خم پاتې او چې ټول ماوشل تدی کی اللہ اللہ دا در رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه موجه زوان یو طرفه داس دختی وا چې کفار راجم دي بل طرف تا بنو قریزا چې کوم بنو قریزا دا د مدینه کې د نبی علیہ الصلات والسلام تر دین ماحده کړوا ماحده دا کړو د الله دې امر کسو قومه راضي نو یو بل تر امداد کیو او ذریګو دا کمس کم که یو بل انده نشي کولای و د یو بل خلاص کې و نو دا ماحده شوی و فدی کې بنو جز دا مشر کې کوم کوئی بنې توی بینی اخطب د بنو کوریزه مشر تراغه کعبنی اسس ته اسس د نکاب ته او هغه ته وای کتابه مونته ملګری شي هغه د کله خبرشه چې دا بنو د جده مشر را باندې کوئی بینی اخطب هغه ورته بالکل دروازه بند کړي دی ورته لگے یوګره دروازه خو کلا وکه وګور نیول اسلام خلاف کیږي ته هغه ته وای ته ملګری نه زموږ نو کا بینی اسس ورته وی د بنو کوریزه مشر در اوس پورې زمونږ د علیه السلام سره موهده ده, ده تر او پهکې کمی نه دی د هې د طرف نه راغلی مونږله کمی کوو او زه تا سره په دی جنې شې ون کې نییمډېر زیات خبرې کې ورې شروع کې آخر ورته دا وي غیرت ې ورته ور پته مره کم زی شي زمره غیرته شي اوثمانته دروازنو پلا ووي او مال طره په دی خبره کې ملګری کېږ نه تر چې غیرتون ح هغهته ورګول چې ها ورتهه درواز کللا از دور تک از ناکت و مشنب آغونو خودل چلاف و نبی علیه السلام ختمی دون که اخور راجم دی او رازی تا سمون تر یوزیشی دیتی کل یوزیشل نبی علیه السلامت و سلامتی که رضی خبر رو رسیدلو نبی علیه السلام دیر سخفه شد که دشمن کو بل طرف تاو خیر دی او خیر دی او آغی سران زید خندک مو کنستا و بل طرف تا پکور کلاتی دشمن جور سو مدینه که زنیمی که دیدونو پوریزا نبی علیه السلام د واقعي معلومور لپاره د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ویل د انصار د قبلی او سردار عمر او عاص بن معاذ رضی الله تعالی عنهم او د خضر د قبلی کې کومه وعده نبی علیه السلام ملګری لید انصار او نه د حبیب صدر سعد بن رضی الله تعالی عنهم نبی علیه السلام ته لاټه کاپتا او معلوماتو وکي نو مې ولې ستاسو څخه او دا معلومات کوي دکتری <تكتوري> هغه وا د خلافینو وکړي اف یو خبر پرشي تا تاسو راشد کارد صاحب کرام رضی الله تعالی او تمه او هی هغه وا د خلافینو دګورین او فکر هغه وا د ما تکړي وا نو تاسو ماته د دې سری دوانه خبره غندا را راغونډه کی چې نور څه بكوني شي او زه په وا چې هغه وا د ما تکړي دغه ونه جلال صاحب بن امام رضی الله تعالی او صاحب الله تعالی او کرام فکر هغه دچا باندې اسسته دې خبرو کې د بنو قریزه مې شر نه وایي واکه واځه ما تکړې و په دې کې ساده کرام رضی الله تعالی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دې خبروم تیز کې وایي کوټار کې واضح هر تکړې دې کرا واپس نیوی له هی صلوات والسلام دې چیرغل نیوی له هی صلوات والسلام دې طرح خبر هم دقه ټوټه تا او دې وته پدې طریقو کې چې نور اکثر خلک پکې کوه نشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مناکتاں کې د هغې اړین چې یو یریدا لار په طرفه جنګونی دې خبر دی چې موږ کو جوابو شو رسواله مناکتاں ذکر اږي چې بانی جوړه کې چاګر ان بیون کنا اورا ارذم کورنه دې په دې دښتبینا په کورنځو پر شي هاي واپس کېدل غوښتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر د صحابه کرام رضی الله وتاہم پریشانیو لري دمر څړې والے دمر غم چې هر نبی علیہ السلام غفان قبایله کې کوم و؟ غفان قبایله کې دي ځان سره راي و دې کړي و ډېر لویه قبایله نبی علیہ السلام د هغه سردار او یې له محسن حسین حسن راوی مختار او ابو الحارث بن عمر ده هغه د صدران د ګل اسلام رو خپل نبی علیہ السلام ورته ایستا سوخه ده چې مون تاسو ته د مدینې د څومره میږي دا دې درنه چې مون تاسو ته درکو و تاسو چیده پا فا دی کفار و سرا پا دی جنگ مشریکی هی تاسو تی نواپس چید دا ازوان چیده پا دی خبره باندې رازی شل او نزدی و چی پا دی معایده باندی دید سختی نکلی وی و نبی علی السلام جا ده اوز اوز خزرک تر داران دا انصار و مشران سعد رضی الله و تن سعد بن عبادان او سعد بن معاذ رضی الله و تعالیم دا ازوان روح خل. و خل دیدین مشوره و زخرید دغس دغه موعده کوم استاد څنګه خوښادم صلی الله علیه و سلم پیغمبر ستازه تعال الله حکم دی صحیح نه بالکل تاسو اجازه ده کله الله څنګه حکم دی اته صورتي یا که تاسو فلتبیټری فلخه خوښم وي نو بیا تاسو د حکم کی صورتي او که زمونږ ته دې ستازه ګوري او زمونږه وژن تاسو موعده کی وي بیا تاسو ته الله پیغمبر د موعده مو واللهم دې خپل کوي موږ د تجارت او وخت کې د خلکو ګوتان څه دې لګوي وینم د ګوتان څه دې پټینو کې موږ نه خلکو سمې دی او دې نن دومره زوره ورګې چې زمو مال کې مدي جوړي یا هودي زمو ملماني جوړ دی زمو نه خوراک کړي دی یا چې دوی یو څه او غرمو نه ترته چې څه خوراک نه لیکوري او الله پیغمبر تاسو دې تداور کوي نبی علی السلام او دو سال مې لنکه مې خپل پیړی ادا کړې نه د الله راته حکم دی خود صرف په تاسو باندې خفه کېدل چې تکلیف زړه څخه دی په دیوه جماعت د لویې قبېلې دی لری شي دا نور به یو څه خپل یادي سرجن اسان دی نبی علی السلام کې کله دې دومره غېرته لید نبی و سلام او ترحم خالص دې بس بسخه خپل عیشی مې نیوي درو خپل خبري وي او مشوره پکې پاتې وای نویر استلام خپل په مزیت تاسو نه څو ډېر له ما هیله کې مونږ هرې کې صاحب بن معاذ رضی الله تعالیه و تعالی انو چې کوم قلاوه هغه زنانه کې تضییق حکم هم راغلي عائشہ الله تعالیها په میځ کې قلا قرآن نوته لادا په دې حکم قرagle نو استاذ بن الله تعالیه یو وړوونکی ریس غری اچوري و دا سیم پکه دل خپله هغه هم پکه ښکارې دي دمره معمولي ضغرا مور وته وی وي بچیت سره راغی اوسه اولاد څنګه یې له نوم ته مخکیشه او هغه تر پلختل کې شامل دي خو دهانو طرف ته مرزا دمره دمره لري چې څه څه کې چې مور به ټیکنیکي وي بدلته دي هغه ته او په دې حال کې چې وینا ویلونکي خطرناک دی دې وزرني و غیري شي د ځوره هم برابره مړه مور وی خلې صبر نشته دی د څنګه چې هغه په غوړو په دې بچي جنا چې څنګه سګي ساتر چې هغه ورته رضی الله و تن صل رضی الله و تن کله اخترته اورسه د زه ته پکی یو نيزه لیوا او دې ته هم تر زخمي شه رضی الله و تن کله زخمي شه وې د الله ای الله فکر د قریشو بل حمله کوي بل حمله په دې د اسلام باندې کې الله تمامه و فاته او کچري قریش بل حملنه کیاله واسه رضیمه چې شهيد شمر دغه دوه دعویې څخه درې الله رسول الله صلی الله علیه و سلم داو کا اے الله تر هغه قریش ما شهيد کیما دی تر زه قریش دونه قریزه واه انتقام دبینې مون بدل نیو یا ستر انتقام نیو اخی کړی ځکه مونو قریزو غننه ته مدینه کې پراخو يهود دې غدداریو ته الله اے الله تر هغه قریش ما او ساتي چې زه د انګل په خلو د قریزه والا انجام د خپل سترګ الله رکو رضی صاحب بنیماز رضی اللہ تعالیم دا دواندو آگانی قبولی کی دواندو آگانی قبولی دا کی دے وفات کی دوغم نوم پدی جنگ دے وفات شویدینا لگوستو او در بنو فریضا والا کی دے معاملہ و فیصلہ ہم دے تذکار لیشویوا دوتو بیادا حاجی ذکر او زه اوهغه کده اهزاب وه کرام رضى الله وتعالى النبي عليه السلام کله رسوب کایو نمکړي څنګه دینه وغیرہ کنه تلبو او چې څنګه کنه صحابه کرام رضى الله وسلام الله عليهم نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا نحن الذين بايعوا محمدا منذ خلقي منذ النبي عليه السلام تربيات کړې دي على الجهاد ما بقينا ابدا په جهاد باندې ترسو قرچ موږ ژوند یو موږ نبی عليه السلام سره نبی عليه السلام د دې دعا غانیم کولې نبی عليه السلام مد مد دا الله هم لا عيشه الا عيشه الاخره الله هم لا عيشه الا دا په دنیا باندې د ژوند کې را نبی عليه السلام دې و بار بار دا شارو على الجهاد ما بقينا ابدا نبي الرسول ذكرت دعواني قولي صاغ للانصار والمهاجره اي الله همصار والمهاجرين ثمطيعي قال بني بي الرسول صاغ مصائل صاغ للانصار والمهاجره اي الله همصار او المهاجرين وستاذي ثمثل ربي الله وترن حوي وي, وي ما مقدير غزوات ديجي و لیکن پدی غزوکی که دی نبی علیه السلام و سمر پریشان او و سمر او و سمر صدیوالی او سمر یخنی برداشت که ولبو دوم رما چرتی بل جنگی نولی دیدی دیگه پدی که تنگید خراک و دستاک و دشمن زیادت والی و هر طرف می تینگیانی وی رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم اکثر که دی ها آت مانده که او شد و دعوانی بیکوری نبی علیه السلام که دی یو دلبانده که دی وعلی علیہ الصلات والسلام فوکا ماخوطن مانځکی ماخوطن مو سیره نبی علیہ الصلات والسلام او ماخوطن سره نبی علیہ الصلات والسلام تلور وانه او پلین کونکي اوس حمله کې ووز نه نه بل شو تر چې ماخوطن تلور وانه مزونه نبی علیہ الصلات والسلام نبی علیه الصلاۃ والسلام کے مانزے کے لیے دعا گانن پوری نبی علیه الصلاۃ والسلام دیر روز مسلسل دیر گنہے اور چہ تنوی بروز نبی علی السلام جمعہ کو مسلسل دیر پارہ بد دعا یعنی بیغختی اور خل جانہ پارہ مسلمانوں پارہ دفت دعا گانن بیکولی سردی بیدواج پوری کہ الله رب العزت صدریم اورز بہن کی بے اشارت اور ترک جز بتاو صفات ہزار کمان فات اللہ رب العزت مختلف صورتوں پیدا کر یو صورت د فیدیاو دغه ځان قبیله د خپلې رتا قتور قبیله و نو الله رب رضيت دي پدې کې یو تړیو نعیم نعیم ابن نعیم ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نعیم ابن مسعود رضی الله تعالی عنه پیلی اسلام څخه پټ راغی او د الله پیغمبر د ایمان راوړم نبی اسلام او دوپر مل راوړ ایمان په لیدو نه او د الله پیغمبر د سوق کما نبی اسلام او دوپر مل څومره کرم خالي او کو فاروق امپیوالتانی فکرې خو زه وخت ډیر ده یعنی کې تیر کدیه و چې تاسو حالت بفسې نه عین ابن مسعود رضی الله عنه ډیر اقل نادر مشهور تړ ډیر اقل من تړ او دا الله دې هم په سناټ اجازه راکې چې په دې کې د لغخبرې کې اختلافو ګرځي مداوې کوي چې له لاړې لږه لږه کوم نبی علی سلام الله تطم الله چې نیم زدي اختلاف قل ميسته دا ناعیم ابن مسعود رضی الله عنه د مکه بنو پر عزته بنو قریزه د کم حاغې وروذ چې دری په مدینه واله ویطا په معلومه تلتاه مختنې 200 ملګری نه او د 300 محدوده ما عروه البلق الممتع معلومه ده نعمن موجود ربی الله تعالی تا او توي تاسو ته معلومه راځنو کبيله هرڅه کې لوی خلګي تعلقات زموږه مکه نه وو خو تاسو په خبره کومه خيرخواهی په نیت باندې د پژوهه هغه چې تاسو ویږي چې د مکه ومننه د جماعه قبیله غطان او دانو خلق را جن ماشي وي حضرت صداوی مکی مو قدم مکی خلق کی دم ته شفت کو شو موږ ده نه لاټی طرف او دا کوم وی سرداران ته داران کیوندی ندی ونده لاټی پمخت ما دی تاسو وجای یو یو یوازي نبی علیہ الصلات والسلام ته پات کی مبیات صلی الله علیه وسلم سره څنګه مقابله وکي خو دا کتاب د لدی جن نه منشي یا خدای کتاب لمکی ولا سرداران ته وای چې موږ مشران سرداران راځي دګی تاسو مونږ ته مشرانو راځي نږدې په دې د هېلمي <سؤال> کټاو په شتستو شو تاسو مونږ کړي یم را سره بیا <سؤال> هم کوي تصفیدون او کدا تاسو مونږ ته سرداران راځي وي نږدې په دې دې چې ځنګو ک تاسو مونږ ته تصفیدون کې مونږ به یاوازه پرېږدي هر یو ته بالکل تاسو خبره وړې لا کولای او خبرې دوه مونږ یاوازه خاطر کېدل نو عام من مسعود رضي الله امرن دې فراغ د سردارانو مې ورتهوي تاسوته معلومه ده چې زه تاسو ملګریې یم وي بلکل را ته معلومه ده وي تاسو معلومه ده چې بیا اسلام دکې ما وایي بلکلمونته معلومه ده وي خلمات ته کو یو خبر میو شوي دی خو دا خبر د تاسو تهین خو زو به چا اخل نه هغه دا چې بنو کوېزه واللهپل کې مشهوره کړي ده او استستاسو کوم کرداران مشرراندي دا رانی دي او ندیے لے سلام کہ یا بلاک کو ور گئی یا دا مشران دے اللہ قتل کی لوری مشران صدرن حریدہ مشورہ کڑی دین او تاں نکری کی دیش دی متالبا زو کوتی دین روز تو چلے ن عین موجود ردی اللہ تعالی ان کلی قبلیت ہم لا رضان دا قبلہ وا نو ہا وی تے جن دک خبر و تواصل دا کار ری کرے کی دا خبر تو ور واسطہ نوڅکان او نور کله کوم د جګ په شرانو اکرامو په نه دی جهل هغه کلا اکرام رضي الله تن ایمان نه دی راوړي مازیو لازمي چې بن ته خبر ویلیغو مون سره کوم خوراک او هاه خوراک زموږه کمپښ وو ځل مون سره کومه چاهرت کې مې جن کېږي ته زر سوال جواب ور ویږي کتاب مون تر په له جګې شریفي نظر تاسو مون ته امداد ور ویږي چې مون په دې باندې کله چې خبر ور ولېګ ب خبره ور لږ ما طرف نه به پېزه والا هغې ورته دا رااز کردل چې تاسو مونږ تخص سرداران راې مشران به سر که شيکسوش نو تاسو غ بالا مونږ به دل نه ران په یوااز پرږ دی مون کې په یواوانې مقاافله کوي شي مون به تاسو ال در کوو چې تاسو مونږ مشران راچ چې کل دی دا خبرو تا طرف نهخور شو خیال مض شو یارم مونتهې نو ابني مسوود ردي الله او تمام ت خت نوچ د سلماندي کله خبره چې موږ تیرا کړو هغه بالکل ډیر خبرو غورو دا چې د دې پرته رضانه شول بل طرف ته غوونه کوریزه علاوه وګورم چې نه به موږ کوم خبره وکړو لريشه دی ویل کنه د نو خپل منتقل سردارانو راکی عموم نه غواړي یو اعتراف وکړي چې په دې طریقې الله علیه ربه دې تورو لیږه دې سبب به شکایت شي د وین په دې کې چې جو انځل دی موږ الله رب عزت دې باندې هوا رولې غلا او دا چې هوا یې رولې غلا دې د کمزاری وغرهې په خول ترکاریاں په خول دې سیاوا چې ذکر او کوم دی تمبان خېملې ګلې حاوی مر لواړو دې نبی عليه الصلاه والسلام د حالات معلومور د فرح زهکر جلاله تعالی دې نبی عليه الصلاه والسلام شپدا وي څوب دې چې ماته د دېمن حالات روي یو هم پانسې دې نبی عليه بیا دیلی اسلام علیه السلام راوی موږ دشمن حالات چې ماته دښمن حالت دراو او چې دښمن څه حل کړئ بیا سو پانه تي لګه ټول اورزو تدیومو تکلیف ووم هر څه یې خنیوم بیا څه خبره سو پانه تي بدرین دل باندې اسلام بیا موږ سره راځي چې واپس راو موږ ټول دې چې ماته دښمن حالت دراو او سو پانه چې دل خاصه لماو یان دیلی اسلام دې اختیار ورکړو وو کومینو کړی ورته بیا څه אבי د حکم کړه ځاوی نه پاسه نبی عليه السلام راغ وزيفر دي الله تعاله زمي په پاسته وزيفر دي الله تعاله په مني په لازمي زوخه دومره کړې او ما دومره په تیرني کېده او معمولی موږ غوندي کپړې په بدن باندې وی او په طرف ميزان کړيو چې دا يخني نه خلک وځه ما حالانکه شي شپه کې د انځه يخواز نبی عليه السلام د څنګه ماته آوازو وکړ او وزيفر تاسو لار او نبی عليه ویل چې کله چې دې دښمن باندې هیڅ حرکت نکي استره په تیاسې کې دې ډېره اوري یا څوک ووایي نه څوک دګل څنګه کې؟ ځکه چې رحمدالله تعالی فرمایي د نبی له سلام د حکم او انکار نه کولای نشو چې نبی له سلام تراو نبی له سلام زماته سینا زماته بدنې لا سوال او اوراتې زل دشمن حالات حلته ول. ولله تعالی په دې قصدونه وی د نبی له سلام د لاس دومره اثر او چې زم ما هیڅ څه او دې محسوس کیدل چې یو ګرم ځای کې روان ما. د دې پرې چې د ودې په لکه راګیا دی او هوا په دې باندې راولې دا د احرتی ولا او غور دی ابو سفیان زه هغه ته یوته کومره ورنيځې شم چې ما خبره نیمه مې شامل دي اوله ما او بل کو جماعت الله تعالی دی او دې ویشتل خو یاد ان دی اسلام خبره راطره یاد شوی چې ندی اسلام په منځه حرکت باندې کې ما دې کې نه زکیه ابو سفیان چې کله دا حالات وې د څنور کو دا او دا داسې قسم و و دل و و خب دایوی او راکوونه ه د هغې کدل راغل منور جن پهمونږه شو کوی او خبره داې اتمون به لاړ او اپ شو و چې خبر خبره کوله پهې باندې کوله مشوره کې ضروری خبر داوي چې درنګړې پک وي د دشمن سوپوي رازار سکې نه وي مد د پااره ک دی او سپان دا طرګې اختیار کاه و دا, چیده و دا, اخیار کا دا تو, تو چې دی د یو ب لاس د دسان او یو بتل معلوماتو کې پرې پری د د ټولې د هغه څه کول چې پر د پیغمبر صلی الله علیه و سلم په امیره کې د سوقمه ما چې دیو خویاټو مې کو زرم دی او تن لاس کني ما ته څه وای راټوکی هغه راټولې معنی پیجنې د خپل بنو کوزاد حواژن قبلی صړې ما نو هغه کې دی غوځومره پوری جماعت دی اواز پاګې چې خبر ځان راټوخوم مانه ته په ټولنه کې څه وای دی کې چې دی یو ځان خلک راځي نو ځل ته قوت موږ په پاتې کې درې نيسي ورغهونه هرڅه جوه هه وکه ميدل شروع شو او د هواټم تاسو خیال له هرڅه موږ لری ته نو خو به داوی موږ به واپس لاړ شي الګي دیخ بل هرڅه واپس ته او د پردي الله تعالی په ميزه مې بیرې سنام فکر أغلم چې واپس راتلم بیا جنا بدن دغه څنګه درمو سببې چې د ګرمې ګر روانې ما او وسکان نو چې ما دې له هغو ورونو تناسوره پیداله دومره یخني او ور تناسکی او بیا را پیداله ذکر ارمان صلی الله علیه و سلم فکرون ندير اسلام ضرورت دیدم نبی علیہ السلام کومد کی مشغولم نبی علیہ الصلات والسلام تمه چې کله مونږه ختم کړم نبی علیہ الصلات والسلام ته اجازه خبر او ته نبی علیہ السلام محمد او زمری او خاندل کی اختیاره کی د نبی علیہ الصلات والسلام پن غافون ماویل نبی علیہ الصلات والسلام څنګه غافون مبارک من خندا ده او, او خوشحالي دلته او یڅه 11 او د نبی له سلام او اخونو دومره سین چې ما په حقیقت اولیدل درې کې مې ویله اصلاح او سلام پر دې خبر ورک دي چې واپس مې ویله اصلاح او سلام واپس نه لو حال کوه ته پېدل به مې ویله اسلام چې واپس راته بخاري کې راځي نبی له اصلاح او سلام حاټه باندې پر میرو الان نغزوهم ولا يهزوننا الان نغزوهم قصیدان <سؤال> موږ به دې سره د ولایې حضور نه دي چې دې نه پز مو سره دې کې کولی موږ نيرو الیه موږ په دې باندې وردل کوو چې و دې مې مان راځي ان موږ والله غلبه راکي موږ به زمرو قوت او زور راکي موږ په دې باندې ور حمله عليه السلام څنګه دا فمیر بخاری کی روایت او خپل ته اوشل نبی عليه السلام دې نه پز غلل بلکه نبی عليه السلام او مسلمانانو ته دی باندې ورتلو حملی شروع شوه تر به پته مقصودانو کوچلوه کله چې ځان یې قسم شنه بل ترطاره دونو پرې زه معامله خو پاتم دکې دونو پرېزه په مدینه کې دنه نو دین خلاف دی ورزې کړی و نبی عليه السلام صحابه کرام رضی الله تعالیهم څڑی نور یوزی کپه وغیرہ بدلی کړی و دکې جبرئیل علیہ السلام نبی عليه السلام تراغې وحی کلبی داغې صحابیو دا صحابی د نبی عليه السلام دغه په شکل کې ورتره او دیتاس کپی بدلې کی د جن تامان تاسو په خپلو ما خل له جن کپی مې لې بدلې کړې د جن سامان مې نه دی خې راځي کی زوس په بنو قریزه والا څنګه خلاف رزق کوله او ځي څنګه د دې څمن سره ملایوي دل نبی عليه الصلاه والسلام دی یو قسمه حکم کو لاچا او د خلقو کی आवाज په داهو کوم خلقو تووروا لا يسلینا احد الا في بن القریزه لا يصلي أنه مجموز انك تغيام يتنون على عصرات ما زغر إلا في بني قوريزة مدر كبني قوريزة دامون سورة داغي لا قواني ورزي نبي عليه السلام كدا هوتهم وقو صحابي الكرام رضي الله روان مروان شو فديك دو قسم صحابي الكرام رضي الله تعالى حدیثنا دا نبي عليه السلام دا وینان هادي دو متلب وواد است یو قسم صحابي الكرام رضي الله تعالى مروان مطلب دواد است ده نبی عليه السلام دا حدیث مطلب دا دی کتاب څنګه موږ په کوریزه کې به سویدلږي چې باندې کې دا ماځګر موږ باز تکوي د سوهابه کرامو رضی الله تعالی عنهم هغه ځيته کې دا ماځګر نه وختو مخالفي رسول دوین بازوابه کرامو رضی الله تعالی عنهم د نبی عليه السلام د وینا مقصد دا کتاب زر لاړ شي چې ماځګر تاسو alterations دی او مو زه وقته په خوبي دورانی دو مخکي ته بلار کې موږ کوو څه باندې قریزه ته هغه الاتی <سؤال> کې موږ کوو نبي عليه الصلاه <سؤال> والسلام <سؤال> ته چې خبرونه چې نبي عليه الصلاه والسلام <سؤال> اې چاته ونیویل او نبي عليه الصلاه والسلام توګه موږ ښه ځخنه کړې سیدا دا اې چې حادیثه صلى الله عليه عليه وسلم د دې حدیثو جده مثلا باندې وکتو د الله رب العزت په غلطین په نوښ الله پاره مانه اګونه نور کې کله کې دیونو کوریزه ته ورته دی دل نړی له صلاح والسلام جنډا علی رضی الله تعالی او طبر کا کتاب هم شریف رضی الله تعالی او انو ته اوړ سی دل دونو کوریزه او تم مشرچو ساده کابینات ته تر قوم راجمه او یو قلات دی دی ځان را باندې قوم ته وي استاد سره گریته ریټی دی په دې بخلاصي کې بل صلاح مست یو طریقه خدای دې چې راځي موږ ټول یوځای شو او نبی علیه السلام ته ویل چې موږ ایمان دروړې مو شو یی پدې طریقه که تاسو ایمان دروړې نبی علیه السلام باندې باسمه مومنه تاسو مال تاسو اولاد تاسو تاسو نفس لپاره دې کیدل کې یو طریقه دا دغه تریخه کې راځي د خدای دادا چې دا تاسو خپل ځان مخ کې خپل اولاد خپل خو دې د هر څه قتل شي داغې نه رسېږي موږ جنګونه موږ مقتلېږي رسن تدلیګ او حسناجی بچو ده خو را سره غمونې ده په خپل سره خپلې او دریم صورتما تداخل یی د هفته په ورځ د موږ متلی باندې حمله وکوه ځکه چې په هفته ورځ دې ته معلومه ده يهود او تعظیم رضوان او فارانز د دې جنگ و غیره یې سوینه کول هرې چې حلال حرام دننه نشو جاتلې د مسلمانانو چې دې موږ نه غافل دي هغې بچاننې کې دې موږ باندې په ورځ حمله وکي هغه په دې باندې حمله وکي قالته چې د دې خبره ورې دي نو اوله خپل کل نشو دي چې مون نبی علی السلام او اسلام قبول کړو ځکه مون تورات نه دا غیر بل څه نه لري ترڅو د دې کتاب ورته یو غره تورات چې نه دي پیشین میه د دې پیغمبر دی او به مون وینه نه بل څه نشو کولی زم چې کومه خبره کین چې مون خپل بچي او خپل خزي دا وخت ځان مکی قتل کوه دا مون دې څنګه شکر وري خدای نن اور دین کمه ته دا خبره کې چې د هفته ورځ باندې موږ قریبایم هم لږو خدا خدای تعالی بالکل خلاف ورګي کول دي تعالی کوم ته مد حق حکم نه کړی چې هفته ورځ باندې تاسو دې کار ته ولکینی موږ څنګه پرې کې جن حکم اخر کې دی روان د دیوانم مشرۍ واپس کین نو بیا ورته یې حاصل څه ودو د بیچ دې په اتفاق نه راسته لو پرې کې لپاره اخر زيده اتفاق پیدا شه چې مونږ به نبی رسول الله تم او ووې جو تاسو زموږ په بارګ څخه تلل <سؤال> کوئ زموږ لپاره یې باندې رازی یو د دې کې چې کله دا خبرو کانو انصار او طالب <سؤال> کرام رضی الله <سؤال> تعالی عنهم چې کوم اوس وقته دا خبره خلک په مختص خولې دې سناتدي سر بل تیری پیری شوی نو اړینه دی له ستانامت بیا موږ خلک له ستاسو سره ګډه ژوند وکې نبی عليه السلام او تعالی فرمیل تاسو په دې خوشالي بس تاسو په ثرا ساته د دابینی معاذ ربی الله ثم اول واقع کی ترش ذخمیشیو او هغه د دوه غنی کړی وی تبله حمله له قوره شو نی وی کې ما په شهادت راکې او قبل حمله وی ما غافی اوسه ده او تر می ممکې دمڅو کې ردی بونې قوره زو و رسوې ما په خپل ترګوانې منې وی دی او ترګنیه خښ دی نه ما ته مرګ مرا کې له رب دې د غوڼه دوه غنی قبولي کی ډېر بده باندې راضي شو یا بنو قریزا والا <سؤال> من څاره دا ټول <سؤال> چې ثابت د ني ماذر رضی الله تعاله تم فیصلو کې دا څاره قلی مشر او د دې سره کې مخ کې دي چې تیر شي او ثابت د ني الله تعاله دې خلق سره دې بنو قریزا والا وی ته دې جنون مبارک دې رخصت فیصلو وکي نبی عليه الصلاه و السلام او په من الخزی حافظ زخم ورته ورغلی او خیمه ولج مات کلا ګوري او حاجی بکر او خلګي کوتنه وغیره اصل نبی عليه الصلاه و السلام او په را ودی الف ثلبان دراوته لشو ديكل راغي نبي عليه <là> السلام صاحبكم ول سيدكم پر سردار هميشه ته ادريږي ان د په عزت کې يا علماء وي حاوی دې ګوډاو حا خدمت ته متاجو ډیرو څک او حاوی دې کېنول دي تطیوزې باندې صادق رضي الله و تن په فرني کې دې قریب ناراضي کړي چې تر دې مبارکې فیصله وکړي فیصله تر څنګه په دې باندې کیون کې صادق رضي الله و په مې ز بالکل دې مبارکې فیصله فیصله و رضاو که کم ده مشران سرداران دی داده کم قتل کنشی زب او حلال دی کنشی کم که دی او خذی دی داده جنگی سیدی دیو کنشی توی او سا ها وقت راقل ایتی زب قتل فیصله کم کلالله دین پا بارک عشال مرامتین اونیه دی او زمان اون دکتا فیصله دا کم سرداران، مشران، زوانان، بهادران داده حلال و زب و قتل کنشی او کم که مشرمان و خذی دا ولنه جنګي ته ديان دی او په دغه باندې عمل اپریشن په بریكي څو کسانو مهاوي کوړي مسلمانانو ته کې جوښل تکي اتي قرضي رضي الله و صل و غیره کې د پاکستان قبول کو دان ثابت بن قيز بن شمال رضي الله و طالنه نبی اسلام تر راغې وي الله پیغمبر زتا او تاسو د مبارکي سفارت کوم تاسو دغه سفارت قبول کړي وی وی کې دچا سفارت دی وی زبير بن باطوان زبير بن دا په بنو کوریزه پیو ستړو وی د تاسو څخه معافی ده تاسو څخه معافی ده مې ویلې د نامو د اوفه مې بل او دې چې زبیر بن باسا دې خوښ اصل کې زبیر بن باسا د دې صاحب سره ثابت بن خیر رضی الله تعالی او سره یو خیګړې کړو خیګړه دا وه مخکې دې ګنګون راغلی نو ثابت بن خیر بن شمع رضی الله تعالی او سره زبیر بن باسا په هغه کې تللو د ترقې دي شوو دا بیا دویر بن بابا طرف دا او کو چرته ور نظر ګنجې کو قتل <سؤال> نه کوم دغه سفرې کو ثابت بن قیصر رضی الله تعالی و سلام دا انسان او خیګونی یاد ولند ثابت بن قیصر رضی الله تعالی ته تمکید لیته سفرې نبی اسلامو فرمایسته دیر ا دیو هاشم وی ثابت ته یو سړی خپل ژوندینه وکیلونه او بچی او خذا او زامن کړي داغه قصې بن نی دغه وسه جونګیر کې نبی علی اسلام کابلاره ثابت بن قیصر رضی دلا پیغمبر دې ممتاز لا بي چې ملګري دې شه دې کې ما او ذکرې پری دې نذیر له سنام دا سلام پهولم درنګل باندې ورته د زير باندې باکو وایو و یو سره دې بچیم وی دې دې په خريبي کې څه کې لایو ته جون کې ما د ورځ ما حال څه کې یا غوښني شي هر سره نه هغه څه کېږي نذیر له سنام څنګه ثابت دې په تس رضی الله تعالیو مراده دلا پیغمبر کثاز خو دې دولت دې د حق توفاص دې دوه نیولې ستنه ورته هاو ورکره چې کله هاو ورکړه لګرا دي پښتون زبیر بنه باسا هغه ته کې بلکله صاحب ما ترخیګنه وغیره وکه لګنداره توې چې د بنو قریزان او مشران د هغه ته جوړ شو یو د دې مشره ابن الزقيب વિદانو فشو څه کوي او شه تابع بن خيس رضي الله تعالی مرتفویان قتل فشو وقوي سعد بن قریزه فشو یاران قتل فشوي عمر بن قریزه فشو یاران قتل فشوي کې اټم مکران سردارانو قتل شو دل چا قتل شو زبیر باندې باسو ورتوي وي طاقت لري خپل انسان ټروتوي چې کوم ماته سره کړو دایې بدلې دې ماته راځه هرې ماته واپس خو لیک چې دا نوم شران قتل شو مدي کې ماته او ست پاتې وي د دې دنیا چې دا نور قتل شو القبدايه چې دې قتل کړې شي ما او قتل کي بدل باندې عملو کړی او قتل کړی شي دا زګربن بیا دوم خپل شکم لویل سرداران او اوسو خپل کړیو په دې ایاتو کې هاغه تفصیلي واقع طرف ته اشاره کیږي زړه کوکان کې تقریبا دا ټول تفصیلي واقعي ذکر کیږي دا جنگ د نغوت په څلورم یا پنځم کال باندې راځینګ شوی او باز علماوي چې د <متنجد> قدیم <متنجد> مېش اخر او د <متنجد> حجیم مېش اول کې دای دا جنگ په دې نورو ذکر کیږي الله رب عزت کې مسلمانان د <متنجد> فتح ورکاو او دیني رسو مسلسل مسلمانانو فتح شروع شي پدې ځنګ پدې واسه کې یو طرف ته دا واقعب ذکر کی نو بل طرف ته دي سره سره چې مسلمانانو ده حقيقت لاس کوم منفذین ده حقي بیان کوم څو ډېر خلکو داغي بیان دغه سره ور کیږي سر یا ای الذینا نذکرون نعمت الله علیکم ایمان والو یاد کړئ نعمت الله تعالی څکړې پتاڅو کله کله راغتاوڅه جنودن لخرین ډېر لخرې رسول یې موږ پدې باندې ریحن هوا و جنود ان اول اخرین الملائکه لم تروا کنی لذ تاسو حاله لرا بیشک الله رب العزت ها عمل کتابو کوی بدون کہیں اذا جاءو من فوقكم ومن اصل منكم سرجراغ التاسو دالی من فوقكم نقاز تاسو سنا پھر ملائکہ امام نے تفکر رحمتہ اللہ علیہ من فوقكم اي من اعل الراجی دا اغبار طرفنا دا مشرق طرفنا بنوغتان قبیل و اچه اغیر اغلال کفار و دا صلیم الوک و من اصلا منكم لالان طرف صلیم و اغلال قراش و دا نور خلق مغرص طرفنا و از اغلال بسار و کلکتا غیر اوطه سرگ و بلغت القلوب الحناجر او ارسی دلزونه مرکان تا یعنی غم و ستیز دا وجنا کلکتا سرگ و اغلال غم رای که سرگ شي بروگیشی بلشان توشی او زه کړي دې ډېر کول دي, دي مري سره بیا پروسی سره یاره د ځینو خپل کې پروسی دا ان ته یې کنایل غمن او ګمان نه کول تاسو الله باندې کسمه کسم ګمان هنا لیکو تلی المؤمنون فدا وقت امتحان او پیشو د مومنانو او اجر کول شل ذالم شدیده پجره کول سخت سره سره کېل منافقانو او ها کسانو کې پزو د مرضو ما وعدنا الله وازن نه د کولمونته الله حال اوپې غمبر د الله اللهغروره مګر د دوکې واده کړي دا دا خبره موت خوشیر او دانور نور ملافستانو چا هغې کله نه بیا ل لا سلام دا خبره وکه چې ما په دی رنااکې سیګټې معطو ما روم کیروم دا محلات کوي د د د شروع د دا لاسمون به دوپه کو دوکه کووي هم دا چې خل دانان خو دا د پتوي ور سره په مقامجنشي کوي او تاسو چې اونږ د دا, دا لولې ال و ایل کار طوائفتون من هم کلا چوویل یوڑنگی یو جماعت ددوینا یا احل یتر با ای مدینی والاو لا مقام لکوم نیشت تارقد دو دریدلو تاو سلارا یتر با دا دا مدینی یونوموم دا مدینی گرنومر مکسی نور زکر کلی دی یونوم دا مدینی جازیره هم راغلی دی یونومی مسکینه هم راغلی بلنوم دا مدینی طوابه هم راغلی دارن محبنون هم دا مدینی راغلی راغلي دار قمه هممر راغلی مجبوره هم راغلی ازران نوم دې راغلی دارنگ مکومه اوبا هممر راغلی عامطور باند دا پهمن هم زیات استعمماريې مدینه پر مد والا لا مقاملهکو تاهطاق دیې د مقابلې سري وپ سواپ شي منافان یو طرف ته پخپله پې دل بل طرف صداکول چې نور خلکم واپست دی اجادهوختو ی ډلی جدنا د بیا ل اسلام نه یا پولونه <سؤال> ویللی نه بوتن نه او رایکنن کوونه زمون ب پردي دی ب نو څ خلک وا غه دا چې د دی راغلی زمون پردي داګ اوس س خلککو <سؤال> ددي مناسکان وغیرره مو کې جدت را کې زمونږ کونه بې پردي دي او سپورته راونوېغلا غه ې الله پر ممي ل دا ب پر دی اراده نه لې دي اللهتهه مګر د تیخې واللا د خلت عليهیم اَکې داخل شوه دا کفار کریمنه څواره اطر افنه لا رقوننه ثم سئل الفتنه تا یا متارقو شې دینال فتنه فتنه مراد ابن كثير ذکر کړي ای دخول فل قفې دین متارقو چې جتاځمون تر کفور کې داخل شي لري وجدوم لا اطاها قام قر از دې ته جکفرم به اختیارې دومره یریدون کې خلق دي با معترب بها الا يسرا جنگو تیر نکیا بینی ترکڑیا مگر لگو لکی تینگو پاربونو بڈیاسن دی حالا کیزن تحکیر کراو دی مخیر چواده کدیو اللہ سر من قبل و مخیر لا یولون الادباراتی نبع ریدی شاگانی او دو عدد اللہ تعالیٰ پدی بارکی تکوز کی دنکی او ویان نبی علیہ السلام لین سعاكم الفرارو تیری و فیده در نکی تاو تطویق تخت پ تاسو د منا یا د ق په و کلا منا پیدا بهوانت ل تاسو مګ ل هو من ل سووک د حاضات چې بچوکې حال چې بچ تاسو لړ دذااب الله نه کا اراده و کې پمانې سو د یا اراو ک سوف so, دوس و نسوك اندادين قد يعلم الله المعويقين منكم دوزيا بياند منافقانو تحجير طرح معلوم دي الله رب العزتان المعويقين على رسو كيدونك و نور لرا رسو كتونك منكم استاثنا مقاتل سيوي عبدالله بن عبا بن سرير نور منافقانو فاقفر امزان رسو رسو كولو و نور ام ماني كولو معويقين مانا يأخون الناس عن الجهاد و يمنونهم په پیر د سیل د کرکړې دي خلک د جهاد نام نه کول به وینا سره په عمل سره خلک وڅختین وال قائلین الاخوان انه یو نتق کلرونتا حلو میلینا راشی مونتا ن راځي جنتا مګل یو خپل تلک یل وقته د قارګا د رتی وخت ای شیخ حسن علیکم بیر بغیلانی پتاصور ولمانی د کرکوی شیخ حسن علیکم ایو خلان علیکم من فقطی والنصرتی بخیلانی په تاالتهواې نهقدر در باندې خل کې در باندې پزو شي داد الله رای زته پرضا جا الخوف ته هم ین زورونه علی کا پهکی چرا شي یاره من العدو دي د دوشمن د طرف نه یاره یا یره د نو ان د طرف نا چې کله په دی باندې خبر شو ین زورونه علی کاګوري تاتهته دووررو آونم آ راړی ترګې کل الذي یوشان علي ن من هل مووتې فشان د هاوط چېشار راغلي پده با د مرگ داسې بسڅخ د ېیکله دشمن غیررهتهګنی بس م باې را ځي په دا د حبل خاکو په کلی تلاړ شي یاران تقکم مخ مختې تازو سران تو م معهېكثير ک چې تقبللوکم وخ مخې تا سره او مدار بوهم تا سره چې دی مخاطبه کوې مخاطې تن شدید دتن نوزو کوم پرمد سخته خبرې به تا سره کوې او دې به خبرې به کوي د تا سره به هغې باې تکلیف پرونکیوي دا خبرته ووی چې جنک یریدون کې کمما نیمت غیره ک کې بیا ټین ک دي خبرې کوون کې مونته په کی, کی میلا شلو اوپلووکې تې دا دا خبرې کوون کوي منافق دی به مخالف نهټڅخ خریدن کې نه بهیرېږې مشریک نه بهیرېږ وځي خپل مالګرو کې شوانو هر مړګي په دې باندې د ولشتيږي برابرېستی وي خپل مالګرو کې وخت تک له ویحرت څخه به کولی شي په یوې تر از په کولی تر یو څه خبرې بل ته خبرې یو باندې پزمن شي بل باندې ځکه کلم مخالف وي به ديانو مخالکان او له د قرآن مخالف کله کې دا ری په مخ وړي بل خپل ځی کیږي نه شي کولی نو کله جلاړ شيرا مخامقي تاسو را په جیو حداد څخه څخه او جوګ دو باندې حداد خپل معنا مهدا که دست خبری بکی که دست دردر لشریف آغی بانید دست دردر لشریف آغی بانید اشیخ حتن علی الخیره دیر بخیلان دیستازو با فیدا بانده دا حال کتاندی که دی, دی ایمان نید راوڑی یعنی دسترنا فالله رب رزد درباد که عملون دیدوی او دی داکار فالله بانید اصان یحسابون الاحزابا لم بو گمان کل دی منافکانو پا دیدرو بانده یا گمان کولو او لو د منافکانو لم ذهبو چې دا بهلاړي چې اندي دا به همی ش پروي و یاې لاذاابو ک چرا چې ډلی ینی د کوفاو یوه دودی ف ګنی لا نه همم بعدونه چېدي لروي په بانډو کې ی عن انبائکم ای کوم چې تپوسې کولې خبرونو په باره کې کله ډې واغله را شي نودي چ څنه لر نو خبروي چې سره خبرې لې او یا هم خلکو نهته پوسونه پورې یاره څنګه څنګه شي اوس منافه درڅه ونراضی خدا ته کوزنه او ګذوځی پاره ویلې چې سو پاتې درا راکه خپلم له ګوره کړم دا مخالف کار دی چې ته یو ته کوزنه کېدلې لرېنه ولو کانتی کوم کچری وې دي پتہ سکه نو جنگ بینه وی کړې ما جګ لگ قذ کان لکم تی رسول الله اوثتن حسنه دا دریم کتاب دی امه ته تهکیز سره دې لپاره تاسو په جونده رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نمونه خیسه تی رسول اللہ عصوات حسنا در تیری مذیری و قول ذکر کردی مراد پا جیحاد کی. تی نیبی علیہ السلام کول و سنگا ترتیبی اختیار کړي دخوا سسرا و زفارا پاکی لوی نمونی شتی خیصتا نمونی. دویم قول دار دی رسول اللہ عصوات حسنا دار زندگی متعلق دی. شتی تاو زفارا په جن در رسول الله صلی الله علیہ السلام کی نمونی خیصتا. معاوی رضی اللہ و طلعہ نم پا یو زل الله شریف د تلې او بیت الله شریف دیوالونو مخکلي هر دیخولي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ منک زکات خنله د دیوالونو وغره د بیت الله شریف مخکله نبی الله اسلام و سلام حج وسط د جنه کلکړي دي په دیوالونو نه دي کلکړي ما رضی الله تعالی مرتوي زلي ابن عباس آیا د بیت الله شریف داسنه چې په هغه خلولو قابل نه دي بیت الله شریف په پوه دومره ترين دی زېده تاریخ خوټي عبدالعباس ورته فرمیته چې ته به دیوی په نیوی سره مې ویلو قران شریف ویل تا كان لكم في رسول الله اسوه حسنه تاسو لپاره په جون د نبی عليه الصلاة والسلام کې اسوه حسنه ښه نمونه ده نو نبی رحمت السلام جون د امین ثابت معمر رضی الله تعالی عنه او عبدالعباس خبر باندې کوښوم او زیاده خوښ کار نه منشم نو هر کار کې د نبی انسان جون تکل پکار دی فیرت او سورت و عمل و اخلاق و اکی دار هر یو سیسکی پاگیش چریده لی. در حدیث که راضی نبی علیه السلام فرمیلی. کل امتی یدخولون الجنت ایلا من ابا. کل امتی زمعتول امتیان یدخولون الجنت ایلا من ابا. جنت دا خلیدون کدی. مگر چاچه دا جنت نه انکارو کو داو جنت نه دی. قیل و امی یا با. صحابه تا پوسکی دا اللہ پیغمبر دا سب سوکو چه جنت نه انکارو نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے من اطاعنی دخل, دخل الجنه دل دل ومن عصانی فقد ابا من اطاعنی تجد ما تابیداری کا دخل الجنه دی جنت په داخلي شي ومن عصانی فقد ابا تجد ما نه فرمانیو کا د انسان جنت نه انکار وک مشته طال ز پارا په جون په د نبی له سنام کی خسته نمونه تفاق ده ها غشا يرجو الله واليوم الآخرة شو مين ساتي دالله يند الله ده دا ملاقات ودر الآخرة او يدي اللح لردير ولما رأى المؤمنون الأحزاب او هر قلاش يوليد المؤمنان ودري يند كاثر وويل دي ده ها غصي بيشو واده كدوا منكسر الله وفغمبر دالله ويشتاك منكسر الله ودالله واده زيادنك دي لر ايمان خدل من المؤمنين بعضې د ممن نارري جا ترلو صقو مع حد الله ک ر کو د الله سره حالا چې واده کو د اللهطره فمن من قضا نحبه بس بعض ددینا هاسوکو چې کوې کا نح به په واده خپله ومن بعض د دینا می تظر حسوودي چې انتظار کوې قضا ناح به دفیر پهرححمان د کر کړيې شهید شده چې شدان چل دی خپله واده کورکهه او من علیکم ذکر وکړی اکڑی احمات شهیدان حمزه او مصطبر کامزا الله تعالی عنهم حمزه او مصطبر رضی الله تعالی عنهم واعظ پورا کول چې شهادت ورتراغي نبی علیه الصلاۃ والسلام په جون کې یو صحابي ته د لا قبر کړي او غالبا حذیفہ رضی الله تعالی عنه یو ځنګ په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې مسلسل کړي کفار په حمله کې غش ہوجائے ته رولې نبی علیه السلام مخ ته حذیفه رضی الله تعالی عنه پلی سینیو تا مقام کفار و سنی وری شکل مکمل پدیسینه باندې ډیر زیات اوله گی دوی چې نور غشی کوښینه نشي برداشت کولی هغه طرف قشوار ول ان شاء الله می دیوی شابه غشی لې لې خله دین یو غشی نبی اسلام تا پرخنه دی ټول غشی په خپل بدن برداشت کو نبی اسلام ورته فمین وظیفه انت من قازم نحبه څه دا هغه ثاني چې چا خل او اذن صورته یعنی دنیا کې کې تاسو درجه مرتبہ وما بد دلو تبدیلو بدل نشدی پا بدل دلو ترا یعنی از کسم تبدیل دلاله پاکم کرا نوستن دیده پارا که بدلور که اللہ رب رزت رشتونو تا درشتیو ده دی, دی او عذابور که منافقانو تا منافقانو تا که واقع شوان یاو مهربانیو تی پدی بیشک اللہ رب رزت بخون که مهربان داد دی ورداللہو اللذین کفرو وپس کاللہ هم کسان تی کافرو بی غیظهم ترد غصوخ پلو لن یا نالو خیران حسل نکدی خیص خیر سفیده فتا ورطا ملونشم دق قط واپس شوند. کافی دی اللہ را بردت مومنان لرا پا جنکی او دی الله مضبوط او غالب ذات وعن زلال لیزینا اوز بیان دبنو قریصو والاو کت خلافر دی کردی واچی کم مدینه کی یهودو راکوزی که هاگ کتان زوارو کلو دی دانی کتابونه من سیاستی جن دبنگلو دینا او وی غرض ول پزمن د دې کې یرا تتقولون فتقولون یو ودل تاسو تقولوا او بل بل دل تاسو کې دي پوله او کوميراس کیدر ک تاسو ځنه کې او کورونه د او معلومه دی وي او ارذن لم تطوعا او ها غزم کې لم تطوعا کینه به مال کې تاسو هري لران او لم تطوعا یو کول دی مراد د دین د خیبر زمکلا یا الله رب العزت وجهه په تکې درکا زم کولداره او ارزل لم تفوعا تاسو په فتیلا غزمو گذر کی تر اوسه تاسو په امالګوري ندی ورته نه د فنین زم الله مسلمان ته بیا فتوور کا جنگی ونی ذکر سری کوبه شو دریم کولداره مراد دینه مکیواله زې مکیواله زې بغیر نه مکی کید الله رب العزت مسلمانان ته فتو ته نصیب کړه او څلورم قوله اکرامه ته دې کل ارزن تفتح ویله یوم الቂያما هر هاغ ازمکی چی خیامت پوری مسلمان تقفست پی ملا بیگی، نوحاو قدی کے داخل دیگی، او دیکھ الله رب العزت تحاری و سیسوان دے قدرت والا، یا ایوها النبیو قل لی ازواجکا انکون سننا تردنا الحیات الدنیا وزینتاها، فتعالینا امت کننا و اصرح کننا صراحا جمیلا، دا اس یو واضع طرف ده نویلی اسلام و سلام کالج جنگی کیبر اوش ډیر کتابات او غیره نور جنومې کمرهل بیا نویلی اسلام تر راجمه کوي او نویلی اسلام یې مطالبه شروع کړي بللا پیغمبر مونږ ته چې یی خان وخادم او عثمان دولت راغی غنیمتونه راغلل مونږ ته تاسو سره کې کنه کپڑے را د خواخلی د کور زمانه تر ځکه کوم د فقر فاقې ژوندۍ 13 کال تګونه اوس خو شپې نو تاسو مونږ ته سو نبی علیہ الصلات والسلام ما دا خبر ډیره وو چې له نبی علیہ الصلات والسلام کې د ویلی الله رب عزت د آیاتونو لږل او یا نبی علیہ السلام بیا نو تاسو ان کنتونا کایتاسو تريدن الحیات دنیا اراده لري د جند دنیا وتعالینا پسره کی امت یا کونا پیدا بدل کمتاز او تا یې جوړي جاما بدل کمتاز او صرح کونا سراحا جميله او فریق بگزم تاثل ارا، فریقلو خیسته و سلام، اصل نبی علیه السلام تا چیز بی بیانی راغلی دی. یو عشر رضی اللہ وطلنها و زم حصر رضی اللہ وطلنها و در ام حبیب رضی الله وطلنها، صلورم ام سلم رضی اللہ وطلنها، انزمع سودا رضی اللہ وطلنها، شپگمع زینب رضی اللہ وطلنها، وما میمن رضی الله تعالی عنها اتمه رضی الله تعالی عنها نهما جوير رضی الله تعالی او خديجه الكبرى رضی الله تعالی عنها قدی تم کې وفات شوه او دانو نه د بیا نوی کې بي. نړی اسلام نبي مو شروع کو نبي عليه السلام, السلام, السلام, السلام شو تری پور نبي عليه السلام ته لخفم شو یا ابو بکر رضی الله <سؤال> و تعالى رضی الله و تعالى خبر وکړی چې ولې تاسو خبره کوئ چې نبی عليه السلام د ګوجراو څخه دارنګ عمر رضی الله و تعالی عنہ او عمر رضی الله و تعالی عنہ ته لې ووتل چې ولې کوي نبی عليه السلام د ګوجراو څخه تاسو ته څه نه دوم راوځی چې نبی عليه السلام د ګوجراو غي الله رب العزت یاکنرولېګ نو کتازه دنیا جوړه کې أنا غواړی دراچې دنیا به د تکر کم کړې ووځمه او که دینه و احرته مطلبین بیا په فقرو غریبۍ باندې و تاسو جون تیرون کې حدیث کراجي نبی عليه الصلاه والسلام اشاره دي الله تعالی هر ووخته ورته وي سلوک چې انتما شروع کټول سره چې دکم یوسیږي په کې چې دنیا په کې چې دنیا زورتور کم بس روښته کم تلاق ورتور کم او کچري اثرته دي دین مقصدوی نو بیا په دې او فقر باندې به موږ دې ایشا رضی اللہ و تعالی فرماي د الله پیغمبر پرې غریبې باندې موږ خوشالي او کډې کوم جون تیرو او اتینا پلار سره مشورو جو مشوراو کا اب بکر رضی اللہ تعالی عنہ سره وې د الله پیغمبر پلار سره مشورونه کوم پې باندې ژوندۍ دارن دا رنگ نور بیبيانو واډیو کې موږ غریبې کین جون تیرون کیږي تجریه تاسو راګل راي الله رب العزت درزه او د پیغمبر او لا کړتاو د کور د اخرت تسويش کله رب عزت تیار کړې دي للمحسناتی د پاده احسان که اون کونی که اون کستاو سنا عجر لوی یعنی سا النبی در دل خطاب ده امت ده ده نبی علیه السلام, نبی السلام بی بیانو سلام ای بی بیانو ده نبی علیه السلام چاک راسل و کستاو سنا بفاحشتی مبینتی و اینا فرمانیخ کارت را بفاحشتی دل سا فاحشی نمورد زناکاری ندان یو الفاح نشد امام قرطبی پر ذکر کړی دی یو الفاح شد سره ستره الاسلام وی او دویم بغیر د الاسلام نه لکه ده چې څنګه فاحه ذکر ده کړی چې ورته الاسلام وی نو اکثر چې د مراد به د هاغنه جنازی او ورکه چې فاحشه الاسلام ورته نیوی مبيات حقوق الزوج د خاوند نه فرماني کنه مراد وی او پدېږي کې بفاحشه تن ذکر دي د خاوند نه فرماني مراد ده ذکر پیغمبر بی بی عبد الله ابن ابوالتبن نورو قل دی کا سره کې دې شي قبطکارا جناکار نشي کېدلی او بززت مبینتنوم ذکر دینه جناکا سوکینه عربیا فخرہ باندې کې ټول صح شدین تنا فرمانه یې نه خاون نه فرماني مبینتن احترام جزاء اپ لهل عذاب دو کیند شي د پارا عذاب سزا زیپین دو کیند الله رب العزت دې کیند سزا دې ته اصل کې د دې خلکو ات... اتباع ولا خلک دې فترانی د خلکو دې قتل. نو کله چې دې فصنه فرماني کولې یو بدریز داوه د بیم چې خلکو دې تکتل او دې وجناني د فصنه فرمانه د خاوندانې شروع کولې داوه دې مې صدا دي د پارمو دې وجنا یو نه کوه که نه کې د خاوند نه و کوي حقوقي پورا نه دا کې هغه ته وېو صدا ملوي شي خو یو کوه زنان درې دې چا ویله مکو احتضری او هغه بیان دا کې هغه ته وډه و تاسو محترم شه او قران مولا له مصیبت حقد از فضیلت زنانه عالم زنانه فاضله ورته وی لیکنه ته پاګله وی ویدا پاګله بیا دوم روي اجرا وی زماده خاون عزت شي دا چې لکه دوی نه دا به له خاون حقوق منل نه شي خزه ویبم خزاغه به د قانون ته عزت او احترام او حقوق ادا کیو زمتم چې زنانه څومره پوهیږي څومره قران او د قانون آزادین څومره احادیث ذکر و یو نه په ځان نه لکه هغه ته معلوم دي څوک نو زه معلوم نه دي چې او په او دا هغه باوجود هغه قانون خوب نه داشینه هغه ته بل هغه ته سلامي راوي ده د دقت سره یې د اسلامي بیانې په او د دې باوجود کړي دا څه کو نه دي ته په صدا زیاد ته ملایوي دي اصل نو ساي محترم دا هغه اکبر مطلب نه ده چې نو څوک دایله موثوق دي په انځل کې اصل لا هغه په دې د تربيت د کې خبره دي دې لپاره چې دا شاگردانی دا قرآنی شریف ځکه مقابل او زیاتې وازې کی او د قسنا فرمانیا نه کې نو درس او ټول قرآنی شریف بدنام شي ما دا دې لپاره د خبرې ځکه ډېر مونږ هم درته قدر وو شو چې څو خپل اکثر ځان نه خپګی یم څرګندېږي بل څو لري د انسان طبیعت باندې بدلی او دا خبره په طرف ودینې ځانه چې کم اسکم د کم د قرآنی شریف ولا ځانې دي دا غي دته مؤاخره د ذکر ژوندۍ لري که نور زنانه دې ته وګوري عقیده دینه حضرت واقعی او خلقو چې واقع قرانه شریف سره کې خځه خاوند پور سمي او که بل قرانه شریف والا علم او پوځ زنانه چې درځو غیر کې او دام د خپل زندگی دې لري دې ونه د خلقو نقطه د قرانه شریف نه پیدا کی او خلک به د شریف والا علم والا او پوځ زنانه سره بیا خوخینه سره به خلق وردرودونه بغیر نه دي دې وینه با خبرې مونږ اکثر فغانستانوي وې ادا کې لږه پسبينه کپړه باندې ځخړې ووره کپړه ځډه مخکړې نو کڼوري ځان نه ډېر کار نه کوي خلک حالې ته خیالوم نه کوي او خلک غریبانه پروانې پیو او اکثر چې وې پرانی کېږي په غیر د خلکو اثم ګاډی راوڅکي نو هغه لږ هم تنه څو شي حالې ته خلکو خیالځي دی دی وایه نه بس ته د خبرې طرف د اصلاح کوي ځان لیکو یوذاب لهال عذاب زه یې وینم وکانه الله السترا او دی دگار په اللهربې بانندې سان ومن یا په من کو لله وررسول او نور به زنانانهو څنګه بيي د په خپله پیدا د زنران نه و زمو خپله فوریانې مندي پیدامونږه زنرانانونه او بل د انسان زندگیم زنانانه په تېره معشرري یسته ده دهغې انسان زنګه ب چي او سره اح خطور باند خبرې چېشي ومن یا په من کوله ی وررسي وَمَن يَقْنُطْ مِن أَكْثَرِ ذَٰلِكُمْ نَغْضِبْ لَهُ زَمَانَ عُمْرِ كَمْ دِي او زما د مورينو قزي باندي مشرانو قورينو قزي باندي زما قورينو امين دي پکيناسي او بیاو مجبوري شي با قرآن شریف او حدیثو کی کيني خبر ذکمي مجبورا چي دي اکثر ثنا صحابه خبر يو او من يَقْنُطْ مِنكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ حَرَّ حَقُّ كِتَابِ دَائِرِ تَوُن کِ اسْتَأْثَنَ اللَّهُ دَپِيغمبر وَطَاعَ مَن صَالِحًا أَوْ عَمِلَ كَيْنِ نُؤْتِيهَا وَرْدُكُمْ مُنْتَظِرَ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ اجر دله مرته یې د ځین د او تیار کړې مون د کار د د رزق عزتمن اصل نیک زنانه چې نیک عمل کوي دا اگر مون دې زیاد دي او چې ګناثي ګناهم دا هغه تخص ده اگر هم دلته د ځین دې کړې زګه خلکوم د پسې ویني خلک بل د ثابت ديږي نو الله رب العزت زنانه د خپل عمل ثواب او چې خلک وپتې دي دې ثواب هم الله ورتي او چې دا درجه سمره او چې تی د هغه استازا ونده او چې وي کژ څنګه پاکستان کې تړيام کړې جړومو کې د رسول الله نیو او جکل انا او شریف او مشرف او کو نبي مو کونه او په څه بهار د څنګه درجه او چي ته وي استذاب سخت وي د ښار کریمو د کارل اړین رسن کریمه عرض کیزت ای دیاںو ده نبی, دی نبی علیه السلام لسن می تاسو کا احدین و شان دی او سن منن زائد زنانه یعنی عام زنانه پرمینی تاسو ینې تقیت الناه چې تاسو تاسو ته په ګرې اختیار کاه فلا تخضعن بالقوله اسن علی بن کوی تاسو په خبرو کې فیت مع الذی فی قلبه مرض و استم و پیدایشی د ها غتن په قلبه دا کې مرضون مرض دی ان مرض د شهوت دی زنانه کله مثال په تور چاور وغیرہ وډه ګولوم سوکرامه نو زنانه کې څړې نیوي نو زنانه صرف اجازه شته دی یا یاخ بتون چې بالکل جواب وررنکی او ض یو ماشري تړ پ خپل هغې نه پيکی سکورې نشته دی هغې د به جواب نهدي وررکل پ کار او یون غااز تن وي چاغ په ور باند راکی زن بیا د سره زیمه یا میمووي هغوی چې دا غده بهوي یا بل س کوی بل س وجه وي پهلیټ چې زنانانه جواب وررکي شي پور کې سوکنی شته یاته او جواب پ نررم خبر کې بنه وررکي نر جواب ور کي چر سونی شته خبر ور نرم نرمې خبري چې تنن هم انهپل ک کي دې خبري به نه کي وجه دا و و و و صدی و صدی و دا بعض سړي وي شااهو غې سړي وي د چاغ سره سکدون نرمې خبر و کي د اخلاقه د ووجه خو اخلاقه د ووج نهه سرته پیداشي جر ددي انانه زه خوخې اومال سرلارشته دی مدې به نه کوو یا مریي سړي چې کې مرض دی د شاوته به د غلط مق واخلي و نه قو معروپه او ووينااخ یعنی د اد وقر وقر نه ق نه دو معنی دي یا خو دا وکار شي عزت ایزته چې ځان د پااره زت په کرو ستاسو ک دی زنانانه چې څومره په کور کېدن وي نو مره ی عزت زیسی یا دوی ماه وقر نه اوسیږ تازه په کور ستاسو کې د قرار نه قرار راتللکې تو کور ستاسو کې دا چې کلی یو زیرارت یو با نه بانند د روان کله د دن کوبان او کلل یو ی کله کور کې وښانه ځنانه لپاره کور دی یا ګور دی یعلوت خवते دی یا ګور کې پاتې ځنانه څه کار دی چې بهار کارو او داخله څړو کارو دی حالې وکړي حدیث کراځي نړیری احضرات السلام مزل باب کرام رضی الله تعالی عنہه تفوس کړی ځانانه لپاره بهترین ځنانه په ځنانو کې کومه ده صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې جواب مشور کولی خلیله رضی الله تعالی عنه لاړ کور ته او د خدی رضی الله تعالی او ترانه ته کوڅ کوڅ رسول الله صلی الله علیه وسلم لروه وینه دې سلامون یا تاسو کویا دې جوابې کنه کلیو تو دې خبره نه ورجو زنه تا غړي ریه دي دا علم او د خوې په لحاظ دې کویا کوی زنه وي ولاره ای رضی الله تعالی ورته سمنتا او جواب ورکړي وي کني څه جواب کتاب ورته ویل خیر المرته الله يرين الرجال ولا يرونهن زنه کې به درينه ځنه ده نور تولی د زنانه ویني او زنانه نور ترول لری ویني دي نبي عليه السلام ته ابي رضي الله تعاله راغ جواب ورکړي ویژه ته جواب ورکومه چې خير المرته الله يرين الرجال ولا يرونه نه نبي عليه السلام مې کې شوې نه حاجت زميني نه کو زماده بدن هاغه ټکري نه جواب زده مې فاطمه له تغبري زکو ته جواب راکې نو عزت زنانو د فارکور کې دي چې بهر به ضرورت نه نوزي وراء تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى او مخترق وي دولو سنگار پشان داخ کرے کولو جهالت وګړو منني يا موزه پشان داخ ورته جهالني اول وقت پرانغي واقيمنا الصلاه واقيمنا الزكاه جهالت و د فردوس خلق کښې نې او پابنجي کوي د مانزه ور کوي زکات واقيمنا الصلاه دلته هم کوم دي الله رب عزت وکم قران مزيوي کې دثبت کیږي وځو علامه ځکه چې ځانونه سربانې لري ځې پرتي ځانونه دوي موخه مو نه و د تخپلی دا بیماری باندې جوړږي کله وی ماخو را باندې متې ځې کړې کله دا باندې لري جوړي الله ورته ډایریکټ حکم کوي چې چا تاسو معلومه یې امارت معلومه چې ودرم نشته مونږونو په لوسو درکم زېو آتینه ورته دکو ډایریکټ زکات حکم ورته الله ورته ځکه ځانونه چې سرور و غیره د حالي سره پراتې او دایې زکات نور کی کله چې زنان سره دې ده مرګ هم ځکه زکات نور کی ده ذكرت دارك حكم قولي شيء فاطم الصلاة والزكاهن كاذكار نزيق في فاطم الصلاة او پابندي کوي ضمانه و عاتين الزكاه او ور کوي زكاه ه비스 کراجين ابي له الصلاة والسلام فرميل المراه و المراه و اذا صلت خمسها وصامت شهرها دخل الجنه كما زنانا في منز منزكاي او <أوار> ورترا د میت روږي ني در رمضان شريفت ني او ورترا د خاون تاغيداري کي دخله الجنه نبي رمضان لازم نه نه د جنت ته داخلي شي تاغيداري کوي د الله رب العزته د پیغمبر انما يريد الله يقينا و الله رب العزت ليركي تاسنا ارتقا في اهل البيت كوراله واهل البيت نو مراد څو دي و يوو و اهل بيت ولماوي د نبي ري الصلات والسلام کي دي دا په اهل بیت کرم زی اولاد له لوریانو له طرف نه او نووی رسول علیه وسلم کی می دیانی دي ځام په اهل بیت کرم زی نووی رسول الله دیانم په اهل بیت کرم دی آیات نه ستماږه میږي او دین د نووی علیه الصلاة والسلام کوم لوریانې د اولاد ده هم په اهل بیت کرم زی دا طرف د نووی علیه السلام خصوصیت دی یعقوب له لوریانو کې د اولاد نسبته کې لوریانو ته جمهوريان پتي ورنه عام اولاد نسبته بلات کیږي حکم کې اوځه فاطمه رضی الله تعالی عنها اولاد حریمه نه به ویل کیږي سره دې چې پکاره خداو ته خدمت الهی رضی الله عنه تشوي خدا تر دې نبي عليه الصلاه والسلام د اولاد سلسله ته تهلېت حاریمه ویل کیږي نبي عليه الصلاه والسلام ومقام دی به وروسته یو عرومی بهتريین کسمتور صادری اچول یو حسن رضی الله تعالی علیه الید حاجان طرفه صدر کراوونته حسین رضی الله تعالی علیه حاجان طرفه صدر کیک د هغه مخلاړ فاطمه رضی الله تعالی و تعالی علی رضی الله تعالی طالبان انتظار ورته مې بیا اسلام په مرمل ها ځه منا اهل بیت دا چې زما کور وراجی اهل بیت مې بیا له اسلامو ودیدې چې بیبی دا حسن حسین رضی الله ان بیت م اهل بیت دي و یتواهر کون تطهيره او پاکي کا سره پاک پا اولو ثنا و ذکر نما یتنا کی دیو تکن تی او یادوي حق تلوسي شي دی بووت کونه په پورو تاسو من آیات الله والحکمه بیا تنو د الله والحکمه او سنت دی کونه آیات الله نو مراد ما تفسیر مدارک دی کړې من آیات الله والحکمه ای او الحکمه اے القران او سنت یو قول دی لولیداز او سنت قرانی شریف او احادیث دی او معانی القران مدارک دی کړې دي والحکمہ معانی القران للی تاسو فکر ونکه معنی دا قران شریف د دې په مطلب باندې ورکرتا سودان کوه کی صرف زنانه دا کافی نه ده چې هغه صرف د قران شریف الفاظ دي ځکه بلکې دې دېنه معلوماتي کې آیات الله والحکمه وان تر احادیث د نبی علیه الصلاة والسلام په اونیزکی ځکه زنانه څومره احادیث زنانه په اړه کیدي نو که زنانه بالکل هاږه نه غافل نو دا به سوء بری عمل کوي دارنگه دا قرانی شریف مانو مطلبیزکل واسکل کی زنانو لپاره ضرورت دی او سره د تلاوت کین دپیر مدارک امام نصیر احمد صلی الله علیه د یاد لږې کرپی او معانی القران زنانې قران حدیث ور سره د قرانی شریف مانو مطلبو ملته کی لکه د قرانی شریف صرف څړو دफारه خو نه دی راغله د زنانو دफारو راغله زنانو به هم د دې زکل ته اون کی وی ان الله کان لطیفن خبیرا بهشکه الله رب لذیذن باریدین زادین خبیر او خبردار زادین چې په هر څه باندې خبر دی ان المسلمین والمسلمات والمسلمین والمسلمات اسغن صفه المؤمنانو اصل بعض روې ذکر از عمار رضی الله تعالی عنها فلمینی ای روایت او قرطبی ذکر کړی امه عمار رضی الله تعالی عنها دار انصار یوزنانہ وا نبی علیہ الصلات والسلام نبیین اسلام فرمی ما ورا کل شیء الا للرجال دغه قران کې کوم چیز به موږ طرف تورو د پاره راغلی قرآنی کې دې څومره حکومت دي تورو د پاره و ما اوره نساء ایذکرنا بشیء تر ذغنانو چې د قران کې ذکر سره اونې چې نبی اسلام ته د خبر او کا الله رب العزت آیات رولې ګل فنزلت هذه الايه الله رب العزت آیات رولې ګل او زنانو د دې پج زنانو ذکر په کې ورنہ اکثر عام احکام کیو نو ہے کہ او شری بشری کو یا ای الذین امنوا فاذکری وکلا چوکم دلتا زنانو لا شکایت کو قران کې وی ذکر علی زموږ ذکر ني چې الله لا یاکرو لګو بعدوبه ته غرض یا خبر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها کړی و ان قران کې ټول ایتین اول تړو په اړه ذکر زموږ په اړه کې سنيشتہ والله رب عزت دارولګل ان المسلمین او المسلمات یثمن المسلمانان تری مسلمانان نخذی مؤمنان ذکوی مؤمنان خدی والقانطین والقانطات اجذکون کی ذری اللہ تا اجذکون کی خدی قانطین مدارک کو قایمی نے بسوان دی اللہ پتاوی داری باندې ادریتم کی خلق فرشتون ذری فرشتون خدی ثبرناک ذری ثبرناک خدی یریدون کی ذری اللہ نہ والخشاتی یریدون کی خدی اللہ نہ والمتصدقین والمتصدقات خیرات جون کی ذری خیرات جون کی دخلو دخلو بدنونو او ایین نه اوخوااعماتې روي نیون کې سړي ر نیون کې خېول حاف زی نه افاازت کوون کې فروجهون د خپلو شرمګاونو د او افاازت کوون خې د الله د حکمنو وذا کری نه الله کتی وذا کرات زی کر کوونې د الله ربز سړي ډیرذا کرات او كر کوونې الله ربجد خځې ې ډیرري دلته حدیث کې راضي نبی بیا الصلاة والسلام السلام فمیلو یو سوارین کې مخکرضې د ح هم تشيو نو بیا را او سلام د تعجد په با کې فمیلو من ته غ باللي لي اووسله اربع اربع ته من ت ه لهو باللي لي یو تنند د شپچ دی خپله خزم ځان سر را پاه اربع اکن لو اکاتې ننی مو وکو نص یو مبیعتنا قمل کتاب من الذکرین الله كثيرا والذاکرات الله رب عزت دې د دل په دې کې ویل کېږي چې وذاکرین الله كثيرا والذاکرات په دې کې باندې کېږي چې دا د ذکر طریقې ترن راوړې دي دې ذکر تهون کې الله رب عزت ډیر ذکر تهون کې اصل لانو نور ایبال ستر ډیر دې چې ذکر ال ډیر کېږي چې یبه طریقې کېږي نه چې په سره په متصل لگے وي دې طریقې گردی پوری جناور بدن تڑی چھ کلا پستر دارا شینور نور وہ جیو پپنے کیلے تڑی کید میٹھ ٹول اورو تاوی گرا تاوی تڑی کی گنہ جبا بلن سما ذکر اللہ کثیرو ذکرات ذکر تسبیری مزار امام نصرت احمد اللہ لی ذکر پوری لا شامل بیت تسبیحی یو تسبیحات بن سبحان اللہ لا رنگیل و التحمیدی تحمید الحمد اللہ لا بر معت تحلیل تحلیل لا اله الا الله دال فال دلورم تکبیر الله اکبر دال فال بل وقراءه القران القران شریف لوصل دا ذکر دے دا خبر زګه کوم بس خلص قرانی شریف تلاوت تنا یا قرانی شریف درس څو غیره کې اوهایی په خبر ذکر کې اوهایی لا وی دا ذکر نه دے ته مدارک ذکر کوي وقراءه القران قرانی شریف لوصل دا هم ذکر دے د دې عمل کومه نه د پیرمو ذکر کې کولای په بهترین ذکر حاو قرآن شریف تلاوت دي نور ذکر کوم مسته الله سبحان الله الحمد ولا اله الا الله الله اکبر په ټولین بهترین حاوی قرآن شریف تلاوت کول دي دارن والاشتغال بالعلم من الذکر دې ستره مدارک دي کونکي والاشتغال بالعلم مشغول دل د علم په حاضر کې من الذکر دا هم ذکر دی کله د درک ته تدریس کې د علم بحث کې علمی خبره تر اثر کې دا په ذکر کې نهاية ونك الله ردير صديق وخذي تياركد الله رب العزيز دفعه ما وصلتا بخنا وعجرا عظيما او لي وما كان للمؤمنين ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرا وما كان للمؤمنين دوم خطاب ده امت النبي صلى الله عليه وسلم نبي مناسب دفع ديس ومؤمن صديق ومؤمن خذي اذا قضى الله قالتي پسلوکی حکم کہ اللہ رب العزتو پیغمبر دلا امرند یوکار اي کون له ملخیرتو دا جش دې د پاره اختیار او چا چينا فرمانیو الله رب العزتو پیغمبر دلا استفهیت را گمراه دا په گمراهی اختیار سره و اذ تقول الله عليه وانا انعم عليه امسك عليك زوجك داوز رد در اسم باطل کیه او داوز صورتو صورت تلیو که سنبا ترد در اسم باطل کو صورتی کیده رد در اسم باطل داو عربو کی عام عدد داو چه چاوز صوب پا زویز تر اونیول متبنا زوی بیچه کمو که آغا با وفاق شو یا با ورطزه تلاک ورطا نزا آغا خذا بی پنکه باندینه آغستلا تردی پوری چه آغی با لکه دخپل زوی پرنگی گنه او داید دا دا دا دا آخذا ل نبی صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم زید رضی اللہ تعالی متباننی ودیو تردیش خلق العالد خبری کولی چی زید ان محمد زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخیات راغی ادعوهم لی آبائی لی مواعب الله کم اصل پلاری دی دی دی آغب و نمان زیادوا چاچ متباننی گردو لی فا غبانی میادوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زید رضی اللہ علیہ وسلم نبی واتو آدم خکر او زینت بنتجاش رضی اللہ تع دار نبي عليه السلام د ستر نور وايي ابو لهریث داریبا نبی عليه السلام متفلقه باندې واغستان اې مالدار خلکو تروی کولې کې نبی عليه السلام ته وختو د پاره لار نبی عليه السلام جو پن زاهی مو پلار چره انکار یو که دا غلام کړه دې دا عمو مالدار خلک چې څه دا وسه کېده بل طرف نه ام الله تعالی عنها په خپله ورته आवाज ورکړ مو تاسو د کومو کوري تاسو ګوې دا راغله صبح نبی علیه الصلاۃ والسلام تاسوږه واپس دوی مور پیرینګ اخر رزا کیو نبی علیه الصلاۃ والسلام زید رضی الله تعالی عنهم ته پنکاه باندې واغسته د کړي پنکاه وارس تا زید رضی الله تعالی دغی سی بیا سامقه غلام سی زین طرف ته زینب رضی الله تعالی خوا مداغ سی بیا د مالدارو او د خانان خلکو سی بیا تهو فخامه خاص مالدارو کړي کله مالدار او غریب چاپټر یوزي په مشکله برابر راځي اګیځونه برابر ني خزه چې دې هغه ځان وکړي یع مالدار دي هغه ځان وکړي که خزه غریب ده نه هميشه فارغ خزه خپل کوي او که خزه مالدار ده ځان دې هغه ځان وکړي اكثر پور برابر نشي راستلې کله ځوانو طرف ته چې دې سنا په يو شنوالي وی نبي ام تناس پور برابر راشي پکته دې پور دې برابر را غي نبي عليه الصلاه والسلام ته زيده دې الله او تمرغه دې الله په نمبر او چالاکي کیمات کرا زمو هغه خبر نه مني او خبر داوی چې زبا هغه ته طلاق ورکړم نبی عليه الصلاه والسلام او پر مې د دې ویته ده پني که خير دی له وخت سره نبی عليه الصلاه والسلام هم په کاله کې د زوج د حکم کولو چې نبی عليه الصلاه والسلام په دیو جنا چې هغه ډیر مزر خلک موږ کې خور کول نه دا کوم راغله خبره وي کوم دغه څه بیا پاتې وي دریم کچري طلاق دی په حلال چیزونو کې مخکې تیسو نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلو أبغض الحلال <سؤال> إلى الله الطلاق وكما قال حلال السيزنوكي يقول لما بغوثي ذا الله تا حضر طلاق دي اجر جائز دي فخوخ ندي الله رب العزت النبي عليه الصلاة والسلام دي وجنه منك فكرة نبي عليه الصلاة والسلام منك ونبعام سوى وقت تير فخور آخر نبرا فريده داخل دي ورس ورس وشيني وي ستاري وبرداشت دي وجنه آخر كده طلاق ورط ورخو اللهم رب العزت بده كلوه حكمت أصل وجدا اللهم رب العزت رب در رسم و نهو او ختمه چه کل جده کاروی پا قبله ختم چه و نبی هره اصلاح و اسلام چه که دهه پا قبله نوی ختموکره ده ختمه دلونا از کبل ختم چه یو دائی یو بیان کون کې یو مسلح اغا به اول زن نشروخی اغا به اصلاحی دیا خلفو کرادی دی واجن اغا رسم چه بی متبنه به اغا زوی متبنه کونی ویشی ده آغا خزک اول دا خو عربو کرسف اونه بیک کرده لکر اغا ز او شریعتای جذل ورکړې دي چې هغه تا خپل ځیخونه دي خپل دي نه وری د خپله بیا کولې چې تاو طلاق او چار مرشم زارت الله رب عزت دراس باطل کولو شه قرآن رحم الله ذکر کول زموږ په اړیکو کې جوړې وې چې غاني او داس زوینه وړېږي چې مړې بو شو لکه څنګه چې دی لاګو کېږي کمه روشي سو په وېم نشي ځینځم وړې دي سمې تی نا واډي وکړي سو په به چې غاني ورته کسمه کسمه روټې غاني پکې وي او بیا پرې کې درېنې لږ مالدارو چې ویناو غي سکه څه فراکونه بیا تیار کړی او څرګندو یو شی بل کې او کله ورنه باندې جوړي دبل راغولي دبل راغولي داسې وباهنه ده اصل مویلخه چې څوک راکني غمره هغه له ښای واده کې خلک راکونه کېای چې خلک دي لیکن مړي سوکم سوتهم دي لیکن کې نن سبق کې د تسهیلاتې نیمه غنټه کې تړې بل ده تر دې چې فراک ده تر خپل کوټم تر دې چې لری زم دې دوه غنټو نه زیات ده چې ی ور ړ روژې ول شي نو بلله ځول لګن لغ نه شي ترلیلوبرې وکي که نه په دا یو ور دی خلکو چې د اوندقې کله کاي پهکې را چې لي کله چگانې چې لېږي او چې سوکم را ورتهه چا وررکې نو یو لا پې چې دی چینې وللی یو پې خنداگانې جوړې جوور پې او کله پهې خل خو فرونهګوري دا کې مکت هم کار شروعدي د ش همخورران ده ملا فرم چې زمان مړ و کول کور عليه وفات کي کي اعلان ته وي او تنه راو کاړه ته ونه راوړي او کچا راوړمکه زيګم مې ورته فکرې او کمالت غمل راجين وادرنه راجين دغه څه برازي زی په واقف ورغمتي کنه خلق کولوانو کرا دې چالي پراګي او کول کور کې دې پراګو کې دلته دې پراګو مالک څن راځي اما قواجا ورته کول کې چې داو پراګو نو دویره اساس څه واده کې دې موري نه جوړي بلکې مړې سيادت موري پوری وي بلکه سنت طریق خداوشي موري والو لپاره تیار دي غرسنګ چې نبي عليه السلام جعفر رضي الله تعالی من جوفات شه مبي له سلام کور تراغه حکم يو کو اس نو علي جعفرن دعا من دا زه جعفر کول او کور والو د فارق خوراک تیار دي داون پر نه بي له سنا غوژن ذکا بينو قد اتاهم ما يذلهم دي تهغه تراغه لوي چې دي مجبورې کړې دي کړه کې کور کې مړې او شو نو کور والا باندې بخل خوراک دي د کم موری والاو ته غمره ب دی نوقع هغې خلکو باندې فرااکونه کوي او د یو د خوراغم کوې د ل دپراغم کوې هغ خو د سره غم ته و پرې نو پهلی شي درې ورځو خو چې دی د موری کور والا پهغم کيوي نه هوی خختل قاک نه پخې بلکې خلک کلې محلی والا چېې هغ باندې بهپاک کوي اودلته چې خلک د مړ والوونه فاکونه کوي اکثر م چې قبللو دی کو چې د زو کورې وا غریې ال کو د سره پرراغم مړه مړي دغه غوې تاریخ الان چې کوخه او خپل جهاز په دقیق نبوي جنازې ټیم مقرر کی دارنګ ویلا کو کې اول روزمانه خیراتلوګانی و غیري وی دان درې مې درسونه دا تې کی موري کور والا باندې کې درې روزو کورې پاهي پورا کولی شاغين وسوني شوړلې او رستو يا درې روزو نه رستو موري والا کې دات خیرات کې کوم روزمانه فورشې ها خیرات دوی په تخصیص به ورلنه چې خامہ قصد د زیارت ورز بقې بل روزمانه ویني یا ستر فلسفی وکي بلور بلا ویني چې ستېمه خو خښه واسه پیدا شي نورو خيالات ډيري طریقې ته مدرګه دي ورکیو طالبان هم دې ورکیو یو عالم دې ورکیو اړيكي کتاب واغوي یو غریب مسكين کور کې څلګي هغه دې واخني طرف دا یو طریقه هم د خيالات مده چې مختلف طرف ډيري په خولو ته خيالات وي واصل نه خپل ثاني شو دې ذکر زیات کې یو خو دې لپاره پرپري کړی یا کاری لري لري کوي هم څه چې ته خبر شو دې ما سره خو طالبری ورته یو مسكين ته دې ته خبر شي او جریږي ورسخه یې نو ډیر خلک پاغي باندې خبر شوکرات وغیره ورسلوکو نو دې وجه باندې خلک د دې شوګ ډیر تیار کیږي نور تر باطل الا باطل رسم الا ختمې کی شاید د خل ځانې شروع او کی نبی اسلام باندې الله رب عزت د ارسن ختمولو یا کاله چویل ته ها تکا انعام الله علیه ایحان کړو الله رب عزت په هاغه باندې ایحان په الله سره وان نم تعالی او تا امتحان کړو باغبان ابن ابي السلام چې تا غلامین آزاد کړو هم سي که کا زوجگان او تاسو ځان سره بي بيستان وتق الله او ويليګ د الله نام وتخفي في نفسك او پټولته په نفس دا کی الله مو دي هي چې الله حري الره کركون کېو با خلقوی د نبی السلام خپلم خوښه و جره نکاه ورسري او کما نبی السلام دا خبره پټوله خدا خبرې نه لګا دا پیغمبر پرشان کیسمره غوستاخی ده چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ټینګ کې ماتل کاته څو ځان نفر یې مرنه مل نه کوله او چې نبی کې نبی رسول څنګه دا خبره وکړي اصل کې پټول دا په نفسه کې ملو اللهم دیج الا غیر رفکر کون کې نبی رسول الله دا پټول یې راخوړل شم کځبې نکاح باندې واغلم کوم دغه څه پری خو دي لشي ورډې له شرم خبردار څومره کومینه ته څومره ماندار خلکو هم دغه څه یې پری خو دي لمی شي او کځور ته نکاح کوم نو خلک به چې دا خبره وکړي چې مصدق ناصرین کاو کضا کوي ورته څنګه دا به څنګه وکړي شي والله دې غارته می تاسو وو وتخ ش الناس یریدل په داخل کونه روح منی دې کځور تخ ش منی اعتراضین په داخل کړه اعتراضات سم یریدل والله اوې د الله راپ زت نه اکثر دا پونووا غکن اکم رسونه ک دي دا سره دو ووجه دي چې خلکو اعتازون میېي ځکهو یار خلک به کميکه ماداره وي دې کار کوم چې خلک ووي غریب وي دا خلک بهوي کميونه کو پهی باې ک دی ډ ات او د خلکو دا وجنه خرابله غیر کومطرې کې ديغلطې تر ک دو وجې اکثر خلک دا خلک بهته اور <سؤال> سویدا څخراتم کویر خلک به تو کې او په دې خیراتونو کوو چې دا په بل او رضاوته په برې طریقې کوو که الله <سؤال> رب께서 ډیر حق دی چې یو یې د دین او خلکو مجبورې د وجنې کی ستر بیا په ثواب نه ملای ویږي کته الله راځی ته کې مقصود نو با فلما فزاد زید منها هر کله چې پورک ازید رضی الله تعالی عن دین حاجت ضرورت ازید اصفر تسيل دیکر که لن يذكر احدا من صحابت في القرآن باسم غير زید بن حارثان قرآن شریف کی زید بن حارثان بغیر رضي الله وطمه بغیر ایچان نم دیو صحابی من رزی که صرف دذینم ذكردین سکره که زید رضي الله تعالن هم دذین حجتو سکره که دذین حجت زوج مکحا نکاح جدر کمون تاتا دیده پارا ش نشی پا مومنان باندې بانده حرجون ستنسیا په ازدواج اځاییا اېهم په اړه د نکاح د متبنا کې په اړه د تیسو کې توضیح ترونه وو بیا قوم چې خلک سره نکاح نه کوي کله چې ګوره چې د دینه ضرورت به حکم د الله رب العزت کې ځونکې ما کان عالم نبی نه په نبی لري صنعمان من حرجن فزنکیا سیمه فاضه کې فرض الله چې مقرره کړی د الله رب العزت په اړه ده پریقد الله رب العزت پاک اسانو کې چې تیر شو مخ او دې حکم د الله تعالی اندازا اندازه شویل کتان پرتی رسالت الله پیغمبر الله رب عزت او یری الى الله رب عزت ولا یخشون احدا او نیري به هیچ مگر صرف طرف الله رب, رب عزت ما وكفى بالله حسيبا او کاصده الله رب عزت حسابنا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين دا څنګه کتاب د امه د نبی صلی الله علیه وسلم ته محمد صلی الله علیه وسلم بلار احدین دیو ته من رجالکم د صلو استاسونه زین کسال دا ذکر د نبی صلی الله علیه وسلم د کی خو د خو جری الله تعالی بنجو قاسم و طاهرو دارنګ عبد الله دارنګ رضی الله تعالی علیه بنجو وسنګ وی لیکي د نبی ابراهیم داغنمو نستون غوی لکه جنګی رسول <سؤال> اسلام د هیڅ چاپرنه دی دا ری جواب اصل <سؤال> جنګی اسلام د اولاد د پښمحموالیکي وفاتیو صغار مجموالیکي بابا وفاتیو نو غږ اولاد د نبی رسول اسلام نو دای سګونی چې محمد زری محمد نبی اسلام د ښه کیپ لارنه دی نو محمد صلی الله علیه وسلم تر دیوتنه 70 ساډه 30 ساونه ولای کړه رسول الله هی لیکن دا اللہ رب العزت پیغمبر دے و خاتم او آخری دنبی علیہ اسلام ندے این آخری پیغمبر حدیث کرا دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی نبی علیہ السلام فرمیزی دنبی علیہ السلام ختمون که زمان رسو نبی هم نشتی اور او دے اللہ رب العزت سحاری و سیزمان دے پوحا یا ایوہ اللذین آمن رزکو اللہ ذکرن کتیرا اے ایمان والو یاد کی اللہ رب العزت و جل وعلا ذکرن كثيرا فیادلوا علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پینتی سے ذکر ذکر کریو وجہ قرین اللہ تسی ہم زکرات دی ویلکی یہ وجو نماز ذکر پی نبی علیہ السلام تو میل لایزال لسانکا رطبا ذکر اللہ لایزال لسانکا ثابتو اے ثابتہ ہمی شدید استجاب رطبا لنگا ذکر اللہ اللہ تو ذکر ترا ہر وقت جیب ان اللہ تا تا معنی کہ اللہ, اللہ نو اشارہ دا د څتر طرف دا چې دا زيات الله يا دوي مخکیم کثیرن ذکر شي قسم کثیر ذکر کوي چې ډیر زيات الله يا رب دې یادوي دیمه امام کوتبي رحمته الله ذکر کړی چې جکري چې څیز ذکر شي ذکر په پیر هغه ما جرا علی الاخلاص من القلب ذکر ما جرا علی الاخلاص من القلب دا د زړه چې کم ذکر تهون کی وي هغه ذکر کثیر وی کی نو اشاره چې زړه ذکر کوي په تر ولانه کې ذکر کوي او ځیک د سره د ذكر د حقیکت نه خبرې او دی او غګکرهتون وواشي اووسله الله رب زتله را سبا او بګا ول دي د اللهاد د یووسول عیکم چې نزول د رحم کوي په تا اوس باې یووسولعلیکم ایمان بخه ملار داررنه بلالره مالی م کكثير کو کاو ځیک کړي دي یوسول نظت الله رابول زت ته اوشي نزول د رحمت او کلو صلاة الملائکة الدعاء امام بخاریت ذکر کی ده فرشدو صلاة سشده نهاق الدعاء یعنی دعا کی ده رحمت ده نزول اللہ رب العزت عزادی اصولی علیکم ده نزول ده رحمت کی پتاسو و ملائکتو فرشدی ده اللہ یعنی دعا ده رحمت کی جل اللہ قدیبا ده رحمت حسین اکتواری دیدت آراج و بازیتا سلارا تیرونا راناتا او دی الله رب العزت و موهنانو باندی صحیتهم یوم یلقونه يلقون... سلام پیش کشیدی پارز نامی په دیما موخا مختیگی نیو بالسلام پس سلامتی ہے سلام سلام بوی و آعد لهم عجرا کریما او تیار که دی لرا عجرا کریما عجر ازتمن یا ایوه النبیو ای نبی علیہ السلام انا ارسلنا که یکنن لگلی ممتا لرا شاہدا یا خو گواهی کون که یا شاہدا مانا بیان کونکے و مباشرن شاید ہم شاید زکوئی گواہی واسا چاہ گواہی کونکے نو گواہی بیان دا و مباشرن یا قیامت کبت گواہی کیں و مباشرن او زیر ورکونکے و نظیرہ او یر ورکونکے و دعین ایلاللہی اورابرن کے خلق لرا ایلاللہی دا اللہ طرف تا قرطیوی اے اے الاللہی اللہ طرف تا تبلیغ التوحید بالله یو وایي طرف ته توحید تبیق کول داخل کو طرف, طرف, و و دا طرف دا دا دا سوال ځان الله طرفه خلق کرا بریلی په حکم د الله و وستراجم منیر او ډیورو خانه زیر اور کا مومنان ته بشکا د پار د دی طرفه د الله نه فضل ویلو او تاویداري مکه وا د کافرو د منافقانو اول سرت کیلو یا ایه نبی یو ته الله ستات تل کافریو څخه ویشو تا دې دایری موږ کوا د کاکرو د منافقانو وجع عزاقم او مخ ورواده تکلیفونه د وینه تکلیف ورځې په پریدا او ځانو بارات الله باندې کاثي الله زموار يا اي هلذينهم اذا نکحتم المؤمنات اي ایمانوالو کړئ چې نکاح کوي تاسو له مونږو نهانو ځانو سره ومنه څلښت مو هن بیا طلب ورکې دي من قبل ان تمذو ونه ما کې را مرته کولو دې دینه لکوم <مالك> علي نه من عدین پس ن د تاوتلا را پهدي باندې سر عدت, عدت کا عدتين عدتين بس دور خطاب خطاب تا یو زنانانه نقا وکه او د نو کې تللا ور بس او ده د دي پهمت ی اووه نه پس پیدا وررکې دي تا سر یوه نه او پرېدي لران سرههنند میله په پرېخلوووتران یا هننبي دا ختاب ختاب نهبي ل یا هنن مبي اے نبی علیہ السلاة والسلام انا احللنا لکا ازواج کلاتی جی کنن حلال اکتوری مونگا دا پارت صحابی بیانی آغا آتیتو جور وغنی چو ورکیت دیتا محروم دردوی وما ملکت یمینو که یو قسم اغل دنانا چاگیتا محروم ورکی محروم محروم محروم وردوی وما ملکت یمینو که اشاره پده که مملوس ہوتا آغا چه مالکانی خلاق ممّا اطاع الله عليك دعاغنا تحصان فإن الله رب العزق طاباني ندوين كسامن بيهل السلام وزيزو سلم کاحبولي شون درين وبناتي اميك اولونا عميك دطرور سان اميك دطرستان وبناتي اماتي اولونا دطرور سان اماتها اطرور سلبلار سرحه وبناتي خالونا دمامات تان وبناتي خالاتك اولونا نما ماسیگانو ديګانو داخلا ها پرور دې مرده طرف وي الله دې هاوا هاجر نما دا کې دې د دې کړه تاسو نه مهاجری خزيني پنيکه او څه شي درين و امره تمونه تاسو نهونو به خدمه مومینانی ان وهبت نصها كوي بخلونك كل النبي النبي عليه السلام ته مار اسم مره و مف ما پنيکه کې واغلا وزان تاسو در کومه حواله حكومي راته نبی عليه السلام داونه بغیر دمه هر نزنانیم پنکه آغسته شویم مهرباندی هم. مهاجرین آغسته شویم نو نوری آغسته شویم و ارسرام مملوکیم آغسته شویم تکم بینزی وی بی او عزادیم ندیر اسلام پنکه آغسته شویم. آنو قلب پده پارا سلور کسم زنانا سلور زنانا جایز وی. فی یوتی مانی سلور نزیاتی پنکه که میشی ساتری. فی یوتی مانی شی دوتی مانی شی نور نوری کولی شی که تلات او په یوکې مع لور خ پهکان کې شيستالی او نو بیا ل سرات او سلام د لو کسمو کې مملوکې ینزو کې داته اجرو کې دارن چا چې موررکې او موي باغیر د مر والله د لوو کسونو کې چې نوبی سلام سومره کولی شوي نو بیا السلام سلامې اجازه نو بیارات او سلامه ځین کې او سوال دا را ځي که نبیه ریه السلام و سلام و لیده و دون اجازت پر کرشو. امت تا سلور و دون اجازت دی او نبیه ریه سلام تا دی رو بیان اجازتو دی وجد تا. نیو دی وجدو سو ذکر کیدی. این واحبت نفتها قویب و قضان قول نبیه ریه سلام تا و اراده و دا نبیه ریه سلام اینستن که حا دا چنکه او کی نبیه ریه سلام بی سلام بیاوست و قولشن. خالی سوط اللہ که من دونی مؤمنین سره که زنانو صرف خوخی واری ورازی نبیر اسلام تزان پشکیشی ما واقعا می بیر اسلام صرف تکنی که که کمشی نبیر اسلام خوخی شوا بخنی خالی سوط اللہ که دا یوازی د دا دا حوکم دا پارستان سواد نور و مومنانو نا تحقیه طرفو یو مونگا ما فرزم علیهم آغا چه مختار رسولی مونپدی پا بارد بیبیانو دادی که و آغا چه مالکان دی خلاسون لَکَی لَا یَکُونَ عَلَیْکَ حَرَجٌ کِنِشِی پتا باندې ستنکیا یوه په بیان د مصلکی نبی علیه الصلاۃ والسلام زیاتی ویوانی یو وجره حقی دا و لَکَی لَا یَکُونَ عَلَیْکَ حَرَجٌ کِنِشِی پتا باندې ستنکیا یو د نبی علیه السلام ملګریه زیاته ویوانی زیاته وی نو خامخ بیان قتول مسلمانانو نبی اثر زیادی خپل مسلمانان مسلمانانو یوه د نبی عليه السلام ملګری زیات شول بل ته والا خلک زیات شول کبهار وړېروم تاسو کو گورګ ورته بیا بي نبی عليه السلام د تسلي ور کوله د دې وجوانی کړي نبی عليه السلام د ګین زیاتی او جذب اجازه ورته او دې موجه دا نه نګری صلاة و سلام د کوم وجنه کړی نبی عليه السلام زیات د خزي هغه د سعود د وجنه هم کړی خودا دا او لريلي <سؤال> صلوات و سلام کوړي اول والي <سؤال> خدایي تل کوبرا رضي الله و تعالی عنها تري کړو خو خدایي تل کوبرا رضي الله و عمر تلويخ کاله او نبي عليه السلام عمر پينديش کاله ور تر اوکون دای عائشہ رضي الله و تعالی عنها کالو کاله او عمر کې دای عائشہ رضي الله و تعالی عنها واغ کنه کاله پس مدینه کې چې دای عائشہ الله و تعالی عنها نبي عليه السلام ور ته او دیا کتل عائشہ رضی الله تعالی عنها اتل تسالمشا مې د عائشہ رضی الله تعالی عنها کونډه شو غاران حفصه رضی الله تعالی عنها نبي عليه الصلاه والسلام سره واده کړو نو حفصه رضی الله تعالی عنها کونډه شوه د یوچنا حفصه رضی الله تعالی عنها ها نبي عليه الصلاه والسلام ته نکاح باندې واره وځه د حضرت چې نبي عليه الصلاه رضي الله تعالی عنه ابوبکر رضی الله عنه جو په دې په نکاح خلا ریاستین کې دې څه شي او بکر رضی الله عنه څنګه خبره ورته نوتا عمر رضی الله تعالی او عثمان رضی الله تعالی خبر او علی رضی الله دې دا خبرو کان د دې یو مغاره کې نو عثمان رضی الله تعالی څنګه بالکل شو او ابوبکر رضی الله تعالی څنګه دې څنګه دې عمر رضی اللہ عنہ پسنه وې د عثمان په کار باندې ما ته ډېر و سره هغه جماعت بالکل جواب رانک بازی عثمان رضی اللہ عنہ د غاړې خلیوه څنګه ویلې اسلام او دوه پر مې الخير دې خبر وګو زبا عثمان ته دې خپلنا حجنی ورته پنیکاه کې ورکه او هغه پیته د عثمان مخفعون مې له وشي دې کار وګو خلک یې رانو جلاو څنګه کې دې شي چې هسپینا خخذا عثمان رضی اللہ عنہ ته مې له او حضرت رضی الله تعالی عنہ عثمان رضی الله تنه خالم مليوشي عثمان رضی الله تعالی انتا نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم ټول نور هغه ورته پنکه باندې ورکه دغه ځای یو می کلثمر رضی الله تعالی انها وفات ته رخیا رضی الله تعالی ورته ورکه د نبی رسول الله نور هغه قاعده حضرت رضی الله تعالی نبی سره وا حضرت رضی الله تعالی نبی په خپل پنکه واغښتنه نبی سلام د عثمان رضی الله تعالی تنه به ترو دا کله سره نبی رسول الله مو کا دارنگ نديرے زرمو مست رضي الله تعالی عنہ نکاح کولن دارے دا, دا نکاح وجداوا تهاو کندش ویوان او اصل دا ہغے نکاح وجا دا, دا حقیقی او دعوا دا ہغے اثرو نديرے اسلام پن نکاح وارتا او انہاں پپلو مست الله تعالی عنہ کولا واہ ذکر زما خاون راگے ما توئی اعتماد نديرے سنام دا حدیث اوریدلی خلیے انتن تمتی وقت کی تورتی بےمتی وقت کی ان اللہ و ان الیہ را يا رب سيدي يا ذوي اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها يلما ما تفضي مصيبه اجراك يا ذوي بينت سليل الخلفاء الذي فزمات خني من بدل لك الله رب العز بدزين بينتر اجر اودي مصيبتي والترسيدي لدينه خني منت ورتوت حفظ ام سلمة رضي الله تعالى فرمايت لما خاوت ام سلمة رضي الله تعالى عن لما هذا حديث يا ذوي واسه خیال کی مراد لسمه ما ته ول هم نه ابو مسلمانه به تر خاون کړی ملوشي ما ته کته تهونه زندگی کې پمای غسنو وکړي ما ته زړه خبره نه وکړي نو بیا هم د لویره سنان خبره من نیته نو ما هم دعا غوېده چې کله ته ام او پس دې د ها ما دعا اثر ما وکړي نبی عليه الصلاۃ والسلام ماته د نکاح پیغام را طرا کوه نبی رسول الله پیغمبر ما زې دې څلته یک یو یوشدہ جما غوسف ذاتدا اسن کی ساتو بی ادبی ران اونیشی جما کوئی ترسی دی نبی علیہ السلام کو میں دا وسطے اللہ تے نکاح کر وے خدمت کی دے ما وتی دسی گڈی معنی میرے سلام کو میں خود زوان نیما درن چھت معنی میرے سلام تو میں جما واڑے دکھی نیوی علیہ السلام کو میں قطار میں کی جما میں کی, کی او نبی علیہ السلام دا نکاح بانیاز تن دا کندہ او خاص کو منتظم ہم انتظام اون کی نبی دا نکاح بانیاز تن برے نبی علیہ السلام <سؤال> دی بیو زینب رضی اللہ تعالی عنہما قرآن شریف پڑھ پڑھ کے آگے واقعہ بیان کیلا اللہ رب زد کولو دارنگ بلوا امی حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دادا نبی علیہ السلام دی بیوا دے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جوڑا داوہ دا قاون کہ بے پابہ جو کہ مرتد سی نبی علیہ السلام دے فری خودلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے استفسار کا طور دا دوست نے یوں جے گل دے دی په زه زندگی بیبی نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم په نکاح باندې واغو صلی الله او دا هغه اثر دی چې پکې نور خوشی وي دا وی په ځکه چې بیر ایمان محبت لري تاسو برکت دی نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم جویره رضی الله تعالی عنها جویره رضی الله تعالی عنها چې کراغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه باندې ستاره دی دی او ځنا نبی هغه په نکاح باندې واغو بڑے وی وی دین اندیار اسلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دا له خیبر دا بادشاہ لیوا او کله کې راغلله نو خطر دا دی واه چې صحابه کرام رضی اللہ عنہم کې اختلاف پیدا نشي به کمالی نعمت او یو نظم ما تمیلوی د مکایوت بل بخافو بل سمیلای شي بل بخافو نو اختلاف یې و نه دی له انصراط او سلامي انسان او د ټول انسانو او خپلو انسانو خبره رسیدل چې هیڅ اختلاف پیدا اوني ګيلي صلالو السلام جان ته کوم کہبانې کا وهغه باندې چا اختلاف عمرانه دي چې اکثر نه کاغانې چې نبی عليه السلام بلی دي مې بي عليه السلام چې په دی وجه کې چې اوذر په خراج نه نبی عليه السلام می تاسو لري دا چې کم خلک دای ترسي چې انزم الله من ذلک جمرتاس شو بي پیغمبر او تعظم رضات من کاغانې کولی عليه دي اصل وجوهاتنا خبر نبي یو وجه داوا چې نبی اسلام ملګری زيارتي تسلي ده لپاره بې موږه داوا نه دی لري السلام کې نه کار کړي د حضور د وجې نه سر د اوزر کې درې موږه د نکته نه دی لري السلام بیا چې دیو نه سره کوله د نبی له سلام دوه قسمه ژوندګي و اګه هر انسان دوه قسمه ژوندګي یو اندرونی ژوندګي وی یو بیرونی ژوندګي وی یو د دننه ژوندګي یو د یو یو د پور دننه ژوندګي د بهر اسلام سره ژوندګي کو نمونه و مخون په دې صورت کې بیان کړل لقد تان لكم في رسول الله عصر حسنا نبيل السلام سول زندگی د انسان ده فارخ حسن مونوه سيده بحرق و صحابه اکرام الله و سم نبيل السلام زندگی ده انسکولی محبوظ کولی یادوری ده یو یو عدا دنی دیل السلام خیل ساتلی او شمالی سرمیزی چې و بولی د انسان اقل حیران کی نبيل السلام معمولی معمولی عدا صحابه اکرام دی الله و سم محبوظ شمال ترمیزه مکمل پده باره که ده کتاب ده نبی علی اسلام یخصره ده نبی علی اسلام دیره ده نبی علی اسلام تعلقات خبری ده هر چیزی کردی دی و دو این طرف ده بحر خودم ردید صحبه اکرام رضی اللہ الله ترانمو ده نبی علی اسلام یو یو سکند زای قول نو پکر محقی ده نبی علی اسلام زندگی محسوس دکا دو این طرف که دکور زندگی و دکور زندگی یو بیبی او دو بیب بلکه نبی علیہ الصلات والسلام د ټول زندگی د فارم یو لوی جماعت پکارو او نبی علیہ السلام د بیانو طرف دی وجهه نکا اوکا دیو جنا اشاره جل الله تعالی نه صرف دا دی आवाज د اشاره جل الله تعالی نه 2200 د حدیث را نقل کیلي 210 د حدیث او د حدیث لوی مجمع د اشاره جل الله تعالی نه نه په یوازې باندې نقل کیږي د صرف کی نبی علیہ السلام حاوی کوم خپل یو ایاک نو دا نکه نور د اسلام ته نور خلکو لې دې کمرې وځلا په ډیرو او دا نکه ټول <سؤال> بوخاري کې دې تکرار سره تفاصل <سؤال> کېږي په در احادیث راځي او بغیر د تکرار کې تفاصل په دې زر او نو دې ر احج ر دی الله تعالی ته وي आवाज باندې کېږي د سو ته احادیث منځي دا او ته نبی له اسلام نه په आवाज باندې نقل دي دا آیات د 250 د احادیث را نقل کولای دي څو له خدمت دی ائشه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام نکاح نیوغه سی دا کومره د احادیث لو یو مې یو بیل سند څنګه معلوم شوی وی بل اائشه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام نه هر څو وی ذکر تقریبا د نبی علیہ السلام د وفات وروسته له خل او پر صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اائشه رضی الله او علمې ته ګوښتنې بیتنه کول سم مسلک وی ان خپل اائشه رضی الله تعالی عنها د اصحاب کرام الله تعالی عنهم نداغه نبی دې اسلام سره د پادکی دلو واجب وا ورنا دمر علم اشاره دې الله تعالی په خپل کوری رسول تعالی په نکاح کې نشوال کولی دا رنگ دې یې سلام الله علیه وسلم راج الله تعالی نه سره دې چوند وا روپې نکاح شو دا دې سوا اوش په احادیث خود د نبی اسلام روایت شوې دي چې نبی اسلام د په صفه مين 367 احادیث د نبی اسلام دین یو ځمله یو کې تاسو ګورئ دا رنگ له نورو بیان سره په نبي عليه سلام درنام حاوی ووږي چې ځان یې یو کتابو هغه یې نبي عليه السلام بیر عمل خلق تختاره کړی دا وځو چې نبي عليه السلام دات ویګا بیا نو سره نिकास شریږي څلورم اوه وایي چې ټول خلک د اعتراض کې نو څلورم اوه اجازه پیغمبر قوت درځي پیغمبر قوت طاقت سمروي په دې باندې کې حاضر وایته دا مال میږي چې یو پیغمبر طاقت د ثویر ته جنتيان طاقت او یو جنتی طاقت د دنیا د تلويخ او پهلوانانو تاسفوي په ری حساب باندې چې اورګې نو د نبی له اسلام نم داتري بینه او قولي شوي طاقت لرلې کړو چې نبی له اسلام کې قوت او طاقت درخدیاته او د نبی له اسلام قوت او طاقت معلوم دي په هر ټکه موقع د غلب احزاب ذکر کېدله څومره لوی ګټه نبی له اسلام په دریو زمينه باندې منند کړې دي وروکانل هغه مشهور پهلوان چې ډیر ستنه وكړي کوې واټ باندې هغه راغورول او دی کان په یوااز رو ق شو راپو کولی نویر رانې ولي په یو شې اونچ ک دی را بغي د نوبی اسلام دومره طاقو نویر ران زیاتي وبی دو زیاتې کول چې دا په نویر اسلامیرر زاره کړي ده ل لاکن دا اعترا نه کوم خلک چې دا اعترا دي دی د پاه چې نشي پتابانې په تنکیان او دی الله رب رضت پوه او مهمربان زیات تور ی من تشا او من من راو تخلي شي مسقول شي حالته تاسو که شي د بينا په تو وی له کمن تشاءو راو تخلي شي دا هم که صفه شي نبي عليه الصلاه والسلام ته بالکل اجازه که یو بیبي ته چې لږ لږ شوي برت ورته ورخليبريتي یو نه ورکول نه دی السلام ته دا اجازه خو په وجود د بیع اشاره جي الله تعالی نوروي نبي عليه الصلاه والسلام بیاین جمله انصاف کولو چې شبي برابرته بیانو بي کې تقسيم کړی ومن یوتریتہ او هاوسو کلاته می مندا اچان عذلتا کی جدا سری یتا یی نه ها غلطی تا سر یو دیواله بلا جنا حالی کانی چه گناہ په تابانه باز سو دار جل الله تعالی باز ذکر کری جنبی علی الصلاه السلام دا ارادو پر جذب او تلا کو رتما او دلیل است ک دی هاو بیکه ر جل الله تعالی توبه کما اعزمنو دی گری دسترو د بیبیانو ک دی نبی الاسلام بیبی یو جری عائشه رضی الله تعالی عنها ومتحت اتراض اين هو فاول دان weaving ترات من په الله اسلام نور مبتد نظر و ادوجه اتراض نجا نبی آلها معفل صها اللہuta یا برما هل هو از مرس و اenza هر و ترتيام دانش آمد و حسن اما وقوق WEWات حامل این رحب و مきます نبی ganzير Burnah میدونین حقال يا نم انا یزو خید دعا الحد stare این طلب ان شکر دعنار بعدان شان هم اُ الغرايہ دیوδان تغویل و ح описuchد جیئے سائخت اعان طلب ان اسر جذ او خوشاله کی فهمسته باندې چې ورکیته دې ټولو ته الله رب العزت خوږیږي هاه چې پهینو تاسو کې دي دې الله رب العزت بوها او صبرناک زات لا يحل لك النساء من بعدو دې حلال د فارست زنانې من بعدو او پس دې سلورو قسمتونه من بعد دا منو کې روز دې ویلې من بعدو پس دې سلورو قسمتونه کوم چې مخکې 50 بریا ته سلورو قسمتونه ذکر شول دي نه به هم ورته نشي ولا بد دله بهنه من ازواج اولا چې بدل کې ت پهديبانې ولا بد دله بهنه من ازواج نهدي مطلبون دي یو داک و ذ تلا کې بل کاته اوکې دوی مطلب عرب کدارت سمون جارب قوزیاتو نوتر جارارت سره چې د غرت د انسان من لا شي نوربو ک دامو چې خذ برلو ل رابدلوي یو افتته زما خلا ما تپله خذاکه بعضوي نهدر اسلام تو تننده الله بیر اسلام د دا خبره کوله کوم روې کو والانته ته ل به نه من حواي د خصو په د وا ب نه کې چې تاغ تخص د وکو چې دا سره واخلي ولهواجبته خصنو نه اگر ک تعاجب ک چې تا ل را خصنو نه خالې جمال غې الله معاملهکهتیینوکان مګ چېمالکانې خل لاستا ینینزه هابل الله پرزت تاارسی باندې رتی نهګدانان ایمان لو ای ایمان والا اومد داداخل لږي پورون د نوبی سلام ته الله اونه لون مګایې اجت اوکي چې تازتان ال عام دپارهلهخوراک غیررهناو زورنه اناغو ک تازوتهدون کې زوخ د هغې ته داې یو پور لا وته ه ول لو یوې بل چې سورې یا به را شپور دنه خل د کور دنه حالات بیا خل تپي مما شو دا عام د مما عدت دی یو قصی د دفته سی زینا ملې شي دې چې کله دعوته او غیره کړشن ویجاب او دعوته حدیث کړای دي دعوته په لوړ ډول د یو مسلمان قبوله باندې اخ دي دا ورو کوټه امره غیره د دې چې کوم مقصد د بازار ته مکه مقصد سره کیرو دې په طرفو تلرو دې اوخه کله دا تیرای ځماله کوټه نه واغره بیا ورله لاڅي یز مقصد د بازار اچي ځان درې ولکين اذا دعيتم تصدر لكن کله چې تاسو رو غلشی داخله کې فاذات فا علم کن کرے کہ فراغ بیتاو فست ځای نشو فست تن شروع پک فارشی ولا مستحنين لحدیث او مين تاريخي د قال د بل عدد وکړه چې زې تلاړې خوراک او وک در ځم فارغه کا دانه چې تکینه کری یو کی سکوا کله بل کې سکوا او ان کور ولا د باندې پنشي یو کور ولا منوډر کا او مستربیم مل مختنی یو تن قسمی تا خو ځان ځګارکې نه ګلوږ ځګار نیوي د خبر او دې ته غوښتل چې د هغه په دا عادت د خلکو په ډول ډېر خراب کیږي دا ډایرکت تاسو نجاوي طرف خراب راغلی قراندارو قرایتو چې دې کی څه شرم خبر نه کوم مقصد سره خراب دې خراب را له دې په وړاندې خبرو دا نور مې اصل اصلي واقع داوه نبی عليه السلام جنګ رضی الله تعالی او تنه ها سره چې پرې نکا رضی الله تعالیو سره دعوت ویلي مګړیو څه نه داو صحابه کرام رضی الله تعالیو نه نبی عليه الصلاه والسلام دنه کوم دبوطو کمرې کې کینو دي دا فراخ فراخ خاصه تیار کړي دي کله فراخ کو مې دې خبره لګیا خل نبی عليه الصلاه والسلام چې مې عليه الصلاه والسلام فاصله داغه داخله چې فاصله دی په ما په تراصه یو څه ووسه بهار وغایو بیا وواپست ما سره نه غالي نبی عليه الصلاه والسلام فاصله کله نه کړو مینم د دې دتود پاسه را پسه پاتلې کې نه چره تر دې صحاب کرام دی الله تن کوم محبت او ډیر خپلوی یب شپ کله غوینه سره به حاضر د ښار ورنراغلی چې نویره سلام غنیتن شوې دي دی بیا ته غپ کله جای دي نبی اسلام لاړه بهرو کې ضرورت دي صاحب ورولې کې باسي دیورنګ باسي انس رضی الله تعالی عنہ له رولې کې لا شووره چاري تریو کلی نیتی دي یو کې ته جام نیتی دي نبی اسلام له ټول دی بیا نو پخونه باندې یو سره خبره کوي بل سره ټول بیا نو چکر والو بیش ری نسر الله اللہ <سؤال> وطمو لگو ورشا چریدی کنیدی سیدی دیشوی که داغوکی نبی علی اسلام وافتر آمد دکر او توافت راقم بیابا ماسر کنی بیابا خبری جاتی شی فاللہ رب رزید تا حکم رو لگو فرشا خراکل رو گلی شی خراک قو قیدی خبری خبری تارمی ایساری گوی وچه صدا انا دالکم کانی اوزی نبیان ایک نندار تقلیف ورکی تکلیف ورکی نبی علی اسلام تا په استهیمنته موږ یې اسلام حياتي حساب څنګه په کور ولاه حياتي چا تخوینې نه چې پاسه لاټه ديم یو داسې وخت دا دا. دی چې تاسو په ناس یو تاریخ شالي دي یو خدای چې د مې نو مل متره صاحب په دیم راخو شاله چې تراشه کینی روبي دو پنځي دي کړی پاره کطا دې اوک وزا ویناتې دېږي نو خلک برازي نور مل مانیا سیاست او کډاله شېر دي په دې نه دي سر دې ایو داز جو هی استاریدلو بان وشÖ به ایرو واقت بس ملاقات سیوه مستر سره في ذهين مراحلی ای سی سرفش در وقت مشاوه وراغ های ایو در وقت بس را گلی و مناقاتoro goalید ایر وقت بس شوید عiv فغیت و رحب ایستاریدلو بان شو بان ایساری خوش آید جو جو تو کم زه يکی استاریدلو سو خوش آلیدت ن pila استارشان جو کم زی استاریدال والله وله الصحي من الحې الله کې مع لرېږ یا بعد نهې د بایان د نه سسی دأته ووب نه کله چې غړ تاسو م تمامان ف اللو غ نه د دي لرامي ورا احجاب خوا د پر نه ذلك کوم ترو ل او د پااره د پردین اخوه زنانہ سره دینی دې مثال بغیر په کوستول په دې باندې طریقه بری قولي چې لګنن څه تاسو یو موبایل یا بل څه چې زنانہ څړي ترا یا سره زنانہ ترا حادث درو خبرې دي هغه قولي چې خو ځکه کنه څه پردي وي تک دې نه معلوميږي علي رضي الله و تن یوزل ماغه رضي الله و تن کې تاسو کور واینه ته او پرده او پی او زه به تاسو څنګه وکم علي رضي الله تعالی اوه و تنه پرده ولا ګوله علي رضي الله تعالی ته تاسو څنګه وکم دغه څه سړی کلمه کی پرده وی او ځینی مسالات ضرورت او غیره وی څه ری خبري کولی شي کوما کان له دی مناسب تاسو لرا دا کی تکلیف ورکی تاسو د الله پیغمبر تا ولا ان تن کی سو ازواجهم مین بادیه بېره یان وغیره چې نبی له اسلام دې نه سره زګ نه کاينه نبی له اسلام ژوند دې نعوذ بالله من ذلک دې پور ور اورته دل چې نبی له اسلام په قبر کې کی پېښ کېږي الله رب دې فرمي ولا ان تنكحوا ازواج من بعد يابدا دا خو سری حکم دي چې الله رب دې څنګه مينې نکاح باندې کوي وڅنې کوي دانه چې دې په اړه کې نبی دې جنید دې دای دې به علیہ السلام دیږي بی عزت او تکريم کې لکه مورانو پشان کیږي نور درجاتي نکاح کیږي د زبانه انسان په دې ځای کې زموږه اجازه ما مجرستم کې سره نکاح ولې کی نبی علیہ السلام دې خوایي چې الله کوره سودا وکړي موږ ولګیم ان ذاریکم کانند الله عزیم او قداخبر شي چې رمې علیہ السلام ژوندې وي بیا څو زموږه نبی علیہ السلام mesti فرق څه عام دنیا کې بل څه دی ژوندې ده خپل سر نکاح نشي کېده جنبیری سنام جون دې دې د کو بیا نور نکاح نشي کېدلی نو جنبیری سنام افضلیت تشو دل کدا مطلب دی چې جوندې دې نو بیا خوشیدانم جوندې دی ولاته کو من يقتل في سبيل الله اموات بالاحياء فمكايت اخره بیا خوشیدانم جوندې دې خوشیدان خود سره وري نشي ته دي فغه جن نه مراد دنیاوالا جن نه هغه یو جزاصه ده درجه جن دی لیکن اندا کار ته مز لاه باندې لو یو ګناه ده دی ان تو د شيان تاریخ خار اكو تاسو یا پټوي دی لرا پذمش کله رب العزت پہاری او سیدمان د پوها دی لا جناح حارین مشره گناث وبې پرې زنانو باندې فی ابا ایننا په بارا پلارانو د دیوی کین په بار د زامنو د دیین په بار د دونو د دی وی ولا ابنا ایننا په بار د زامنو د عروض دیینه uridine ولا ابنا یا خواتهن نه په بار دا عامرو د خوین د دینی خوره یورو کې نور زنانه علماء ملکت ایمانونه نه حاج مالکانی خلافونه د دینیږي معیرت یا مرته علماء مو وتقین الله او یریګید الله رب العزت بهشکا الله رب العزت په هر یوسمانه ګواه دین ان الله او ملائکته یصلون علی النبي یقین ان الله رب العزت و ملائکته فرسید الله رب العزت یصلون علی النبي او صلونا شلاء را را رجت او صلونا را را رجت مجول دا رحمت کی تنبی علی السلام او فرشتی صلونا دعا رحمت کی نبی علی السلام دکارا یا ایوها الذین آمنون ای ایمان ولو صلو علیه دروز و ایشتاثو کنبی علی السلام بانده و او تسلیمه کې غارکی دی پا بار کې غارکی سره رایی نبی علی السلام, السلام تابداریتا دلو علی تنبییه علیہ الصلات والسلام درود درود فضائل ته دی درود حکم ته دی درود حکم کرے او جکله یو مجلس کې ناس وی می یوزل فطوره زندگی کې تنبییه علیہ الصلات والسلام درود ول فرجاین دی فطوره زندگی کې مسلمان خام مخاب یو در حضور کې تنبییه علیہ السلام دوی زموږ وخت لري هم تنبییه علیہ السلام یو مجلس کې ذکر کې ذکر من لیست ذکر دنه بیل پلان کی اول ځل د ګورو چری فایل واجیب دي مثال په تور احادیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام درس کیږي یوه ځل د ګورو چری فایل واجیب او بیا نار بار ول جامو صاحب دی ثواب وکړي خدای دې واجيب ملي دا او نګاری کني ویل سماع ګورو دي وي او ګورو چری یوه ګورو چری د حضرت ابراهیم ری وک الله و صلی الله علی محمد و علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قلنا بهدرين في دروس تلفوني نور روايات مولانا الخليجي ديو في و بين درين دروس قد لنا كي يدا ترجمه دليلي محسوس سرن ترانقل سيدي من قرار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ <سؤال> علیہ وزن نفس دیوزانہ ورترایا زانہ تناوا چھو پدکیدہ تپوس امام نے پرامتولند دیوالن امبلاواوین واو یا بغیر دیوالن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ور توئی دیوالن شاگردان تپوس کی تا جواب ورتو امام ابو حنیفہ رحمۃ تپوس کرو بہترین دروست کیو دیوالن امبلاواوین ثم کی جواب دی یا بغیر دواونه ما اور تل دیواګن واه ولا افضل دی واه اشاره و درود افضل ای مخصوص کیدا اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد ثم صلیت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم داوا وکړه زي او کم کی نور روایت سره انس لري نور روایت سره خپل دې نه بالغ کیوالني اللهم محمد لقد را نقل کیږي درود چینه مراد دغه تع ویلې موږ څه په اړه څه خبرې وکړې نو ورته جواب ورته دیوالین جواب تر کومه نقل کې دا افضل او بهتر دی یو غورو د تلیفون د تابوې یودا ټول افضل دی دین د غورو چې په لکه چې څنګه رسول مثالم قطره مې دی عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام صلاة عليه وسلم صلاة عليه درو صل علیه وسلم داو درو په پیری سره کې هم د غورو ادا کېږي دیوځینا حدیث او قرانی شریف تفسیر دی پری نمکه لک پدیندا د سړې کلا خلیز د نبی عليه الصلاة و السلام نو بار بار بار بار د نبی عليه الصلاة و صل السلام صلی الله علیه وسلم څومره ځله اورېدلو کېږي د قرانی شریف درکې السلام دغه بار بار راځي بار بار راځي څومره ځله اورېدلو او یو دغه چری په دې اساس شهدا میته پر مری اللهم صل فتح الله له بابا من العافيه من صلى عليه مره تاجما باب يوزل دروچې رسویر فتح الله له بابا من العافيه الله رب العزت له دروازه د معافی تراني دې ته الله ما شروع به شروعږي جو سره تم ربار بار دروچې دې تم ربار بار دروچې نه راوي و څنګه راځي او ثواب دي زم دروچې کوار کې نړی له سلام یو حدیث خدای راز دی نیویل اعلان فرمیلو چې محمد صلی الله علیه مرته د ما باندې یو ځل درود کری صلی الله علیه اکثر مرات الله رب عزت لزلی پرې باندې باندې رحمت را لېږي نو بلې فائدہ د درود کری داهونه د دې د نو وير نقطانات دی درود کری د درود کری نو وير یو نقطانات یو نقصان خدای دی کومه هغه حدیث راځي جبرئیل علیه السلام را مشهور دی چې نړیاله الصلات و سلام منبر نمتب وخی نمتب وخی یو یوه ذلانی ویلی په یو وړې چپکي فاطمه په 2 وړې باندې څخه د زین ذلانی او درنګل وړې باندې درنګ ذلانی ویډیو څیادګرام رزي الله تعالی او تلانو تبوک کی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایلی کتاب خوان څه نه وی کیننم bale او د نبی رساله په معنی چې په ولا وړې مخبکی په جبريل علیه الصلاۃ والسلام یو وخت ورو کا په 2 وړې بیمه په درې وړې ترې مخې را یو وخت رسول جبريل علیه السلام دا وحق خو ذی هلاکو تباشي یرا مو رو پلا یاو د دېنه ته کې ګوندې او دې بیا مو اڅونه کړي دې حلاک او توبان شي دې دومره د وژن دې موشي ما ول چې د پیغمبر جبريل علیه السلام داخه روکه خاصو به حلاک او توبان شي کتاب باندې رمضان کری فراشي او دې باوجود دې پر رمضان کریم کې مو ته و بخونې شي دې پر رمضان کریم کې د خطस्कार او اعمالونه کې چاغلې موافقه توبوږي شي ما چې آمين دریم دلی و و و و نبی عليه السلام, السلام فرمیلی چې نبی عليه السلام عثیره او چې هلاك او تبعشي تاسو کوم مخ کې د هغه ذکر وکړو کې عادي عادو باندې دوت کری کنه وایي هغه هلاك او تبعشي نبی عليه السلام فرمیلی ماوي امين داریم یو روایت علی رضی الله و تعالی بارک راغلی چې نبی عليه السلام فرمیلی ارابه ما عن رجلین ذکیر تو هند او فلم یصلی علیه ما عن دعواچا پوزخاورشی رجل حاصر زکر تو عنده کی زما ذکر د هغه پر او کلیشی ثم لم يصلی علیه ته دې پما باندې درود شریف ونوي هغه سړی پوزخاورشی مراد ذلت دی په خپل نوم پوزخاورشی ته ما ذلیل و راځه کی نبی علیہ السلام خیره کړی هغه چاته درود شریف ویلی د نبی علیہ السلام ذکر او, او چې درود شریف ونوي دریم روایت د نبی علیہ السلام شریف زجر پا بارکی دام راغلی دادی پرک پا بارکی نبی علی السلام فرمی البخیلو من زکیر تو عنده فلام یوسوالی علیآ البخیلو من بخیل حاف سوگده زکیر تو عنده چیز آغا صالح ما زکر رکلی شی فلام یوسوالی علیآ دی پا ما باندی درود شریف کنوی مداز تاڑی بخیل تاڑی ده پا دی خسی پیسیم نیگی درود شریف سپنی علیه السلام مندوی درود شریف آیا منځکه چې نبی رسول الله سلام یا په خطبه کې نو پدې کې ویل کېږي یا نه ویل کېږي نو مانځکه کې کله مثال په طور او <سؤال> سرهوي محمد محمد رسول <سؤال> الله دا څنګه یاځنه قرآن کریم ما ناکه محمد ابن ابا احد من رجالکم نو یا پدې کې د دروس کې یا نه ویل نو مانځکه کې کېږي دروس کې رीत مشي ویل کېږي دلې هرکه خطبه ده اکثر علماو په دې باندې دروس کې ځکه لکه په خطبه یا ترازي ان الله ملائکه یصلون علی النبی یا ایو الیندین <سؤال> আমنو صلی علیه و سلم و تسلیما پدې کې هم دې څه د کوم درس چې موږ یې پدار ځکه نوی لري صلوات و سلام علیه بارک زیات احادیث علیه بارک راغلي چې نوی انسان په دې هېد خاموشي تاکید کوي فردی نوی لري صلوات فرمیلو اذا قلت لصاحبك انصت واله امام يخطب فقلغوت امام چې خطبه کتابتایته صرف دامن ته چپ شانه تمور تر اخیزو دا چې ترته ختار دی خدایونکی ته نیوي ځکه خدبيه په واره کې د نومره خپل غلي دي څنګه ورغره حدیث دی نه دی له صلات او صيام د خدبيه د ادا کوو په واره کې چې په دې کې به انتہی سره کېږي دوی مجه اکثر علماء کې په دې تېم کې دونه په دیږي او اوس به چې سره خدابا غره ختم شبل ټیم شبل ټیم شبي دي, دي, دي, دي وي يا الّذين امنوا صلوا عليه و سلموت سميما ان الّذين يؤذون الله ورسيله یقینا عاقبهم تکلیف ورکی الله تو پیغمبر الله سان فلنت دیلار الله رب الی ذو دنیا او اخرت کی یعزون الله تسلی ورکی الله رب العزت سان الله ته تکلیف څنګه ورکی الله رب الزم خالق او مالک او باسیاری ها تاسو وکړته تکلیف ورکولې شي د څه مراد دې شه نو یو کو ته تکلیف نه مراد چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په مېلي الله رب العزت په انسان حوادث او ده زمانی تا یعنی بد وی تکلیف و غیرت راش ده زمانی تا خبری شروع که میوید اسلام فرم ده تصب و ده را فین یعنی ده را تاو تو زمانی تا کانزینی زمانی ما زمانی ما نیو مانا علامون دا کل اینی خالق و ده را زمانی پیدا تول که خودی ما ته تا بد وی تیر ده اللہ را برزت یعنی تکلیف پر تولی زین که روایت امکم معلومی گی نو ت وا غره چې جوړول د جاندار ت سر جوړول دا الله را ت تقکري فر کوول دي در دديسلام معلوېږي چې نو رانته تقري فر کوول دا الله ت تققي پر کوول دي او ت شری پدي دي د بیا ل استرات استران ف می الله الله هفياد لا تتخذو تقو هم من بعدي الله الله دا الله نو يېي د الله نه يرېږ خلکوو بي أصحابي زمان صحابي كرام رضي الله خطم قباركي لا تتخذوهم غرضي من بعدي تاصل اعتراض زمان رسو قرص صحابي جونكي تاصل اعتراض کوئي قرص صحابي كلي بي اعتراض دي مجودهوي يعني دير السلام فرمي فمن أحبهم فبحب أحبهم فمن أحبهم تاك دي سرام محبتوكو فبحب أحبهم زمان محبت دوجنا دي سرام محبتوكو وامن ع غزهمم چا چې دي سرب عذکوو دبي ي زما د وجهي ل زوجې دي صبه عضوو چې ما ب اوضبي سربه عضوو بیاني سن مک ومن ظم فقط زانی چا چې صاحب کرا الله او تن ت تلي پرسوو فقط آزانی تعکی سر د انسان ما ت تلي فرسوو ومن عزي فقط عز الله چا چې <سؤال> الطلاق, وَمَن هَدَى اللَّهُ هَيُشِقُ وَيَفُزُ فَإِنَّهُ لَذَرِيْسٌ جَرَّكَ اللَّهُ تَكْلِيفُ رَسُولُهُ أَنِ زَيْرَ اللَّهِ بَرَا بندروي سي نبي رسولم د تکلیف پر کول و من اذاني فقد أذَّى اللَّهُ ده حدیث نما ليږي ني نبي رسولم د پر کول الله ست تکلیف پر کول دي درې دنيکانو خلقو تکلیف الله د تکلیف پر دي اگر څنګه رسو ورایشي حدیث کې هم دي م عادهولي ان فخل زن بال الحرب چا زما دوسته تکلیف وسلو مشې ور سرو پرو زما اعلانی چدي پرمه سکونه انتفم نام منوم الله ف می کي دمون غوسکو موې ب وا متاار سلام سرون غسته کوېو خو متاار اسلام غس کول الله غس کوي دک متاار اسلام خبره الله س کووله موکم د الله رولزت مکان خلک د الله خبره کوي خلک هغ د تکلی پر کوول هغې خ په کوول الله خو سکول دي الله وګ د دی تپ تلی پر کې الله پ غمبز الله تا پلاننسکي دي ل الله خو دنیاو واخرت کې په کړي دي د پاه عذااب روا کوونکې هو کسان یزون المؤمننی اوول ممناتې تکلی پر کې مهممنانو سړو ممنانو خوته د غیرې مکته سرو بغیر دغ نه چې س کړي دي فقع د احت لووبانو اسم ان کیس دروار کې بهتانو ګناحکاران مؤمن صبح دې ان دې ملي کې دې السلام مؤمن مسلمان دوه نه خو دې مسلمان صبح دې المسلمو من سلمن المسلمون من لسانه و مسلمان ها صبح دې من سلمل مسلمون في سلامت جاي کې نور مسلمانان من لسانه و يده د دې دې و د دې لاس نا پلاسه په دې بچا د تقديس نور کوي ایسیم مومن نجیر اسلام فرمینو والمؤمنون من امنهن ناس وعلا دمائهم و اموالهم در بوری رسی بروایت دی والمؤمنون مومن حاسو دی امن من امنهن ناس وحاسو چی پامن کردی نو خلق علا دمائهم و اموالهم دا غیم مالونا دا غیبینی دا دنبا آمن کردی مومن دی مومن اصل دا امن نجید دنبا آمن خلق پامن باندی نی یا ایوها النبیو قل لعزواج کان ڈاوز ایوالسن کتاب نبی علیہ السلام تا ڈاویا نبی علیہ السلام دیدیانو ساتا و بناتکا لوریانو ساتا و نسائل مومنین و نورزان و دمومنانتا جدنین علی ان من جلا دیدی انا جواکی فزانماندی من جلا دیدی انا دھاغلویو پڑونونا اصل کی عبدالریم می عباس نور ذکر کی دا جلاک جمع دا ویل کی اېلوی ساده تو کونی ته ویل کی دا سی چې پځان ماجرواکی په خلاف باندې کې در ټول راتین کې یو ځې کې چیزان سرکلته کېږي دا ساده ټول بدن راتاو کې او مخ ته دې ساده په خلاف باندې کې دي ته ویل او ځین قله راتللې مچو ته فرمړې دي دلو پټې دا پاتې کوم یو په نو پټه تېر په پټو اچول د دې په څیر نا جلا دې د پټي راځي یو کومو پټي یو د پټي د پټي د پاسه لیست اجر واچلې شو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه کمیږي ته ویلې کیږي ما له دې څخه درونه غالیک اذنا دا ډېرې دې دا ان یو ربنا یو باندې په جندلې شي فلا یوزین تکلیف بخاری شریف حدیث عمر رضی الله تعالی عنه او فقره بيتي ما <مع> जर طرفه پڑھی سری قرونی کی ماک تکړه دي انکه مراه زما با الله رب العزت دقل او تیا پر او نور مودی دینو لماوي تقریبا په څیر ازنه د عمر رضی الله و تن په شان چې قران شریف کراغلی دي دا ځل دا درس د دیرځت مشهور دي دی چې عمر رضی الله و تن په خپل ذکر دي یو د هغه نه چې دا فردي والا آیات هم دي دی. فردي والا آیات موږ د اسلام ته الله و تن مشوره ورکه الله بي رحمتال تما یو کولو شرن ذل ذب درخلک مرای ذل ذخلک مرای هرڅ نمخلک راځي نو خو دا وی چې تاسو بیا دا ستل ای جذاب خوي الله رب لجد د ستر په کومرو لیک دی الله رب لجد بثونکه مهربان دا لیله مې انده موناققونه کچرمان نهل موناققانه او هغه ځان چې ګزړونه وی کې مرضی یا په قلوب مرزا او علماء د توي داواو چې کوم به داواو تفسيريه دي د سفيني کړې دي موناققانه دي او جاله قلوب مرازون مراد دیود وهغه کتاب تیا غستبی وان ورجي فونا فلمدینتی غدره و یونکی فمدینکی درورو خبره تاسو ته کوم کی دنووري ینه کوي هم قامقام تسلث وکومتا لرا پدېماني یا وظاتمی پدې کې مجلل تلک ملونینا پلان پدې وی دی ای نماز ته کو کومه کې دې جامندلې شي او واجب شي په و جنننا غري غل الله من ذا پاکستان کی تیریو مکی یا منم می طریق خدا تے دیلا بدلی دل یا سلو کناتان انسان تپو کی تنا پروار قیامت کی ال او نبی علیہ الصلوۃ والسلام انما علم های جن علم لدی عند الله اذا الله رب وما ادری کن عن الساعه او سی قبر کتا لای شیت قیامت تكون قریبا شادن دست آه، علماء وی وما یو دیکی کم باریکی یو قرآن شریف کردی وما ادراکا بین قرآن شریف کردی وما یو دیکی کم دی کے وما ادراکا ذیکر شی این بس اللہ رب العزة نبیه الیسولیم تاخی خبر ور کے لیوی ذاکل قار開始 ملقاریا、وما ادراکا ملقاریا نو ادراک قاریا، ا ها الله رب العزة دو دیکی خبر نبیه الیسولیم تاور کدارمیور او جکم وما یو دیکی کم دیکیر شی، دا اگی خبر نبیه الیسول کې عامت خبر نړیوال اسلام ته نړیوال کړی شوې یده هغه مشوره ته جبرئیل السلام وسلام انسان په شکل راغله چې کسني کپړې او څه چورې و vestis اسلام تر کېنا د مخسنیټ نه خپل څوت یو څه وو نن نړیوال اسلام له خپل او الله په ما تادا قیامت پا بارکی خبر راکا قیامت بچلی دی نبی علیہ السلام و تفرمید مل مسئول انها بی و من الساحلی مل مسئول انها نبی دا چانتی تفوز کیگی اعلم و من الساحلی بیر پوها دا تفوز کو انکینا بانای جبریل تادا قیامت پا تنیش دینا ما تا قیامت پا تنیش دینا تا مانا جاتا نبی خبر خیامت ایلم اللہ نا بغیر بل چاسته نیستی جبریلی اسلام ورثوی خیامت ایلم خدرسنیشتی او اخ بین نیانا ماراتها اید اللہ فیغمبر مادر خیامت او آمیز و نشانی را توخایا نبی علیہ السلام ورثوی نشانی خودیدی یو انت ایدل آمد ربتاها یو دا چی آزاد و نبا وینز و نبا آزاد تراکیی دا غیر مدیسین مطلب داوي یا موریانی خلق پشاند وینز بی د نور دا بزن آزاد وي نه امر بلکې وزګني دې مطلب دا عادي سلام الله عليه وسلم د جنګونه وزیاست کې وزبره زي وینځي ته نه کاه اغه تلیکې کوم به چې دې دا اولاد نسبته خپلر طرف ته اگر کنه وینځنه پیدا شي وي به آزاد مشره دې مو طرفه دې علامه ورته دې السلام ده فرمایلوه ان ترى ال اورات الفصات العالته في عاشيه تطاولون في آن تر راخصتلعاته دا جې و پله خلک برب خلک غریب و په تیر خلک ریعا شاع د ګړو چلو سرون کې خلک یاته توواولونه فیل بنیان و یو بلبانې به ف کې په لوول آبادو کې دا غریب خلک د ګړو چلوله خلک بر ب خلکدي بچ یو بانې ف کې لړ آبادي به جوي ما دنیا کې به دا خلککومون لګیا و نابان فونه کې دا ورتنګل نام د قیاممت علامات کو کول. او قیامت یو څهونو علامات انشاء الله کجې باقیو صورت محمد کیږي علامات د قیامت په تفصیله ذکر کوم اسلام یوه رساله عام احادیث کې علامات دا قیامت ګرځې کړلې دي او مکمل فزیبانی محدثین او ګورو ګره کوي دا موږ نه چې علامات د قیامت, قیامت شېدي پاورزی مکمل یتیم عالم نړۍ جلد کاله شل کاله پر ځایږي یقینا الله تعالی کړي کاټرو تار کړې دي لره اورګرم ہمیشہ ویلی پر کہ بے انتہا زمانہ یا بن امید دینا وری یم سوږو سرا ن سرا ن سو گیندا جی یوما تقلبو یوم کارزمانہ چ پurno قواجو لیکی په اور کې وہی ویلی علی تناحت ذی مونږرا اخوان الله او اخوان الرسیلا کتابی داری کړي و مونږه الله رب العزت تاجداري کړي و مونږه جنګ لري سنا وقالو وای بدی رقنا اے رب ذمگا انا اطانا ساده تناوک و برانا وږمنږه تابع غری کړی را ساده تنا ساده ذکر کړی مراد د دین اشرف وګران مراد علما مونږه تابع غری کړو ساده مشرانو زمونږه یې د دنیا په بار او کو بنا انا غتاند مونږه یې علم په اعتبار علما کو یې ځان ته وی ساده لون ته وی لا پته کې مونږ ربنا ای رب زمونگا آتیم ورگریتا زی من العذابی دو چند عذابنا ولانهم لعنن کبیران او پلانت کی دیل را پلانت بباندی یا ایواللذین آمنوا لا تکونو کاللذین آزم موسی فبر را اللہ فمیما قالو دو دو لسم خطاب امت نبی السلام تا ای ایمان والا امت کی گئی فشان دہاو کسانو چی تکلیفی ورکرو موسی تا ه ه الله مما پاو د کلاسپو الله را پرجدت مثال سلام وړه دغ چېطبباره ه الله مقالالو مراد ددي نشيديیو کول پهې کای د ګورر اللهثال راغلی دی هغه چې په مثال سراتسلامان دی الظام لګېز ل و د اجرړ چې د د امونه دا ت دي عام ته بي تلو د واري او بربر لاعمل شه پیغمبر خو اینکه هی حیاناک ولو ادی که جی که مسالی اسلام بلانبل و بربند بلانبل یو خوبی که جنگی و غیره شلو زیم ده خلق و پا مخلی پوشش کلو کنه بلانبل یو طرف او جزا وقت که بلانبل بانی اسرائیلو که مسالی اسلام و سلامانی بدنا مولا گولن اوزو بالله من ذالک چه ده قدم صینه ده او دا اجرا الله اللہ رب بلیزد مسالی اسلام سفیق و ربو خالیش ابنو روایت ده مصلی علیہ الصلات والسلام او کپریږي یو کاني باندکیږي ته بجنګه وغیرہ خو جوړتونی چاند السلام اجازه د کپریو ته وصلې مصلی علیہ الصلات والسلام کلاړ مصلی علیہ الصلات والسلام هم او اواک تو بیا الحجر تو بیا الحجر هیک په اې کاني او کښنه کومک راواندی مصلی السلام سره په مخه او په سیمنده درې ختی او رسول سلام روان دي درې کېونی اسرائیل میا څو اورث دیو زه بني اسرائیل میا څو آکانی اورث دی بني اسرائیل رسول سلام منډه ولي دلہ دی وکیل هغه منډه یې جوه منډه نه د ذکر هغه منډه بیا ته لیدا سې ترې الله رب دې په دې طریقې ترڅو او رسول اسلام هغه کان یوسم ته هم وایې ورته مان کپړې او تخوږي ابو هريره رضی ځین کول علماء دا دی چې مراد د بینات او مثال اسلام هغه کما بدنامی چې راګېدلې و. قارون زنانت یې تیسي ورکړی، چې ته مثال اسلام د زناکاری بدکاری بدنام اوله جوه. مثال اسلام خلکو د تقریم کولو بازم زنا په باره کې خلک یې راول، یو زنان راپاسې وي، مثال یې کوړه د زناوي ستاسو رايږا، د قوادی کړي، بیا وڅرین هغه را د جنګولي شو قوادی نه کوې څل کول نو قصې زده او څنګه وردی خما ته خپلې تفصیله هجرت راکا جتا ما سره جنا کړي ما تخلي پیژتي راټه مثال یې اسلام علیکم شو مثال اسلام علیکم ورته وی زنانه څخه څنګه هغه ځات وکه چې کمزات مثال اسلام ما کتاب حق را لګلې فريشاو وای ما ته سره جنا کړي کنه وکړي زنانه پرېږي دوه شرف پی شروع شو وې الله په همور تا ما سره نه وکړي خما ته سره قارون پی ترا کړی او راته لا چې په اسلام ما انده بدنام پدی وج باندې ما دا برنامه لا ده ان الله رب الیزت ان صلی صفیوکا د کلیز ورت رسوله بدنانی په لگوله. دریم کوله ول مواد ادي اګو مستن مراد ان صلی اسلامه قتل ته مت لګیدلو ኢی با اسلامه باز اسلام قتل کړی او دا خبره مې شوره شیوا الله رب الیزت دینه دزیز صفیوکا او نورم څه نور یو جهاز ذکر کړی غوړ خبرون د تبیته يا ايها الذين <سؤال> امنوا اتقوا الله <سؤال> وقولوا قولا سمينا ايمان وره میږي په شان دا چې تقريب ور کړو مو تا خلاص کله الله مو علي السلام اخلاصيونه ور پر کده چې زیږیو او دا مو علي د الله سني زماني وږي درجه ولای عزت ايمان وره ويږي د الله نه داد ولسته په ایمان ولرته وقولوا قولا سمينا او وی تازو قولن سدیده وینا خد روست وینا قولی سدید ستویده کهی متبطیر و ایمانی در کاشکرم در نور دکر کردیم قولی سدید یو ها کپایی که در روغ نوی دویم ها خبرن چیز سواب خبره وی او خیصه خبره وی در روغو پکی شیبه وم نوی شکم پکی نیشی را سدید درین چیز سنجیده خبره کهی زگب شب خبره نکه مذاق نکهی دلورم شرط پولیسی ده لپاره دا دی چې خبره نرمه طریقه‌ باندې ویې. ځزره خفقاوونځځره نه‌می، ځنه خفقیدل خبره. کله هک خبره یو کوټوره پدې کری کوو چې ځره خفقوکی. په قول سړی ده لپاره شرط ریشتيیا خبره ده، دغه ریشته چې د اروپا کې شکوم او سی خبره سنجیده خبره کوو، جب شپ خبره نکول مزاق او غیره نه کوو، توخ نه کوو او نرمه خبره ده چا ځ اقلی فرکون که چاست رتنیوی ای ایمان وعلا ووی وی ناسی دروستا جسلح لکم عمالا کم دروست کتاظو لعلی اللہ رب رضیت عملون اصلاسو وی آفر لکم ذنوبا کم معصیبو کتاظا د بناون اصلاسو دین معلومی کلتر سردی بلس خبر که الله دی انسان تا پخلا م توفیق ورکی سی عمل و بناون اصلاسو کاجی تابدارو کاد اللہ و الله فقد دلہ فقدر فاز فوز بس لأسيسره هذا إنسان كان يبشر فكان يبعي له السلام إنه عرضنا الأمانة على السماوات والأرض لذلك يشكرون منها الأمانة فأسمعنا له فزمك والجبال فغرونه فأسمعنا فزمك غرب عندي فأبينا فزين كارك أن يحمل لها سو تتولر في أمانتنا أن يحمل لها لخيانتك ورنا ففي أمانتك فحمل هذا الإنسان منها او او يريدل تدينها فنقصان كولوكي وحملها الانسان او وشد كو يا خيانتو كو كديك انسان هم علماء ظاهري مطلب دعياتي ذكر كريدين هذا الله رب العزة اسمان تي حكموكو تي زماع احكام امنا ما اسمان انكاروكو زمكي تي حكموكو زماع دي احكام امنا امانت كين زماع حكم باخلا هغم انكاروكو الله <غرط> اللہ حکموکو زما دا احکام اونی تا عقادی عملو کاغرم اینکارو کو. انسان کلی انسان تا حکموکو انسان دا روشت کو او دا اللہ حکم منی شروع کو. زین کی بیرسال دار ازی چهر کنو انسان وچت کو نو بیاولی ویلی کی گیننو کان ظلومن جهولا. و کارو خداوش بیاد انسان تالیف شویوی وید. او انسان تا دیا ظالم و جاهل ویده شویده. اصل مطلب قیاد دا بینید. کوم از هر الله تعالی نور ذکر کړې د ان تصویر خاصین درته اي حمل نه په مرادي نقصان باندې وي الله اسمان ته حکم وکړو اسمان زموږ حکم اماناته وزقطه ولاړې تا کې چې فرض نماز دي دا حکم اسمان ته حکم داغه مناسبو اسمان حکم منل تر اوسه رسیدین دي چې تعالی حکم کوي مضبوط وګړي انسانان تنا ته خېدی ول فدا دا قانون هغه کوم مې کېږي کوم شي وي دي او قاتل روانه ده انکار کې غورته کله حکم کوم کړي موندو کولایږي نه بخوږي نه غورته په دې باندې ولا دي دا نه الله <سؤال> حکم مړي انسان ته حکم دي انسانونه چې دوی ته زموږ حکم نه مړي ته जबाब دي کی او انسان په خیانتو نه مړي اسمار فقط دې ولارم چې پرکو کنه دراغه نه پرانګي نه په نه کول سي ځما ک کوم مگر کیوم او صرف انسان دې چې الله ورته کوم حکم کوو عقل سي دې پوره نکوي موږ کينو کانه ظلم نه انسان دې بیا انچي ویدا منناط انسان اللله تونونه نمني نو دا ظالم خوداخلدي او دات چې کله دا مطلب وي شي انت فريي او دا بل ملب کې جن ک ترازونه تغ رادي نو م الله م مع چې نقطانو کي پهې ري او يري دلله خت کوولونه واشفق نه منها اوې دل د نقطان دينا چې الله پوکمکیس نقصانکوو انسان عمل انسان مدارکننو کې خیانت و خودی که انسان یکینا دیده کاؤر و منافق انسان ظالم ہو جائے لعظی باللہ والمنافقین والمنافقاتی دیده پارا چازابرک اللہ منافقان اسر و منافقان کو خدتان ویسیوب اللہ من ربانیو که اللہ رب رضیت و مومنان اسر و مومنان اسر و مومنان اسر و باندین وکان اللہ دے اللہ رب رضیت او محروبان ذات بسم الله الرحمن الرحيم سوره الصبا مكيوره دي ترتيبا طلور دیشم نزولن 58 نمبر مجلسه د رسو د سوره اللحمان او مختی ده صورت زمورنه. سور سبا مختی صورت ترکیبن سلور درشم نزولن اتبان دستم بعد اللخمان قبل زمور. روط مختی صورت پرا. یا لامون تغلبه در روم والا و پرنگراکی اختزان تم تیزده کون جوړ که. دلک معنی کې په حکمت او ځانګړي د كون کې او کلاړه دې زموږ په خلاف کراځین ولکل سبا او له پراني هلاک بیا قافل السماوات والله رو ما معنی دا وته مرکه سلهات رد شرک مکمل او دا وزه حته قال درین تسلمن بکل شي په دې سره به الحمدلله هر ک چې غږ راځي او ویل الله احمد و یاه دا نه مستي سورتی یو یتلو کنه ثانی الساعه دریش په تمات کې یتلو کنه ثانی الساعه د دریش په تمات پهدي صورت کې درې مع یادې د کپارو ځکر وپې لوي نه کفرو لا کاتی نهستا د کافرو ځکر چا هغې ول د سره قاممت را تونون کې نه دی دا مخې صورت کې نهپ د موغې د نور اسلام نه د اسلام په غب به نه پوهدو په صورت صورت محیط کنا فیده لامل غیر د جننات بنام. تیویانو نا. انتیازات ده صورت ها. صورت ممتازه تاغا مشغوریش و بهیده مشرکینو چه دوشت محیط که ذیکر کیده. دا غیرت پسلور و جو خسته. صورت ممتازه ایند پسیلی و آخیده جیناتو بانی که کمی سليمان علیه سلام لکارون اطول. دارن سورت مقازه که بند سیل الاریم. سیل الاریم ها بند و ها بزی کری که سورتی. سیل الاریم والا بند کداز دا سباکی ها کم دیمو داگی ها بند. دې باندې الله دومره نيموندونه کول دا غوښتنې جوړدغو هغه ورکولې په حالت کې صورتو صورت کې بیان ما پازلو 4 دې توحید ار تعالق صداقت الكتاب ایمان بلا آخرت تمقاضی 4 بیان یې او سرت صورت که شبهد مشرکینو او دا آغی پا سلور تای خور سر رده بایس من برای از که وراتن فا شفاعتو سر رده یو تا خور شفارتان گرنی دای مالکان می دی دیم دیم دیم تو سرخم نداور کریسا جز صورتا خور شفارت من موندو که دیم دیم دیم تا کپ راوانی نیچی لیگی سلورم پا زور خبر نیچی منه لیم ذرتری باغونه دی اول واجب څنګه هم نمبر یاد ټول او په اول واجب کې بیان مقاصد او اربعو نو نمبر یاد پر یا څلور مقاصد وین دا پنځو نمبر یاد نه تر 21 پورې او صدریندا تیجیس د ان بیر اسلام د گیناتو او باخیاانو او دریندا دபை څنبر یاثنا تراخید صورتو او صدریندا تیجیس د ان بیر اسلام بگیناتو د میګانو خلقو او ده فرشتو. و جه تسمیه ده صورت هم. سبا ورته پده وجه ویلی کهی جه پده صورت چه ده سبا والا د آغی واقع ذکر ده. آیات نمبر پندره نه ده آغی واقع ذکر کهی جه. ده ورته ویلی کهی. ترجمه. بسم الله الرحمن الرحیم گروپ هم بین در څنګه الله عامه نه رواني کړم بیان د دې ما قصديو په واقعياتو او خصوصي نه رواني کړی دا ته کتنې عبرت اوسی من ستو و ما فی الارض تدیدینا د قران شریف څلورم هفته شروع کېږي نو مخکې ویلو قران شریف په اعتبار د فهم سره څلور اولیسا ترنام پوری پای مقصدی مسلام خالق لیکل شی ان دی والله دیمیسا تدری کال پوری پای مقصدی مسلام مردی لیکل شی ان دی والله اولیسا کی پیدا تون کی الله دی دیمیسا کی سیرت تون کی داهی دی الله دی او درینیسا ترتوری تبا د سړي کافنا حذی کی مقصدی مبارک دې ټول شي نی والله تهاري اوسېس کې برکت اچونکې الله رب العزت دې او سرورمه حساب تر آخر د صورت په دې کې دوم مسلي اخر د قران شریف پوری د څه تر آخر کوري او په دې کې دوم مسلي يې اصلاح احوال د قیامت جنته له شفات څنګه لري دې وجنه هاريو حساب الحمد لله شروع کېدلا او د دو سه दुसरे څنګه الحمد لله باندې شروع کېدم او سور فاتر کې دوم مسلي دي الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض اللهم نسيب جستنا خاطر آزاد مړې دي تعبير دي دلر حق اوسه کې چې پسمنه پزمه ګيري دلالحمد لله اللهم دلال نسيب جستنا زمان من الله بن يواصل عبد الله بن نواب بن مخلاوي قات الاولويه دي بعد اولويه الله مناسب دي خاطر آزاد مړې دي چې ټول حال تعبير دي چې ولو ان الحمد وكل الاركان لله الحمد الذي فاخرت كي ودنيا کي قياس شلا ذکر دنيا دل ثاني شي يا پامه کيترک پس پس تمرات کي اوله ما يليجو عجسم دننکي پظمکي مايه خرو جو منها الله تهلم دي یا اخو مرادا ما یلیو فی الارض <سؤال> و ما یخوج منها ما یلیو فی الارض <سؤال> اوطا که فزمکه که داخلی لکه کلمه و الامواد <سؤال> لکه مالش و بشوری دا فزمکه که دنی نزی دارن موشل دا فزمکه که دنی نتخیقی ما یخوج منها اصویتی دنی نزوزی هیل خزائن دا خزانی دی اسما قسم تگونه چلی دزمکه نرعوزی بیم کل دا قامریدن پر از میکه کې د نننه تخونه بغیر نه نودي او اوب او دوینه واپس تر اوږدي ما هغه په تفصیل نودي اوا جلال راوري دبرنه انکاران ما یارو جوپی نه اوا کسی جي برا پرستي جي يا عمرات نه اعمال د انسانانو نیک اعمال درخلي دي دا الله فوح دښمن کې زاد دي او قال الذين كفروا اصبادتهم دي کفانو جي کاذرو ویا نبی علیه السلام بلا و بشک و ربی یعنی اقتون بی ربی در قسم خان طرف زمان قام خارا بشیتاز و تاین خیامت و حضا دی بکوتا و لا یعوذب و انبو نکوتی گی دی اللہ نا بشاندی و زبی پاسمانا کنزمکا کیس سنیشی پتی دی نلوی سیزن نو برکوتای نلوی اللہ کتاب مبین مگر دا کول خیرند اللہ تی کتاب مبین شاول الله رحمت صلی اللہ رحمت صلی که نایتن علم اللہ تعالی دا کتاب مبین دا که نایتا دا علم د الله رب لعزتنا که هر اوسری دا اللہ علم کده شاید اللہ رحمه اللہ جی کردی یا رو اے محفوظ کدی یج جل لذین آمنوا آمنوا صالحات حکمت در آسل دا قیامت دیده پارا چی پدل کسانو تا ایمان و علا دی میک آمال که دا کسان دیده پارا بخندو بی او رزکی زتمن والذین ساو پی آیاتنا زجر من قالكسان کی کوشش کیه پهاتونو زمون کیه د کمزوري ټول او کسان دي د پارا آزاد وي درناک او بوینه کسان او علم یا کوشش یا کسان چې ورکلې چې ورته ویلاند الزی اون دللیکه مرضی کوه والحق الهم پرشیدې نه ها کتاب کرا لګری چې طرف دروستانه والحق تعالی ټول کین یادی الی سرا د العزیز او الله تعالی ا आम्ही دلاري ته ولي شي ذات طرفا يا ول ته ولي شي ذات چې تاريخي پيشوي هغلار او سبحانه الله رب العالمين که انسانانه او او اميد دي دنيا مراد تفسير قرطبي دي چې دا تاريخي پيشوي له دارن چې دنيا کې اخرت شي ثقال الذين كفروا ولغاكسانو چې كافرو ان خبر کوم تاسو لرا ارኣዩን په داسې طریقې باندې یوه د حکم چې خدایبر کیدا اوسه الالم ذقتم کلا ممزقين قال جتاسو تو پیټو دې شي په ترټو دې توټې کېدلو یا ذره ذره شي hinnakum leet tan jadid دې کانتاز او خامخاب پیدائش نه کیونی وی دتيو سره به هاو چیکارتا ذره ذره مليشي بیا پرد کیږي اطرع الله کذبان امه جننا جوړې الله باندې درو یا په دې اللہ پر بلکی هاگا کسان ایمان نروی پا آخرت پا ازاد کی بوید و ضللی بایید او که گمراهی لرکی یعنی حق ما افلام یراو در تخریف افروی دی ایا نگوری دی هاگا ستا چه مختی دین و هاگا چه روز پردین من از ولر دی دبراو دخیتنا این نشا نقصی به همال اردوان و چل خوطشی زمونگا نوبا من دومون دیلرا پزمو ککیم او نسکت علیهیم یا برو ورد و من پذیباندی که تفانی و توتا من از سمای دا برنا لیکنن پذیکی خامقا دلیل دی لکل عبد منید اتاردهاری و بنده منید رجوتون که راگ رزیدون که اللہ تا ولقد آتینا داود من نا فضلا من نا فضلا از دین باب پذیکی جزد شرفا و ارضاو انت جن ملائک دارن نیکان خلکان ه فض ات نه دا سره ورکلومونږه داه داودې اسلام ته من نه طرف خپلله فضله فضل فضل, فضل نه مراد اوقولل دا مرادبينه اعلم دی ب قل دا مراج د دی نه کوور دی تااق دی دریم قل داې مراجدي نه بور دی چلووررن قل داې مراجبينه نبوت دی پ قل دا دي و ام مراد دین التوبیت و افیق دی و ام قول دا دی اللہ حکم و بالعدل خیصرک و لکه انساق پران اتم قول نرمول لأسفنی و علمنا له الحدیث کی جکم ذکر دی او نهم قول دا که اوس مستوط و خسته آواد دین مراد که دی اللہ رب العزت داود علیہ السلام تور کریو یا جباو او میبي ماغو غونو او دي ماغو او میدي معه د لا ناب نور کوي س بېخې د سره و را مغانان هغېون تسب ويله په اصلل ګورونه واغه خو تصبیوي دانگ مغانان واغه خو تسببی وي پهلی کېې ې د ل ران په سرران به اوریله او دا د ل ران باغله او دا د ل سرسلام لوي په تسببی باندې واپده ورنہ مرغان اسن کلی دا کوموازونه کیدا ماغان څه وی پیدي اولزونه نکري مرغان وغیرہ دي خو چې خپل مخ دي چو صورتي نور کې سورې دني تل کې ويم نن چې ين الا یسبحو بحمدی ولا کلا تصومون تسبیحهم مش نری هیستو سیزم مگر هغه تسبیح وی د الله رب ال عزت پاکي بیانې غاریو سجدې وی تر دې اتم مرغان وغیرہ کې متفائل کېږي ځکه اكثر کې یو سلام دارنګ داوود عليه السلام نور ولمو دې आवाजونو ذکر کې دي په आवाज کې څه شوی څنګه چې आवाज کې دی وي سبحانه رب القدوس سبحانه رب القدوس پاکي عرب زمانه لره هغه پاک ځدې څنګه خواجو نو کې په आवाज کې دا خبره کې تیر کې आवाज تینا په आवाज کې دا تذوی وي الرحمن وعلى العرش استوى الرحمن وعلى العرش مهربان زاد به پارلمانې سیوا کړی دا مهربان زاد به پار کې سیوا کړی دا دارنګ تی د اخلاوات کینو आवाज پیدا وویل وی. لمن الدنيا همو وویل لمن الدنيا همو حافظو دی هلاکو تماشې چا غم دنیا دا دی صرف دنیا ته تلګی جو دنیا د طرف ځتي نو وویل لمن الدنيا همو حافظو دی هلاکو تماشې چې دنیا دا غم دی دارن شرکی آواز کئی نو شرک دا سهر وقتی که آوازی ناکی دی داوی ازکراللہ یا غافلون ازکراللہ یا غافلون صد اللہ یا سیئے غافلو خلکو دی وجن حدیث کی جرازی نزی علیہ السلام فرمیلو لا تصبت دیکا فا انہو یوخذلی صلاة لا تصبت دیکا فا فکر تکانزلی مکوی فا انہو یوخذلی صلاة دے خلق دمانزر پارا پاسی مکتر ام دی امدق آواز دی پدی آزان کدی خلکو تداوی ازکراللہ یا غافلون الله یا کیو غافلو خلکو دارن بلیو حدا دا یو قسم مارغده دی چی آواز کنو پاواز کبر جزی دیوی کلو شیئن حالکون الا وجہا کلو شیئن حالکون الا وجہا حریو تیز حلاکی دون کې ختمی دون کې دیں مگر صرف الله رب رجز داد پاکی دون که دی د دا ذکر که دارنګ ګوختي आवाज کې نو د اوږه आवाज دې په دینه دي ګوختي आवाज پیداوي حسب لله وكفى بالله وکیلا الله. الله رب العز وكفى بالله وکیلا کافی الله رب العز دیما وار نو کوم دې په دې आवाज دینه کی دارنګ بلبل کې تذلیل وې بلبل کې اټم आवाजونه کې ناقدا وې الله حين تمسون وحين تسبحون سبحان الله پاک دی الله لرا مینه څوم څونا کلجتا سما خام کوی وحین څوبون کل کلجتا ستا کوی مهار تیم کې الله لرا پای کیلا او بل, بل دا اوازونه کی دارنګ مور مور په کوته کوته ساوت ساوته اواز سینتاو سیره پخوله وازنه کیداوی کما تدینو سودانو کما تدینو سودانو څنګه کی کوی اساسه ورتر کولې شي این دنیا کې موږ څنګه عمل وکړو قیامت کې ورته دا لري سزا جزاگر کول شي سما ته دین او زدان او دا دې ذکر کوي دارنګ باز دا څرا او چې د دې دینه دیمه خپل ته ځي ویني کې او دې داوي من الناس انصن فلغودي من الناس انصن فلغودي فلریوالی من الناس خلکنا محبت دین تم را خلکنا لري خلک وځه ته محبت وی او باست خلقونه سمره لیری گیردی خلک بار سمره خوشش که. سمره بار محبت دی. ویچه سمره دی انسانان لیری. ویچه سمره چی دی تا سر با خلق محبت که. بل سنخوره دا یو پرنده دا. پخصوش جاتنی مرزی. سنخوره تکریوان پخصوشم وردم دقا خیلی. دا یو پرنده دا یوزی. نوچه آغا عواز که اینو ها غداوی. من سکتا سلامه. من سکتا س سوکی سپاتی شا سلاما دی پا سلامتیا شا سپاتی که دوکی سلامتیا دا هغه په تزلی کې ذکر کم دلتا الفاظ دویم دی دارن خارو کی آواز کی نو دا کم آواز کی دا مخلوق دی حال تی گوری نو خارو دا آواز کی یا لیت دا خلقی لم یخلوق یا لیت دا خلقی حی دا ارمان دا مخلوق لم یخلوق دا صرف فیدا نوی تکران د انسانا خاروش دی ينزنن دي عملت گوری حقوئیہ لی تے خلق لم يخلق یستر مخلوق پیدا شے نے دی خدمت نہ فرمائیں نے اللہ پیدا کریم کم قصدہ پارو عبادت حاڑی بالکل غیر تے غلط ونگ لگے تے رن دی پیدا شے نہ دارن خرچ آواز تے نخرت خپل آواز کی داوی یا ابن آدم عیش ما عیشا فإنك اترك الموت یا ابن آدم وداغن جو عیش په ان اخر کلمو ته ځینته ته مرجع تللی اخر به د دنیا دی دا راغوځوه دا ملان چې ارګت چې له خلکو ته متلي کینې دی داوي من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم سو رحم نکي لا يرحم ته هغه باندې به رحم نشي ګولې چې دنیا ولا باندې رحم نکي حدیث اشاره ده چې نبی علی السلام فرمیله يرحم الله من لم يرحم من يرحم توکی پچا باندرام نکی اللہ با پدبان امرام نکی نو ملم یرحم لا یرحم حدود او دا آواز دنکی نو تصویح دا هری سی زیون که ده دا. خوچی داود علی اسلام صده اولا نو داود علی اسلام دیدی فا با تصویح باندې کودی دلو نو آغا چلی زکر داد دا داود علی اسلام یو قسم موجیزه وان نو اولی دی مابو وقفر آدی شیدی سرا یا تزویح وی او مارغان هم تردید کوری قردوی نورو ذکر داود عليه السلام د مسلمان آواز وی حاضر کوو خلک چې ورونو تذبیح ویل داود عليه السلام زګور شروع کوو موږ ورونه بچلې دی د او مصلح خوځیدل مرغان کې یو څار د پالت حریم ورته لګیو د امام مرتبي الله تعالی او رحمه الله دې دی شهدی په هغه کې کلمه دریافتره داود عليه السلام کېناز دریافتو به او درې دي داود عليه السلام د سی आवाज داود عليه السلام دومره او نبی عليه الصلاة و السلام یوزلی موسیٰ عشعر ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ قرآن شریف کلو نبی, نبی علیہ السلام ته کو سکو داسول دی قران شریف سی خلق ور تعالی ابو موسی رضی الله تعالی دې ځد خود आवाज يو نبی علیہ السلام سره کې ملوشو نبی علیہ السلام ورته فرمایي قد کوتیتا نزمار ممزامیر شیطاں ممزامیر داوود اے ابو موسی قد کوتیتا نزمار څنګه دا درکړی شی ته مې مګامیر داوود داوود داوود رې سلام د خوقوای نه خوقوای درکړی شوې دي د موسی شریف رضی الله وسلم کې ټول صلیح کرام رضی الله عنهم کې مشهور چې ښه صداواز او مېلې ترانما ته لاته واه ییږي او نویره سنا او داضفر مې السلام د आवाज خوقوای نشي څو درکړی شو دان داوود علیہ السلام आवाज کوم راخوږي ورنا له الحديد نار مکه مونږ د توطنه او د مخته تیر شي الله على برجات ورسالة نرمت دونك عندما تفعل صادقات بذلك عمل دونك صادقات دوزغرو وقدر في السر بي عندها ذكوا في السر بي فكروكي وعملوا صالحا او عمل ونك مخشور فسكر دونك عمل ونك عمل ونك عمل ونك عمل ونك عمل ونك عمل لكننا تفعل عمل تتاسو كوي بصير لدون كيم ولسلیمان الرئيح ودوها شهر ورواحوها شهر زلطه <سؤال> مداریکی ایو سخرنه <سؤال> سلیمان <سؤال> ری زلطه سخرنه <سؤال> محضوطه سابه <سؤال> کرده اومنگا سلیمان ری سلام لرا خواه و دوها تی سارت زلده ها غی شهرون پاندازه به یومیاش بو و ها شهر او مازگر تلده پاندازه به یومیاش بو یعنی سار مازگر کده لکن که به دومره مزل کولو لکه یومیاش دومره و ده بلی مزل دومره و د یوم رزی مزل یا ده سارو ده مازگر مزل لکه د از زندګی رحمت الله علیه خپل میګیږي نور ذکر کړی دی بیت المقدس نا تر استخر کو لري مقام دی مسلمانان علی السلام د غرمې روټه هغه د استخر مقام ته پوره لاند بیا استخر مقام نه روان کې کابل او د دې وی می سجری یو یو میچ مصافته او سليمان علیه السلام خلاص د غرمې روټه استخر ته رسول او هغه د بیت المقدس یو میچ مو مصافته باندې او بیا د هغه زین نه قابل تر رسیدلو او کاپای کې رسول الله اسلام بیا روته خوان د یو نشته مصطفی نو ګوره د دنیاشت مزل سليمان الرسنام ابي هوا ته له حکم کو او هوا په دې لټ کې له وينه القطر او روان کړو مونږ لره عین القطر کې نه ګورو قطر اګلې نه ذکر کړی دي قطر دومره لوی چشما، دا وعد درې رزي او درې شپې سره مصافت وکي دومره لوی کې نه کېږي الله رب ال عزت سليمان عليه السلام لا دقلي چني روانه کړې وانه سبا کلی به څو سمره زیاتې جوړې سليمان عليه السلام الله دمر لوی کینہ چې دریو رزي دریشپې متصل متافت دور تر کېدو اذه میا عباس فرمای ومن الجن بعض پیرانو نه ها او څو یاملو یاملو بینه دې کارمل به کله قامت کېده بزنره دې حکم غره عن امرنا هر چې فک بشي به دی نه نامامری نه د وکم زمونږ نه د ذ هو او بس کولومون په د باندې منذاې سعیح ذاب اورګرم نه دو مطلب دی یا مطلب تیخوااج او رورحمانی دا ذکر کړې دی کویې کم کمم تریبه د سلیمان علیه السلام خبره نه منله پرشتې سره دا اور کوړه بهوا او دا اور په کوه باندې به داوالو منذاادې سیر کوې طرف اشاره ده معامله ممسال او خااضین دکر کلي دي دویم خپل روح مانی د تبلیغ غوښته نه خلک لري دا مینه زاله پهینه مراد عذاب نار په اخره کوم نافرمانی کړي الله و دې د عذاب او قیامت ورزنه یا یاملو ملو عمل به کول د پارا مائشاء حاله چې خوخه به ځم من محاريب د موتونو محاريب مراد د نه حضور دا نيځه چې موږ نو توجهاتونه کوي داغه نبی له سلام په دور کې اوميده غروس کوي خلکو چې راوړي یو تل بعضي ناقله لري بلا دي دا بالکل بدعات دي ولمو علماء دا تر ظاهری په لوي ورنا مګلې سنان زمونه کې دې څه اصل دا چې له څو داسباب مګړي ځان لا دې دې دې دې کې دې دې بغیر موږ نکې چې څو د څه کې دې چې مراد نه بغیر د دې موږ کې دا یې ځفر دې ځین کومې را علماء کې مراد دې کړو دې انسانات لکه بهای دې بالکل را غوښتنې مخې دې لا نشي چې خلای دې روښتوونه او دې مراد کې نه نوتی یوزانې نه او نوو دا اترو دیو لپاره بریج عنایت کې لګیدل د چیستا پرې سره پوره وکړي کدا نه وي نو امام لپاره سره یو دیرا څومره په خو دې لېشي نو دغه ولکې دغه ترېټورۍ تلې شو او دا کې په لیبانې کار شروع او بچت لپاره سره کوي او ویني سره دا مې راز ځنه جوړه ده څو ثواب نګړي او دغه محاریم مراد مجيدي وتماطیرا او پالنګونا وجفانی او وکاسی کل جلادی مشاندا حضور بدن و حضور ال راضی و حضور ال او کټوی مضبوطی مضبوطی حالویوالو جوړولې حضور اصل ته قدر کړي کټوی ته ویل کې ووقدر د هغه کټوی دلته حضور ال راضی و حضور ال راضیه ذکر دي مضبوطی کفوې اصل په دې کې لږ کسانو کې تقریبا دا کې نه وې شوره وړل به نه نو دیو داهرته ویلیږي ول المحاری وی موتی جوړ کړی وی کلی دښمنان دې سره په دیواني جن می چکولې سليمان عليه السلام سره ځکه سليمان صاحب دې سبا په خاطر وختو پیلا زمانہ صبح ته د پاړه بنوي دریم سماثيل پالنګونه ويم جوړ للی کښونو پالنګونه به ول جوړول دریم وجفان کل جواب دی پاړه د څوم لږی ويم جوړل اتازم په شان د خوزونه جوړې اصل اما د جپان دپان لري هغه لوکي چې کم از کم لس سره کورې کړي یو ځل باندې تاریخ وړاند کولی شي عرب راغره کې د خپل لوکي ډېر جوړي ل وی لوکي جوړ کړی چې په اړه باندې هغې وړاند کولی دي تویل کېږي بعد درما د جپان کې دغه لوکي تویل کېږي چې وګ ل وی جوړ چې کم از کم لس د تاسو کورې باندې مړی څنګه طالبانو تاسې د ورن جوړن تر دې مارسو هم ډېر لوکي تاسې ور د دې څلور کسان شاکات شاکات او په یوه دغه تقریبا و څلور کواروږه د دې استماري مسلمانانو دغه و څلور کسان چې جو جلت کسان په هغه باندې مړیږي زمړه خوراک وایي که راځي درېم نمبر و قضوره یاثیات لیلی کټوي کټوي دته مراتب دي ګونو عبد الله نواب څنګه نور ذکر کوي زه هک خپل اصل راکیاتی دوم روی دیکھتا ویلی کیکی که اگر سر از زین خوزی گینا خلق پخلی آگر تر اولی و پدکی بنا نکیی بیاتینا پخلی اوچتی دوم روی دیگونی بیور لجورولا ای عملو آل داودا ای عمل کوی ای عمل داود علی اسلام شکرا و شکر گزاری و قلیلو شکور او دیگ لکدی ده بندگان و زمان شکر گزار روایت کرا دین کللان رفت داود علی اسلام توپر من ای اے داؤود څنګه د شکر عمل شروع کړ داوود علی السلام عادت داوود 24 غنټه د کور معمول یې جوړ کړو هر تم مسو ته عبادت کې لګیا و په 24 غنټو کې ورځ او شپه په عبادت کې لګیا ټول ادارې استازي په ټیم سیبل ټیم دې ترتیب ول جوړ کړو کله چې ورته الله رب الجد او فمل ایمل او الله رب الجد ته فرمای اے الله کیپ اشکر ربک یا شکر کزی یو نیټی کومه داغتا انسان دې دېو شکر ادا کوم شکر می ادا کوم دام څخه طرف انسان شکر ادا کوم شکو می راغی ادا دغام شکر ادا کوم نو بار بار وزره ګین ګوښتا شکر ادا کولې یو نعمت شکر ادا کوم خدای شه شکر ادا کولم ستاسو نعمت درا ونه وکټامات د قطرا دې دېو شکر ادا کوم د شکر دام څخه الله رب عزت او توفه مل الان یاد او دې یاد کوستاسو د ما شکر څوستای شکر کولای کی کډان د کوئشي شکر وایم دې ته انسان کم کار کوي دیو دقه وګڼي د دې شکر ادا کوي چې دا ما باندې الله رب د پاکستان کړی دی تر دې کده د شکر مدا کوم د الله رب د پاکستان دی به بل شکر ادا کوم فلم ما علیه الموت الکلاچ فی سلوکم کډان د مرغ ما دلون خبر نه کدی لار علاموتی په مرغ سليمان علیه السلام الا دابۃ الاید مغرینو دزمکی تا کولنی ساته چې قران دې تو د مصادر سینه نیکستی نور ذکر کړی دی او یوه یاره بوخاری کې نور حدیث راوی خلک الله رب ال عزت پیغمبر نور تقربت کی دا وتر علیه کې چې دنیا کې پاتې کې دلغवाडी یا دنیا نه تلغवाडी تیمان علی السلام ته یې فرشتراغ لا تیمان علی السلام وی د الله الازو خپل کل راځيما قدس مقدس دې تعمیر شروع او کټری زیتینه لارځ ما دا تعمیر به د خپل کتابی جنات او غره فدا کار نیوونکی او نور راځینې الله تاسو څخه زغلوانې دل کوي په نکستی نو اول تعمیر کا ختم شوی او دا نور کار په کې پاتې و دا د هنر کار د نرګو کار چې یا نور پټینګ وغیرہ چې نن په واجب څنګه اوازې کو شي نو نور په بیا د نن نړی تر په پاتې و د کټسی بیت المقدس تعمیر کله شوی نور د نن کارینه په کې پاتې و سلیمان علیہ السلام الله رب جل ذت ریکو خوځله امتا قواقله پاې باندې ځنه کیده او کلی حال به تا نه روغ واغ پلی شي او سلیمان علیہ السلام و مخصرو خلکو تلوي کولای کارونه د قصی بولاړو دیوجه ندی کوه نشو روتی نه واغ پلی شوی دي او جنات کو یره یره باندې لگے دي یی سلیمان علیہ السلام مونږ په ګورې چې مون کار کوي تر دې پوری او جنات لگے دي کار کوي پوری باز لماوي یو ګان ځکه موږ د یو وخت تل ذکر کړی و چې هغه نه مخې اسلامي ځان و وفات ده لاندې ویني لګای دي دا کونټي امته د لاند نه خوڑله تر دې چې کله هاه کار کړو شو امسا همته د لاند او حقوق لري شو زموږ نه را څنګه را پریوتل بیا بیرنه په تو لګیدل دې په ډیر مخې وفات شوې ده کوم کپټوي موږ څنګه دا ذکرو نه پیل لګیا فلمّا قضينا عليه الموت يوزي کې تیر تر قبر کله مې تشکاو ته بغې کوي دا مې نور ځنه تاسو پوهستوم دي تا خانه کې نه سي منلبره تاسو ته ته جواب راغ مې مونږ کړې ویل چې مونږ ته غې ویلنه نه خلک خلکې ما ته دي په خلک ویل چې تاسو غې باندې پیو خلک وایي چې غې ویلنه دې پیران چې دې مونږ ته غې په هغه ورځې کې د د سې کې ګیلا فلمّا قضينا عليه څرګنا <سرق> کې چې څلوشه فرمان یې مارګ ما دلاو معلوماتي خبر نه کدل په مرګ د باندې لا دا بدلار دي مګر حاڅ چې جو د نکو سر وینځ د نکو مراد کې نه دي په هغه کې ورو ځانته د دینه ولن ما فر هر کله چې سینما سره پرې وته یوته په قرآن کویدنه ویره قرآنی کې ری تینور الفاظ خو به یوسوفیږي پکې خنيدي وي کوم خنيدي وي یو یو خر موسی په قری په کال کې واسم موسی په قری او یادی دې کې وخره راځي په کائده کې اسوې دې بخره چې یا غږومره بهتر سي نه اسو ولا ذکر او دې نه چې اخر مان له څه څه نه وخره متذيق قافريوت علي السلام بهوشه فلمه وخره فلمه اخر هګره چې پریوت سليمان عليه السلام یې په زمه کې تبينت الجن دارک دیران خلقته الله او كانوا يعلمون الغيبا چې دا په غيبو باندې مالو دې دغه نه ترکړي لا عذااب المغيل پهاعذا را کوولدي ت ت زیکررکي ظه ل نافي الج نه لاعلممونونهغ و خ خلکو تخ کار کو في جنات سغ به باندې نپوي د پوې دي بهورې مره سدا کې ېو دا کارونه بکل دی خو د يری نه کارونه کوله لپتانان سبا في فيمت کیم تاحي سرهشته د پاه سبا واللو فيمت کیم په قورونو زيونو دی دي سبا اصل ک تپ اوثماني دارن ترق جووارخورآور کررکي دي سبا دا دا یمن یو دیر دولت من او دیر اقتلار قومو. که دیر و سدیانو پوری دیر اندغس حکومت دیر فجاہ او جلال سر بکولو. دیر فلوی حکومت الله را بلزید دیتا ورکردیو. اصلا دا دا دا دا سبا نم کدیر عبدالشمسو. او دا دا نم بیا یسجبو دا پلار نمی. دا نیکنو نمی بیا یعربو. او د یعرب نم کدیر قحقوانو. او قحقوان د دکر ادی نوټیو مدې په دې باندې تیرېدل د 30 اشعار ویلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تبارک ایبني کثیر نور اشعار ذکر کړی چې کله په دې تیرېدل نو د چوي مکه کتابونو د معلومات کړه چې پدې یو پیغمبر راځین کې وی یعنی مدینه او مکه باندې دی وی او یم لیکو باغنا قحطان نبیون دقیق لقب تن خیر الانام ويملک باغ قحطان بعد شعیبو کی روس و قاتوان نبی ویو پیغمبر، قاتوان دیا مشارو اغدا شارویلو، لیت تباق اونکو کی تدرست در. وی ویم لیکو، بعد قاتوان نبی، قاتوان نبی ویو روس پیغمبر براشی، تقییون مقبتو خیر الانامی، فرزگار بوی، عجزی کون کی بو اللہ تا، تورن بیترین مخلوق کی بوی، یو ساما احمدن یالی تانی اعمرو بعد مبتو بی آمن، داغنن با احمد وی حیر ان ی امر بعدی مبتو بعام امتزاغ الجن یورز یو کالم رثوی جنا ترکاج جما ملاقات شوی وی فازدو واو سیو دینثری بیکولی مججن و بیکولی رامی ما بلاغمټی مضبوط کړي وی ما ګور تمدا قویر تزبدین داس کوم هر کس ما وکاتنی وی پرخی بیویل متاید هارو کو کو سکونو ناکری او میلقاه یبلغ السلامی هغه ټین کې چې اسلام ته سلام ویلو ربيتو کراځي نبی عليه السلام ته سلام ورکړی شه نبی عليه السلام ته ورک ورک ورک جواب ورکړیو هغه دا ویلو زه غو باندې ما متا يظاهر کړ چې نه زاهي پیغمبر راشي حکوم نذري تذيب پیغمبر انده چون کی جوړ شي ملګچا ورته روقي ومي يلقاه يبلغ سلامي سوقم چې سره ملاقات وک دنا سلام هغه تورې سوچا ته ترڅو پته سلامو سلام هغو تړو الله رب زد دې تدير مال دولت ورکړیو د دې مشر چې هغه ډېر نیک کړي تیر شيو په هيڅ تر کې په واکر سباوالو کې په ژوند دی که سنخه ين الله د قدرت جنتانې دو باغونه اړ يميني او شمال خي طرف اوږه طرفه کلو خراسو دې د باغونه نماز ذکرتي زمر بڑکو کلو کې او څې په سر باندې کری ټیق او بل طرف ته موتو هغه شکري دې دګه و د میونه ترې چې نه مې چندل نه بلیست کوله په زمر ډک د الله رب الوجود او قولو قريم يرد تراپيكم درزه درمتا او له شکر را کوي دهي الله رب عزت مرا بلتون توي باتون داخله پاک قربون حقور رب مهرو مانځه سو ارجو پارتن عليين تلل ارغدتي لا قوا پدې کې ننارو نلړمو نبل ظاهريت دي صفاء لاټ او الله رب عزت توي باتون کي طرف ته اشاره بالکل ظاهر قسم زره ناپاک شفا درزه فرق پکینو دښمين 4000 4 تقریب نشو رسول درزه میچ تقریب نشو بارز دی مخوارلو سنې مخوارلو متسې نکې دې کړې بارز ان توحید الله ای واجبتی دی مخوار الله د توحید الله د عبادت و وشکر هی علامه ان نما بینی او د شکر کولنا نا چې کوم الله په دې نعمتونو کړو ذکر مستنی خلخ تر باندې اهل وی نو نسنی جراغه ابینا ټکې شروع کین په څوري ګمغالین په دې باندې سېل العرمی او بند تعلاب د بند مضبوطو تله لارمه له ماې کتې باید دور زییک کړي اصل کې دا تقریبا پزل فټو کوور اوجد ځای دواې تقریبا دلی پهچ فټو دا یو بندو الله را بلجتدي ته تړلیو او چې کلی دینا فرمانیانې شروع کې الله ديبانند را خلاص کوو او ب الله هم ب جننتې جننتتیې او بدل کې ور مکوور کومونې ته د باغونه په بدل د دو باغونو کې دنت خبرابغو فونه به کول نشوف لوفا دا آغی بودا که دو باگونا زواعت او پولین خامتین چه خواندان دا میوو خامتین بدمزان و افن او سنور غوزان وشین سنور تیزونا من ستر نقلیل تصدیر اللگ و غندونا اصل خامت و لیکی کلو شجر زی شوکین ابو بیدار رحمد صلالی زکرتویلی خامت او بنا که آغی که آغی که زغیوی زغو على افروتن زغو على آغان صد آغی استمال کنید بی د چې کوم غوټی چې لوی اثر کړي دا غوې د کار نیوي نو هغه په توبار کې وین کوځه جاهر رحمت الله علیه ذکر کړي خام هغه نیوي دی ویل کې الای يمكن عقله خوراک غي فراق سره ممکن نیوي د سره سره دا غي فراق وړل ميشي دی نیوي خم ویل کې دومره ترخو بدمزوي الودان تنور لوندې بدون د بیرل ګنا بیرم یو لګي مي پچی چې بیرې شو چې بیرم پکې نو نه غوځي ترې کې دوم رزق و غره پکې وی او جله یوندوی نن ځان هم به خود کې سپکېو نه ذالک یزینام مما تصروا تاسو ورته مونږی تا بما تپورو په صدنا شکرې دي نه شکرې څنګه دفتر سي چې انسان کنه نه شروع کیه بیا د ازذرحم تعالیه څتوا چې آخر کې دی بیا گنجي جو په گنجي سربانندې صبر کی چې دیو ورته بیا په سربانندې کیږي د څومره سره نه شکرې کیه هالي ورځ سره د بیا بسترې او صدا لعظلمون فميزة ديكي وبين القرى التي فميزة تريها غكي تبركات عجلومون فاجي قران ظاهرة تنقل باك وقدرنا فيها السير واندازة كلهمون فدهك السير مزل يعني مزلينة تيروا فيها زي فدهكي ليادي دشبه واياما أوراضي آمينين طامن سراء اقولنا لهم محذوب دي ممجي طويلو دردن دي دشبه من فدهكي دي جي سير فكينبا وقالوا ربنا بعيد بين الصارنا دينا شكروك وقالنا كل صارينا یو څه دې د درس ملایمو کې د نه ما چې لوړ تفصیله رسللې دا نيز څه په ان نشته که نور نودا چې یان د دین د په ځمانه دا په مزل کې لوخه لري وینې چې په لري مكنه کو پکې وهلې دا رنګ که نه شګرو کن ور دي ايراب زمونږه لريواله راولي په میزه ستوروز مونږ کې ظلمو کو په خپل ځانو په درځو له مونږه لرا حدیث خبره د تاریخ زمانه احاديث د ذی عذاب ورو کې خلقو باره کې به خبري شو او ټوټې ټوټې کوم دیلره کله ممزق پورا پورا ټوټې کابل سره یعنی نه حالات او سلامته ییګرن فضیه کی خامخا دلیل دی د پاره دا, پار دا استاریو ترنه کوډیر شګور راځي اون کې کی د الله رب العزت ولکل صدق قالیم ابلیس ظنه ابلیس ظنه څنګه سترا صدق قالیم بشتاګ په دیوان ابلیس ظنه وقل ګمان غومان سو نو سپیږه واهره د ګرګری اصل زه غومان خاره کړو چې راافت ولا ته جوړه ترون شاکرین زیات مشکور ګزار نه وی نو سبا ولا څنګه نشوګو او ګورو مکه الله ته مزنو کو شکر یا دان کو خپل دخل کو شکر نه دا کیږي دي تا بيداری وکړه دی شیطان مګری اورلې د مؤمنانو د نو شه ده شیطان لرا په دې باندې <مشان> تزور مګر دې لپاره څوبې مان لوی آخرت اخرت باندې دا غوښتنې د دین په او ربطا پروسی په راستنګي ولې د ولزینان ځانته ميندونې د درېم باب په دې کې هغه مشهور شو غره کیږي چې کوم دی الله نه باغې نو سود نه ولیدیم نو او یا نبی اسلام رامرت کیه هغه کسان چې تاسو په خیال او ګمان دې دیوال الله نه لا ایم لیکونه مثقال یو جواب دې وختامن په شان دې د پزناواته ولا سلاړ دي د اسمان د زمکه کې کمالوم او نوي دي درا نيتي دي درا فيما د اسمان او زمکه کې من شركين تبرخه سېسا دې جواب دې زې إبراهيم ورته نه ورکړي يې زو برا کو ساو دي لا خلقان ولا ملکن ولا تصرفا لا خلقان دې اني چې په پدلا کولو کې چې دې الله سره پیدا کړې وي دې ولا نه اللہ کرے تو با شہادت دین کې سمېشته دي دریم ولاته تصرفن تصرف کې ملاهده تصاختیان لري ورکړی دي چې تصرف اختیار کړی وي ومالو منهم من خير من بل جواب دریم نو دي لرا د دین سکیندا دي ان الله بچو ان کې ولاتن او شفاعت او سلوون جواب او فائدہ برني کی شفاعت کنیذ دی الله الا لمن اذن له مگر هغه چاته چې جرته کوي الله رب العزت حل. تارغير فوري، إذا فض نعاء عن قلوبهم، كلاك اللي ربشيني كبراهيد ازنون كبراهيد ازنون ددينا، قالوا يا عبد، ماذا قال ربكم؟ سويل رب الساسو، قالوا الحق، واي دي حكويل، والعلي الكبير، دالله رب رزت وجد أولو ذاته، بلتا، حتى إذا فض نعاء عن قلوبهم، قالوا ماذا قال ربكم؟ يا عبداني كان خلق وقیامت تفوز في، د یو کولارې مراد د دینه فرښتې دي یا حالت د سرای بلاد سراشي چې پر په ټول باندې بړایشي چې کله جبرائیل نه فالتي ابن گثیر او رواي ذکر کوي فرښتې بلاد خبره کوي ماذا قال ربكم تذراستوینا اوک بیا په خپل وی کې وینای څو نه حق وینای به هیڅ بالکل تو بینی ویلي او الله رب رضت پېچې اولوي ځدین او یادا چې نیکان قلبو سمڅې انده وا نبیر سلام سوود د چې ګ کېته اوستا د بره او د خق نه بره نرز باران لا نقته خته نه چې ف درغې ونه او د یااکم لاله غدن نه في زراالې مبیين اصل کې ونه ذلكې لاله غدن سره یااکم في زرااللي مبیين سر لږ ان ی کمونګه لاله غدنقام مقا پیدا او یااکم تاسوو في زرااللي موبیين په و ایعنیدی الاسلام لا تسالونه زمونه تفوزنشی کدلی اما داغنا لا تسالونه تفوزنشی کدلی اصطاو سنه اما اجرم نا داغنا چه جرم کریمونه ولا نسلو او تفوز منو کرشی زمونه اما تعمدون پاسو چوی تاسا ملکون کی نوهر چه دا خبر دا چه مونه بلا ده کول و خلق و بارک تفوز که دا ولی جهنم تلا دا خبر سینا دا دا, دا خلاف ده لا تسالونه اما اجرم نا ساوتو نتا پوس نشی د حال چې حاغه چه مونگی روم کرده دی ولا نسلو زمون نتا پوس نشی که دره عماتا مرون ده حاغه چه تاسو هر انسان سره د خلق پر عمل کتاب بکی ویا نبی علیہ السلام جمع والی براوری اللہ پمین زمون او ساوتو که شرب زمونگی یا با فیصلو کی پمین زمون کی ترشن ده اللہ تعالیٰ فیصلکوون کی پو هزاد دی ویا نبی علیہ السلام کوخی ماتا ک جو زندگی تاسو دې \|_{لاره شيریکان دې شيریکان دې کریم داسنه ده بلکې دا الله رب العزت غالب او کو حکمت ورزاد دي و کا ذا اسباد برساله دین دي زجر منکرین رسالت تن اون ویلې ګلې مونتالا مگر کاتی دا خلقو ذریه ورتون کې لیکن زیاده خلکو نه پوریږي ويقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقين او کلهوي دا واده که کلې تا سرریتوني او لکوم میعادو یو منله د ساونه ویل بدي دا دا هم دیویل دا وادهه به کې قیمت به کله را ځي و نهسلام تاسوله ده میادو واده ی من دا اوورې یا په ممراد یو مقیاممت واده یا کورتوي مراتتن د مرگې دا چې کوم تا سر د م واده شو د قیمت نوشي لو پورې هغې نه تا او نو شي مخکې پولینقاه لوي نهکهپ دجرمونکې بلسانو چې کافرروول نو منه بيااضل خورآې چر ایمان نه راړمون پهې خورآي شت نپه کتاب چې مخک دینه الله پهني ظالم دی نو په چریبیې تر کله چې ظالمان موقوفونه ولاړ بهوي یا د ضرور شي پهنی زره به خپل یعنی محخمت یار یو بعض هم ال بعض من قول <سؤال> واپ کوي به بعض ددي بعض تخ نظره یو بلته بخپلو کې بوري الله <سؤال> دني چې ککه ش میږيبا او بوی آگستان چی کمزورو آگستان تا چی تا کبری کدیو غطان تا بوی لولا انتم لکن نا مؤمنیم کچه نوی تاوسو خامقا بیوی مونگا مؤمنان او بوی آگستان چی زانی غط گرنی لیو هاگستانو تا اسوزی کوچی کمزوری شیو یا کمزوري کمزورو ته با دا غطان بوی ایا مونگا صددناکو مانی لحجان منکلو منکتاو تا قرآن و سنت و حدایت و رسول د هغه نه چې راغلی او تاسو ته بلکې تاسو مجرمين بلکې تاسو پخپله مجرمان وي او بیا که تاسو کوم درو ها ځکان تاسو تکبري بل مکر لیلی وانهار بلکې مکر د شپو درځي ماناکور ته وی د مبارده مکر نه کوي مکرو کوم بل لیلی تاسو مکرو د شپې او د ورځې استامورون کله چې حکم کول تاسو مونکا چې کوګرو د الله باندې وګرځو دی الله له شریکان عصر الندامه طاقتو کی خیمان تہ کلہ کی اوو وینیا زاب مگر زمنہ تو کنا زنجیرنہ وسکینہ کسانو کی جکاسر وی ورتم وی لے کی ستانی کیر کولے تاسو تا الا ما کان یعملون مگر دھا وقت چوی تاسو تعمل کوون کی اس باد بیر رسالت و ما ارسلنا نبلیگی لیمنگا ای جوکری کی مین نذیرن سو قال مصرفوها مزرویلو مالدارو ده هغه یقینا مونږه هغه څه کتابو په لګېلې شي یو خپل کیو وقالو ویل به مالدارو نحنو اکثر اموالن و مونږ ډیر زیاتو په مال او دولت دولت کې اعتبار د مال او د اولاد و ما نهنو بمعذبین هغه ډیر زیات اولاد ګړي شي په خاورونه تر هغه چې زیات اولاد نه شي بیا یو بچوړو یا چوال چې کای چی نه بیا څه وما ما نحن بمؤذين اني من غزا بدون كي ولئن ربي يخطر السماء وينزل السلام بشكرتنا فراخير رزق چاہتے چکھو خشی او تنگی رزق چاہتے چکھو خشی لیکن ز دخل کنا لا يعلمون نتيجي انا مالكم ول اولادكم میرے دمان او اولاد تاسو بالذي فہو الطريقه باندې جنيزي کتابو لرا عندنا ممتاز الف درجه کی تاسو تمین چران دي کولی بگه ما لولاد نیشی رانیزی که در از کدا غلب رواندی. مگرچه که ایمان دوده دو می کملیو که پا زاکتان لهم دیده پارا جزا او ضعفی بدلگوی دو چند عمل کردی و هم پی الغروفات دی آمینون دیو بلا قانو پی پا آمن بوی. او ها کسان چې کوشش که پا آیاتون و زمون که دا کمزوری پولو دا کسان را پازات که حاضر حضر شي ویان نگیر اسلام یبسو تر رزتان، فراخی رزک چهتی چه رفز ما، فراخی رزک چهتی چه فخشی او تنگی رزک این چهتی چه فخشی. و ما انفق و منشه این هواچه خرکوی تاسو ستیز، فو ویو خلیفو، پزا پریدینی خرکیون که لرسوا، فو ویو خلیفو، زمانی دید. یو ماانا، فو ویو خلیفو، پریدی نورمال، تړیسوم مال خرچي اپومره نور مال پیدا کوي مثال لکه د توېبې څومره اوبر او باسې او کندر او باسې داسې د پاکستاني یا مشاہده مفتی محمد صفری مولانا نور ذکر کړي د نړۍ کې مشاہده ده یا تړیسوم یو څیز څومره استیمایي کې الله هغه زیاتې او هغه کمیږي نه مثال فطور تور باندې څومره غیان سمره میخی، سمره صندگان، دا سمره سیزون دوره دی حلالیگی. سمره خواه وقی استمالیگی. پکار دا وکی دا ختم شیوه. به این طرف سپه فیشو دا سیزونه. به چیم زیاد رو دی؟ زر؟ او به چیم زیاد که استمالیگیم او کم تیزونه که استمالیگی غا میخی دا سیزونه؟ دی زمانه پس که بچي تبچی، که که زور کالا پس علیکم <العليقیم> دیرن او دګیم یو وضو وکیروري یو دسلام طالباني کوم بیا بچی کی فکه خدایو چې مخې قبل قصو کاره مخکې ختم شوی وي او د اصل پیښوګانو د دې چیزونه ډیر زیات پی راغې باوجود الله رب العزه د کوم چیزونه د انسانان پکړ وی وامه خلافونه ته خو زیات کړی وي نو وخت یې مالیږي او خو زیات دي تر دې دا باس دابونو لیکري هندستان کې اغواغ و خنیس مالیږي انسان بقال خدا وکي هندستان خو نه واقعا په کې د ري عقيق ورته خل الهوي عقيق واه و خني اسلامي وي د زموږ الهي قراغي موجودا دي نکردمره زکه چې اسلامي جنا دي کوم چې څومره اسلامي الله جاتي نماز کي څومره لږي اپ کومره دې الله رب العزت ورته نور نور مال ورته ورقي اصل ذاته او فرشتي دعوي نبي عليه سلام فرميلي چې ما من جزءن الا ملکان ينزلاني طبعا چې را کوزيږي هر ځه هر yawa farishta dua ki dewa farishta bad dua ki yawa farishta chi dua ki allahumma hafi muntaqan khalafan e allah war ki khalqun ki ta khalafan khalifa de naib normal wa tar ki po yakhluq ta re man khar chi farishta dua ki la wa normal wa ki dewa farishta dua ki allahumma hafi muntaqan talafan فاریشتے دواګي په دې سره الله حمد جاتي دېما خو یو خلقو معنی دا دپریګ دې یني صلاح خرچون کې راځاره خړې خو جما خرچې خو خرچوي ثواب په پاتې ونور څه کو چې استعمال خلل تا کډیشي مسلم شریف مرقې ته رسېو نبی عليه السلام فرمایلو یقول ابن ادم مالی مالي وحلک من مالک الا ما اكلتا او لبست تا إلا ما أكلت فأفنيته أو لبست فأبليته أو تصدقت فأمزيت ابن آدم يمیز عمل نمیزان فرمی ساقرمند کودی قوله سنا شو و دسمات دی جور سیم دیم جمیری وادی چولی زړی شوری درین صدقہ دا که تره مخی لپاره اولی و ما صاحب آغا بس مخي وما سوا ذالک فذایب و تاریکولن الناس او خپل کتبری خودن کې تېتنی سیم کی دلته تره بهتره رزق ورکون کې فارز بانده چرا جمع با کمونگ دیلارا غون یا بوهی مونگ فرشتوتا ایدا کسان و ساسولارا عبادت کونکی ویبا دی پاکید تالر ای اللہ انتا ولیونا تم معالین زمونگی تواد دینا بلکی او دیشی عبادت کورد پیرانو زیاد فدینا پا دیبان یقین کونکیو ایمان دورونکیو فس من رزی لا یم لکو بازکم لبازن نفعن ولا زرن نبی ای خیارمان باز استاسو د دا پار دا پازی تا فیده نده زرل ری کولو او با ویو منگا هاگه کسانو تا چی ظالمان دی او سکی عذاب دا اور هاگا کونتون بیی تو کذیبون کونتون بی ها تو کذیبون تا وی تا سو پده نسبت دا دروگو کون که سیاقت دا قرآن شریف کلچه رسلیشی پده آیاتون زمونگا اخکار اخکار اخکارا قال ویدی ما هاگا نی دا الا رجلون مگ واڑی جوવાડી تاسو یا بند کتابسو لرا اما کانیہ بدعو ابکم دا اوتنا چې عبادت کولو بلارانو مشره مستاسو اول دی نیدان مگر دروغ از ځان جو کړی شیوی دروغ از ځان جو کړی شیوی او ویل با چې کا شروع حق تا کرے راغی دی تا ان هاذا الا سحر مبین ندیدم مگر څیر به خکارم د خپل لیکړې مونږه تاسو کتابونو چلو دی هغه لرا او نده لیگره مون دیتا د و سوکی روون که نسبرده رو کرو چې وشی مخیت دینو وما بلغو میعشاره ما عطینا هم دي رسیده لیدی لسمه یسی ده ها غصوی شو ورکلو مون دیتا ابن عباس اب قطاله و سوژی ابن عزیز کرپی این من القواتی فی الدنیا مون اگی تا پا دنیای که دمرا تا قط ورکلو دیده اگی لسمه یسی فن نور زکادیان س مدییانو ددي خلکو به باه کار داورنه للی ګټانو د خېدي او پهست او پهو باند را وړي من سووا به س ولی الله را برو هغې د ډیرر للی تاختونه وررکي دی د هغې لې تممرسی په نسبت د در وکړو پ غمبرانو زما تان د پهقي په کاره نه ک په سرن او زما ذااف کايته اضاب وکوو مود خلکو ته مدی تنیشن نکیر یا په معلو زما عذاب یا نه کیرانه د دیکن کار ويا نجيلتنام انما اعذكم يقي نزل نسيات consta bi wahiladin bi khabara an taqumu lillahi da judri tasallata matna wa furada duwa wa furada yaw yaw ya qudud al murad kawadam kire wa furada jizan lahum ya zanzalam su tuqi mushtarakam tuqi ya su tuqi ma bisahibikum minna nishki tumal ki rital suminna silewan to اشاره ور تاسو ملګری دی تا د مکی سرړی پهې ړی خو نه دی تاسو سره سفره ک نه به غس کوي ده دی دا مګریرون کې د تاله مخکې راتله دا سخت نه وا نوبی سر ما تاته کوم چې زه غواړه م تاسو نته په له کوم په دا د پااره تاسودي ینیستاسولی شي ماه دا چې سره نه غواړم نه د منجوي زما مګر په الله راندې او دلهپارې اوسګوا دی قل ان رب وای یکنن رب دنا یخذق بالحق رالیگل کی یا وشتل کی فاج باندې نی باतील وہ هزار پپټو باندې قل جاء الحق وراغ حق و ما یبدو الباطل مش بات کذری باطل و ما یذلا قطرات لیشی ہندو بار روکه تدین میشی وافطرات میشی بلکی او تاقیدا لیکن الباطل کان ذو قاں او تبدیل خاضر مداری و کوئی وما یوب دل باطل وما یوید کنایتنان زحق الباطلی دا کنایت تختیدلو دل باطلنا که بالکل نا قطعاتی که دلیشی نا را سلیشی نا بیا پیدا که دلیشی او ایا یقینا که چرز گمراهی ما سزاد گمراهی زمال پاندی دا کلار میبیا موند دا, دا پا سواب دا غا چوائی که ما طرف دما یقینا دا اللہ سمیعون قریب او ریزون که اوپو حزاد دی فلاو تراو کشی روینته از فزیو کلش دیوه یریج دعذابنا فلافوتا فلافوتا مانا خورتوید ابن عبادت ننقل <سؤال> قدر فلاه نجاتا خلافتی برعذاب نوی او بنیولیشی ممکان نم بقریب دزین از دینا جنزل <سؤال> با اولیولیشی سنگچنا فرمانیو کیاها غزه که و ایبا دیاما ایمان رو رومون قدیبان دی و انا لهمت تناوشو سن مشیدی لرا قبل اول دی ایمان تناوش سلمانی دی یا معنا دلته اول ته نقل لا تناوش خرجه له دنیا دنیا ته واپس کدل نه ته تناوش اله کی معنی سره به کیدې واپس کدل دنیا ته زم کوله تناوش اله کی قبول ایمان کدی سیمان قبل انداز څنګه کیدلی شي درین کول د سوی تناوش اله کی توبه ته څنګه بلې توبه کی له حقه قبول شوی ترورم کوله تناوش اله کی حسوم ایمان ته اصلا بشده لنا قبل والد ايمان من مكان بعيد دذائل لرنا يعني الدنیا عجز بعيد امراض جواهر و امراض دنیا اقل زنان و دوست ايمان دوری ايمان تقود او تا احساس رات اخفر کرو قدی من قبل و من قبل و خورتبی فی الدنیا این دنیا اخفر کرو و اخذ اخونه بالغیب و اشتل بقولی پا غیب باندی من مكان بعيد دذائل لرنا باشتل کول در لر مراد های چه دیویل منت آخرت چه در سشتده و در نیمتون دادا خبری بک بولیم وحیلا بین هم واقعی بشی پا منز دیوی که و بین مایشت هونه او پا منز ها غصه که چه دیو سغواری یو قوضا در مراد کنی ایمان مطبول دی دیو قواری که ایمان دوست قبول شی خدا با نیشه دی پرده با منز که واقعی شی دیویم قوضا در مراد دیویل نجات دې یو وزنه ممکن یې تاسو خپل <سؤال> خو نو یې چې قبولولي درېم خل ځلې مراتب بينا واپس کې د دنیا غواړي نو به شي قبولولي څلورم خل ځلې مراتب دي څنګه موږ یې ممکن د فنډونه تر جنت وغيرها په نو به شي اسریدلی پنځم خل نو تل مرغان دي دې خو عزت واړي خو عزت دی کولی دی اکی چکار کر ایشو جو ایش آئیم بدلو دوی باندی من قبل مخیم اکینا نوری فیشکین پشکین وریف فشتون کی انوری شکزی اکیدن کیون بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت فاتح مجی سورت بین ترسیبان تینز درشم نزولان ترس الویخم ترالیس نمبر نا دلته یی ردوده سورت قران نا او مختی د سورت مریم نا سورت الفاطر مخکی سورت 21 35 نمبر مزرن 33 نمبر دی نازل شوی دی روز د سوره قران نه او مسجد سوره مریم نه راغار دی دې ورځ د مرګ سوره تر قداه او یوه لا مونږه زابلوبان غهالات مکی او لا مونږه د دېکه اونکی او ته دی لره حالات که څحال دم په کلاک راځي مکیږي لکه سبا ولو کرنګ یا فاطمه رسناوات ولر اے پیدا تون کیا دسماونو دسمه کی او خپل کوله په مثاله اگر څه ویو سینده کوم کی معنی ربتو موږ کې سوره فاتح شروع په حمد باندې او الحمدللہ پکې داسوره تم شروع کې په حمد باندې ابتدا او شروع کی داران رسول پاک او سليمان عليه السلام داوود سلام السلام আজিز ذکر وقضی صورت که در طول انسانانو آجیزی کرکیی پندر نمبریات یا ایوہ الناس انتم الفقراء او الله دارنگ ترے سباکی ویلیو کدا کفار دمکھنو کفار لسنی سیتم نرسی و صورت که دار الهلاکت دا ذکر ووشي 24 24 بندریاتی وانا اشهد بمن قوته هغه طاقت څخه ولي ذکر شي سره د هلاکته دا مکی سوره 43 مایا کینه کې د علم الغیب واده جناتونه شودن اندریاتی نفی د علم الغیب د جناتونه او د دې سورته 48 نمبر آیات کی اسبات ال مغیب الله له رحم الله الله عالم غیب السماوات والارض انجازات سورته سورۃ منتاج 35 نمبر آیات باندې دارین سورۃ منتاج په صفات د علماو 28 نمبر آیات کی اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنِ اِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ کَ اللَّهَ رَبُّ الْعِزَتْخَانَ يَرِيدُونَ كِي اَنْغَا قُلَمَاءِ دِي خلاسه سورت ها سورت کی دریز الام مسئلہ سوحیده او پایه باندی دیار لسلیل اصلیان واجزی در مخلوقات او صورت کی تسلی نبی علیه السلام و السلام وجہ تسمیر صورت اول فاتر کی ذکر دا فاتر, فاتر السماوات والارض ترجمع بسم اللہ الرحمن الرحیم یرو کوم تمدا څوندلا باندې جام مهرباني کړی دا پرالي غلو د دې تلل باندې خصوصي مهرباني کړی چې سږی ځان ته متاجه کړی د خپل کوی احتاج نه پخلین الحمدلله یذی قاتیر السماوات او الارض زمونه تاریکونه حضرت له دې دا د دوی تلړی قاتیر السماوات او الارض پیدا کوونکی داسمون د څوکې وین داکر از دلائب نعباد سے فرمی، لا عدری بیمان انفاس کری، زودا فاتر پمانا بانده انده پویده لما، حتا اتانی آرابیان تردید که ما تدو باندیچان داغ لیلو، جاغی جگر کو جگڑ کو لفی بیرین، تو کئی تو بارک ای دو باندیچانو جگڑا وا، یو انا فترتوها، اے اتتتا ااها، تو ذکر کری یعنی ما دا ستورتوامان اتتتا داد شروع ما کری، اتوانی امان جو اکڑی دیا و لا، اتسدا ورلما کردیا ابضل ایبن احباق سے فهمی زبیا دی کمانا بانده توشن جازل که فاطر ولی تیگنی اول در پیدا قون کی تا لگا اللہ مدنا تاریخونا غزات لردی فاطر السماوات والر جو پیدا قون کی در سماون تزمکی دین برا تکول عالم دیتی جا ایل الملائکتی گرزولی پرشتی اولی اجنحتن رسولن اصازی اولی اجنحتن اولان دانی دا وزرو مسنا و ثلاثا و ربع وزري ورڅ ستور کړی نو وزري ورته دي لپاره ورکوې کیږي دا کار برختلات او اوا دل دي دې لپاره ورته وزري ورکوې دي مسنا و ثلاثا و ربع مسنا دوزرو والا و ثلاثا دړي دړي و رغا او تلور تلور وزرو والا یزيدو فلقلقی ما یشاءو یزيدو زیادی فلقلقی په پریشکې معشاءه هرچه پوهکېږي ان الله رب العزتی په پیدایشی کې دغهږي پرښتې پرایا سوتره کې سو. اوسه زبین منه يزيد فلقلق قازمو ذکر کې مراد د توجہو کې زیاتوالی دی زیاتی الله ربنی د توجہو کې کومه پرښتې چې څومره کوي او سلسله تفصیل خازم نورو روایت ذکر کړی چې نبی عليه الصلاۃ والسلام پر مېلو راځي تلېله تل مېراج لهو 600 جناح ما جبریل ری اسلام د میراج پشکنی دیر اسلام فرمیلی دیلیو دا آغا ست و میعاتی جناحی نشپلتا و وزاری دید جبریل علیه السلام باندې نو داک اللہ وزارو کی زیادی چاہت زیادی وزاری کمو فرشتو تاوکو مطلقی ورکی ایکنن اللہ رب ریزت پھاری و سیز بانی قدرت والا دیم ما یفتح اللہ و لیناسی. او آغا چطرانی دی رب ریزت لینا سید قال خلق من رحمت من مهربانی رحمت و مراد الکمر باران یاداران باران دا وردار علم دا تو زنه رحمت دی فرام تکلہ تسنی کے بندون کیا منی تون کے دیلاراں و ما ینتق او رب عزت بن فلا مرسل له تسنی چه دلہ سوک نی گون کے نیم گاجی رصد کنجولو ذللہ رب عزت زی کلاکی جاز سنور کی حدیث تیرچی ہیں نبی علیہ السلام والسلام فرمانے ہیں کہ دعا دے کولا اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا موقی لما منعتا ولا ينفذ الجب من الجد اللهم لا مانع لما اعطیتا الا دعوتك ممن كون کی نشہ دیتہ جاتا ورکیں ولا موقی لما منعتا الا دعوتك ورکون کی نشہ جسہ منکی ولا ينفوز الجد منك الجد اګو تاسو خلعت کوششین هره کوشش پیدانه ورکه یا دا جمله درې مطلب مفسری شي دا لږه representatives غالبو حکمت والا ځدین یا یو انات ذکرونه مت اللهی اے خلق یا تینه مد الله ټکړې پتاو ځان من خالقین غیر الله ایسته پیا کو انکه بغیر الله نه نېږل سو یر ددګر کی تا او ساده او دختنه باران غر برنا لاندې درلا څه په خپل ځرګون بل الٰه مگر د الله دې فأن تاسو فقون پسم ترف تاسو واړو لشي وئ یو کذبو کان جدي نسبت دروږي تا ته فقدر کا د ولزینا ته نسبت د درو کله کذيبا فقدر کذيبا ته کی تا نسبت درو کې شپې کمبرانو ته مخکستانه او الله دیوا پچې دلته ټولو کارونو يا ايو الناس انما عد الله حقن اي خلکو يقينن واجب الله استعاده مدارك و عد الله بالواث والجزا دوباره پر د کدل سزا جزا د توله واجب الله رکیزي قناۃ قرنکم مل حیات الدنیا او دوکه کې روانې چې تاسو لر دنیا ولا یقرنکم بالله الغرور او دوکه نې نگی تاسو را الله باندې دوکدا جن شیطان غرور مراتن مراد دې دوکواز ویل کې دې دوکواز ته مراد دې شیطان دی شیطان اساسه یې څېلران ډېر دوکه کوونتي دي او شیطان په مختلفو طریقو تر انسان دوکتي تلویضی دې بیس کې موږ جزیره په تلای غني طریقې ذکر کیږي. امام غلي رحم الله عليه ذکر کړی دي د ریښې له شیطان د د یو ترته د شیطان د د تا چنتان د نیکی نه منټرې په پرکو د نیکی نه باندې موږ ذکر کیږي د نیکی سره مخه و. او کله چې چنتان بالکل نیکی نو بیا تاخير پکې راوړي خې دې نو کړه دا مان دي چې یو د خیر له ګروسمو نوخه دې اورې بیا هغه ماکه باندې راځي دا راځي دا نه کولی کیږي که تا نو اتي شي به لږ څه مونږ وکي خیر دینا پلوته زمينه خبره شي دا یوه نقطه یې پیدا کوشش وکي نو ان بیا څه زمانه پسي وي خیر دې زمينه بغیر مونږ کیږو د څه مونږ وکي بیا له زمانه علاوه په خیر دې خراب وخت اخلاقه لګيږي په نو خوبه کی کنه درې پروسه پیر دې څه کژام مونږ وکي مونږ به شو کنه قضایا څه دې مونږ درې پرچلې دې مونږ نه دېمو طریقه شیطان هغه طالب یې اند انسان کله ري پیدا کی شیطان پکې کومره پیدا کی علاوه کدی وی داخل دیم مستقیمه وختي وي دیم څور مجذو دوشه ما داسې بل وخت ځار کدي بېشمهاله پرځ د زمونږ بیا غو دیم کې علاوه ختم نه وی داخل دیمه طریقه شیطان طالب انسان کړي یې د انسان کړي راوړي عمل پی انسان خو ریا تعریفه کی راول ورته عمل کی خورم چې لکه خلخ دی وګوري خو ریا تعریف باندې ول عمل زای کی څلورم طریقہ شیطان هغه تکبر دی دوکه کولو انسان کی تکبر راو معمولی عمل کی نو عمل باندې ورڅان دی رضاعت یا اوچت کاری شي جین زمو طریقہ شیطان دوک کولو تقدیر باندې اعتماد پاتور دیما تقدیر ته ودا دی دا ګناہوں مستغفر کی په توبہ ورنه پیدا کی فرید ریپورت چرته دی شیطان انسان را دوکه کی داړن شیطان دوکه کول دي انسان پر علماء وی بل نو الله رب العزت الله و کور الرحیم شیطان اور صداوی مړه ته و ګناہوں الله رب العزت څنګه خون کې ځای دی لاولا ته ماغ بخنو کی کنه ده الله رب العزت کو دین دی او قهار دا ورتنی دی ګیم نمبر د دوفر طریقہ شیطان نو دوکه کو ورو دا, دا انسان عمل کوي هغه ورته لا یوسن الله بيدن الواتہ الله تبارک و تعالی ورته دین ورته دین نشي و دلغه سو ګوره کنا الله ته دلونه زيروني سکنه دې بیا و دلغه په دې کې یو خبر دې کله په خپل خپل وای ځنی کومل کومه به طریقه شیطان کلی انسان کې بدعات راو دي عمل کوي او بدعات کې ور لګي کی ورته عمل دې انسان توبه ته نه غاڼه پس څنګه یو ریهات غالبا د خپل سیمي ریواجی شيطاني ماکو انسانان گمراه کول غوناوني متقودین او ګنانه بیا هم توبه باید ما ولې دې چې ګناه سوچ کوی بیا یې توبه بیانو بس ګلت نه لروږي سوم که بیره کوئی دې ته د نړۍ دین کې اونې وکړ راځي هغه ثواب غنی دی نه بیا څو توبه وکړ څو ختاری او په دین کې ویني مګر هغه بې دات راوي انسان بل ترېخه شیطان هغه اخلاص مې ګوول دي د انسان کله چې به اخلاص سره عمل کوي انسان شیطان ورته او او立马 عمل کې اخلاص سره په کې له کوم کې اخلاص او کله چې اخلاص کوي انسان هغه طاقت پاتې نشي په دې دنیا وغره باندې ورملصليږي رحم او تللې تلویزیون کې واخذي کړې دا یو څاډو داری په لاس کې یوونه وقاله خدای عبادت بندگی شروع کړه هغه لا او ځوانه معصومه او وهې معتبر وغيره دغه ترلاسه کړی شیطان ورته یې وها وینا داوام pore خلک شیل پی داغه شیل دروازه پرمستلې کې شیطان ډېر سر او سر اوک نمونه کې ځوان په جگړې شو. چې په جگړې شیل نو شیطان ته یې د مشکل په درځ ورکړی مې کومل چړي چې درځ یې ورته ورکړی او په یوه می زور نې کړی شیطان ورته وې په خلک ورته وتاو دمر پیسې یېګه ما پخداونه مه وها هغه ورته ټینګونه چې ما د پیسې ملایوي عمل دی وی او لیوی باندې قتل شو شیطان ورته پیڅي باندې خلک نه دي خېلي زورزي زوراد په پیځي نه خېلي کې دا بیا وڅښوینې راځي ما لوونه بیا ومه دا ځکه چې خیال کې داو شیطان پیڅي راځيګهم کیږي پیڅي ورته نه ملي شي دی او ته دې شیطان ورته متوا ویل وینه ما خلک خلک په جګړه شي وي شیطان دېطان ته درځور کړی دي درځور تور کټار ځان څخه ښکارې ځان توي خلک هر دو خلک په خوول ما تا ته درځور کړو او تاسو ماته څنګه درن راځي وی عامل کتر هغه ته په اخلاص سره راغلی تاسو الله یې انداز د ټکامه د درځ راغو او کوته خپل پیسو راغلی تاسو پیسې نه ملاوی دي نو تر هغه زه بیا ونه ماته پیسې نه شي دا راز شیطان څنګه انسان کې اخلاص ختم کړي اول سره عمل کې پخنیه ځاني کی دوسه شیطان نور کې د دنیا لاله انسان توازې په کومه طریقه باندې دا في المقصر التركي في حالة الشيطان إنسان دو كثير وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ وَكَدْ يَنِكِ تَعْتُ لَرَا فَاللَّهَ بَعَيْدُ وَكَبَاسِ ذمي شيطان إِنَّ شَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُونَ يكينم شيطان بفارة تاسو دشمن ده فاتقه زوغ و عدو و انسي دل را فو دشمنی تران وداريك ذكر كنه شئ إِنَّ شَيْطَ شیطان اخیده کیم دشمن ده؟ اخیده کیم دشمن ده؟ دشمنو تی؟ اخیده در خرابه، عمل در خرابه دشمنو تی؟ خوزیل بنیاز رحمت اللہ علیه، اقیده رحمت اللہ علیه ویو ویو مات اقصود فدی خلق باندرازی مدرازی او دا ار وقت انسانان لگیوی شیطان زمون دشمن ده و اللہ زمون دو تا شروعی او دا قویی و یا قذاب اتقل ولا و لا یا خدایو ایتقلا اے د رو دین انسانا د الله رب الجنت او یې ريغان خو په کار باندې شیطان په لالانیتی سی دشمن غنی په کار باندې او انت سبیقن فسرر اپټه خود خود سی اپټ اور سره دوتیا نه کې په کار سره خپل کووي چې ارګازه ما دشمن دي درن ابن رحمت الله علیه زی په کړی دي یا عجبا لمن اصل محسنا بعد معرفته بحثانه وعطول لعینا بعد معرفته بعداوته ابن سماک رحمت اللہ نے ذکر کرو یا عجبا زیرا دا تعجب خبر دا لمن اصل محسنا حقا چاہ دفارا چاہنا فرمانی کی دخل محسن بعد معرفته بحثانه روس دو دا معرفت احسانات داللہ رب العزتنا خوрост دداللخ جز سانات. شایگنی معلومی شو دد یامنا فرمانی کهی و اطواع اللعینا بعد معرفتی بی عداوتی و اطواع اللعینا دابی دارکی دیداللانتی یعنی ده شیطان بعد معرفتی بی عداوتی روستو دمالومی دلو داد اداوت دد تا خوارتا معلوم لیچ شیطان دان دوشمن دیے خود دی عداوت معلومی دلو نروستو دی بی آمد شیطان تر دوش دیدیدی کی ور سرو تابی دارکی دې دینان شیطان لطا ور تاسو د دشمن دی پد تخزو وعدوا وې دې د لا ضد دشمني تر ه리스 کراځین مې بیا رې صلاح شیطان سره ملوي شو ورتوي تم ادا کم ان امتي شیطان زمما قوم کې تاسو مې دشمنان دي څو څو دشمنان دي منبيات کې مهاجر تراني دا روایت نقل کړئ شیطان ورتوي چې شل کسان زمما دشمن دي انتا يا محمد صلى الله عليه وسلم فاني الله عليه ما زمي زما دشمن ولعالم العامل بالعلم ولعالم العامل هغه عالم چې عمل کوون کې دا زما دشمن دي درين عمل اذا عمل دریم د قران شریف حامد کی توونکه زماد دشمن دي دې عمل دي په رواني چې د قران شریف کلی لورم وال مؤذن له الله په خمسه صلواتن اذان تهونکه د الله حضرت زړه زاده پارا تیزم زړه پارا د زماد دشمن دي انزم کيا تم محب الفقراء والمساكين واليتام دي ديمانه نو په کيرانو مسکنان سره محبت روہم در وزو قلب رحیمن مهربان نرمذر والا ټول زمادښمن دي اتم وال متوال متوازیه وللحق سبع اجل تكون کے د زمادښمن دي نہم وشابو النشا فی دعات الله تعالی او ځوان کی راځوان تیریږي لوی یی لاپتا بیداری کې داني دښمن دي ک حالانې د حالال خوون کې زما دکمن دی پره کوون کې ی وشابانې المحبانې في الله وشابانې الماحبانې دوو ان چې محبت کوي کې خپلو کې ف الله د الله در دپار زما دمن بل وال حري على سرلاې فجمعې ثناال دجمعې په مزبان دی دا زما بل والذي يصلي بالليل والناس نيام والذي يصلي بالليل ها ترىجد في مسكيت عجودك والناس نيامن وقلب ودي في مسكيده زعما دشمنين بل ها ترى والذي ينصح عن الحرام ها ترىجد فزان ده حرام ربنا كره بنكره دي بل والذي ينصح حال پرې چې خیر خوایل تی خیر خوای خلکو ته کې خیر پاتړې وي دښمن دی بل بل دې راتځي داوا دوع کلیل اقوانی ولی صفی قلبی شیون یو مسلمان ورته پاله دی دعا کوي او د دې پلځه کې صلاحي ورته نشته د دې ځمان دښمن دی بل ول دې کېونو ابدا علا وذین هاغه ورته او ځات وقت پودس کې تیری د ځمان دښمن بل وسخي ونسخي زمان دشمنده بل وسن خلقه خيصه وخلاف والام دشمنده بل ولن وسدقه ربه بما زمان الله له تزدیک ونكه دا قل رب تعاوته كالله ده زمانتا غصه ده یعنى رزق الله زمانتا غصه ده وي بزل کر الله برا تريد ذكراكي ده زمان دشمنده بل ولن وحسنوا الى مسكورات الارامله شيطان کوم کې خېګڼه کوم کې اعلان استوراتل اراملي او کوم دوروندو کوم زور خلکو سره دا انسان زموږ دشمن دی بل ول مستعیدو للموت کوم کړي جهماږه فاره تیاری کوم کې دا زموږ دشمن دي نبی اسلام ورته وي د دشمن خدراتو کو دلون کوئی کم احباءه کمنه امه دي زموږ قومه کې سره دوستان څنګه دوستان دي شیطان ورته أولهم الإمام الجائر لذلك سمع دوستان دي صاف أممت كي ظالم الظالم باسكا زمان دوست دير مخواق دي نمبر ها صدعي چا تكبر دي تكبر والا صدعي درين نمبر ها صدعي لا يبالي من اينا يكتسب المال والغني الذي لا يبالي من اينا يكتسب المال قام مالدار می دوستي چريده مال پروانه تي چريده كم دي نه گتي وفي ما ينفقوها صلى زما دوځي جخ وقت کې دي سوګنه کې गुन्हा حزه کې نه بل نمبر والذي وال عالم الذي صدق الامير على جوره ها عالم زما دوستي کا امير امیر په انصاف باندې کې دي اداره تصديق کوي بل وتجر الخائنو ول عاله سر دقل ع را را جوي هو هغه عام زما دوستې چې سزی کې د با چا سره د زلم نه باشا زلم کوي د بیا هموی یاره با چا خرااندي خکوي دا زمار دوست دی بل تاجرول خا نو تجارت کوون کې زما دوست بل ول مختکر ول مختکررو هوا خزانه کوون کې تا مال دولت جمې غله غه جمعه کې چې سیم کې ګراني راغله ذې به خمس کملګې سره چراتل به اصل عبدالمحتکر او اهل الخصم انر خص الله الله ساره بنا بناغلاها فرحان اليربط زنانو کې حافظه خیندوزی کوم کېږي چې څنګه ګران کېنو دی یا ما شي او کاردان چې دی بیا خفق کیږي دا ډېر بدترین زوی شیطان او زمادوست مستکر ځکه خیندوزی ته اون کې زمادوست بل وزانې جنکار زمادوست بل آکل الربا ذس فورمن گیم یذ ذبل بل بخیر الذی لا یبالی من أینا یجمع المال هغه بخیر زمادوز د اګه مال دګه کول او خیالونه ساتي چې څنګه زمينه جنات او خرج کړو ټین کې بیا څیز دې کې دین خرج کین بل ورشارب القمری هغه څوک کې د شرابو کې پدې باندې هني شو لیکون کې د زما دوست دی شیطان دوستان خو دې دښمنان خو دې شل کزان دښمنان دې په خپلې خو دې همدغه خلک دغه په لار روان دي يومين چیتان دا پارس تاسو د دې دشمني ډیر واړی خپل ډلا د دا چې دا من اصحاب السعيد غور گرم یا نویان هغښتان چې کاثیر دی بیا دا پارس دی عذاب تک کسان دی مان وروړني کامال کی د پارس دی پسنه بوي اجر او عزت من اقمن زین له او سو عمله اي هرع سو کې خير پر شوه د تب عمل غو پر او حسن اپڅې دی هغه لرخصت په دې کې جوویر څه مراد کې نه کېږي دې کې جوویر وې ځکه دې هیڅ غلط عمل <سؤال> کې خپل عمل ورڅخه کاری زموږ قلعې مراد ته يهودو او نصارى سره د وی چې عمل به کول د دې له اسلام خلاف نه او تخسکاری درېم کولای مراد دې نه خواريږي خواري کې حکومت را هڅرقان یو قنا ظاهريا ياسين بیا غسل او نور د صلی علی رحم د الله <سؤال> و تم دی دی زی دی وی کول او دا و مونږ ډیر په خباند روان موږ انسافتلی نیولیدا داود ګلانه زارې کی ته تایوی کې غلطی مونږ داغي وینا څنګه ډیر نیکمله غو د لورم خپل خدوی ذکر مراد دي نو صفار د خریش واری علم کو پټی باندې روان یو مې وینې سنان کو خپلولانه د خلق خرابې کلا دا کار نه وکړ پس کې ان الله رب العزت گمراه کی چاته چې خواخشی لار غو فلا تذهب نفسکا فلا تضمان ملارکی فلا تحلق نفسکلی حسرات افسورت و جنازان قدیبان محلہ کوابی شکل اللہ فوالے پاسو چیزی سکی بلی جرکلی اللہ آزاز ارسل ریاحہ چرالی جی حواگانی فچو فیرو صحابا تسو چیدکی ورز تزبوزی دل اللہ آخار دامنیتن اچ بنجر تسازکی پدیسر آغز مکاروس و بنجر کے دلو دینا دقصی وطا سپورتا کولیشن شامس ورز من کانی هارها اصول کرا دلیر دی ازت، فهنن اللہ ازت آفتی کنن اختیار دی ازت اللہی اللہ لردی جمیعا مغن، ایلی یسو عدل کل متویبو دی اللہ تخیجی، یعنی قبلی رزاکی اللہ تخیجی دی اللہ تخیجی دی اللہ تل کل متویبو خبر پاکا، ولا عمل صالح او نیک عمل یرفعوهو بچتی ايه لا تقلمى طريقني كمل برتيجي والعمل الصالح يرفعه او ني كمل يرفعه او چيتي دي نرا يا قدارو ازمير راجيري ني كمل تا داني كمل چيتي يرفعه ودي ونا لران انسان ونا او كان دا ني كمل دا ونا او چيتي کي ڪري چور عملو ونا کا كان عمل ورترو کو دا ونا وي چيتي شي او قبل تي ونا کا كان عملو عملونو کو دا ونا بينه تبليگي اليوم اصل نيكامل او انسان نیکو گهينا او عمل په خپل موکن نو دهي سره او چت دي غسنگي وري کرازي لا يقبل الله قولا الا بعمل نقبلي الله يو گهينا بعمل ما جرتل عمل انسان سره پينا چې عمل کني کله ان قبلي دي ولا يقبل الله قولا وعمل الا بالنيه نقبل الله یو وینا اونی عمل مگر پنیت ما نیتی اللہ گوری جو اونی و عمل کی نیت تو سلیم نبی علی سلام فرمیل وعیاء الله اللہ و قولو و عملا و نیتا اللہ بی اوصال یو عمل یو نیت مقبلی مگر پنیت سنت تریخوا بانی رسیل اللہ سنت تریخیفی بی اللہ قبلی نو وینا الا قبلی کلچ لینسان عمل ورسلی زیو جنو شایر وی لا ترضا عن رجل حلاوة قولیی لا ترضى عن رجل حلاوة قوله حتى يزينا ما يقوله فقال فعال لا ترضى عن رجل حلاوة قوله مراز كي جاء بيوتند خوغو خوغو خبرنا جدير خوغي خوغي خبركي حتى يزينا ما يقوله فعالو تردي فريج لا خبر خصكي فاو سجده وفعالو فاكار سر عمل سر سفدي خبرو بعمل مكي پضا او زنتا فعالو و ب مپالیږضا او زنته پو و ب مقال په تووازنه پهاخذا ک جماوضا او زنته که ک دفعالو وزنکه د ف د غو عمل دنا سره په تووا زنه نوواه وزن کا پهاخ ذا کا جمالو اروره دا قایسې کته عمل اووينا دووانو تي اوګورې می کارمل او وینا ځونه سی الله تابل ذې معنا تخيج دي الله تعالی کلمت طيبه هغه پک وینا ولا عمل صالح پک وینا نه مراد د لیمه اول کی لا اله الا الله ذاتنا مرادي اول عمل صالح نیک عمل الله تخيج يرفعه ذنيك عمل را دا پک وینا اوچتی دا کریمه دانی کومه کیتی لا اله الا الله انسان نه دی ویلې دې ذکره باندې ته دی ور سر اخ ص کا نو بیا هغې نروس عمل قبلېږي کسان یم کرو نهست یا چې بد کوي بد دوناغونه دپه د دي عذابه ل سخته او مکار دی کسانو هو ګو دابدې ل را حاله سبا کې الله را پرجدت پیدا کړي تاسو منته را د ثم من مفت بیا د مت نه ب ګرزري تاسو لره وادي بیاې و ما تمیلو م نپور پته کې یو زنانه ولاته زوم کیږي حمل مگر په علم کپوي د الله رب العزت او ما من معمر عمر مترې یو عمر ترون کې ولا قصو مشي ته موله من عمره د دنیا الافي کتاب مگر دا ټول بیلند الله کې اختیارم یکانداکار الله باندې افتاندي ولا ينقص من عمره الا کتاب كتاب نکوي د عمر د دنیا مگر د الله په علم ایا ول عمر کمه دل زیا دی دل وی حدیثو در عقیلی ذکر انسان له ماخو چم دل لیکلی شو وی له مخقیقک مرز لیکلی شی عمر خو کمه دل زیا دی گنا ده سو جواب باندې ده دی یا خو عمر کمه دل نه مراد به برکتہ دی د انسان عمر څل کال وی بودی به برکتہ چله هم پکې دین سکار ہونے او عمر زیا دی دل مراد دینه برکت تو عمر کیا کیدل دی دلاره بر عزت دې عمر کې ولا برکت واشي او هاګه دې ډیر خارو کې د دی، یو تقدیر معلق دی یو تقدیر مطلق دی تقدیر مطلق هغه تقدیر دی لکیږي چې بس مطلق نکلي چې هغه څه کارون سره تړلې شي ویني او ګین دی تقدیر معلق تړلې تقدیر هغه څه کارون سره تړلې شي کدا کار دیو که اللہ فرمی عمر ورلہ جاکم کدا کار دیو ناکو عمر ورلہ کم کما لکم چی حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمید قورترین دا روایت مخلقر جواهر و موریات سالین کی مو نبی علیہ من احبا ان یبسط لهو فی رسیه و یونسا لهو فی اتریه فالیسل رحمه من احبا دچاجر اخو خوی ان یبسط لهو فی رسیه چی لذی انسان دیزک دی فراقشی و یونسا لهو ف ذرا د جون دی وګد کری شي فلل سنده رحيم او پکاره کی د سله رحيم او پالي نو جنزه دې دل دې مليکي تقدير معلقه الله دې انسان تقدير سکارون کارونه سره دی ده پداکارو کومر ولله ذاتين پداکارو کومر ولله کم کمه یک لا ګنا او کا عمر ولله کم کمه بذاتنا مراتب وما يسوي بحراني او ندي برابر دې دراګونه هذا عزن هذا عزن دايه خوب یه فرات خالص سائغ شرابه قطریذن کې دي وګدې دا وها ذا ملحن جاي جابل مالگین او تخبین او د هر یو نخریت اوس و طريا او قتازه وباسي تازه دي نه خلیتن قالي قلب سنا چاوندې تاسو هغه لرا وترال فلک اي وي د چشتې په کې مواخرش غشلون کې ګولره مواخر ها غشلول په اړین سره او आवाज پی مش لهون کی ده وګو بیا پارا چلاته و تاسو د خدای الله نوم دیه پارا کی تاسو چې قرانه کوي یولج لیلا فین نهاری دلی یسین داخله یې به لرا فورس کې داخله یې ورځ لرا پښپکه تخه را تا توال ثمر یا کار کې لګولین نور او څو نه کول روانه لیجل مستمن تر نتی مقرر پوری د دی دې ټوتن والا الله تعالی رب العالمین له ملک الله رب الذتمره اختیار دین يالاه لا رب لجاتري اقتاردي والذين تدعون من دونهم هاكسا كتاب يرامه توي ثواد اللهنا ما يملكونا من قدير يريد إخدام الذرب لهم كتاب يرامه توي ديلرا دين اوري بلن ساسو ولو سميو بالفرض تقدير جدي اوري ما تجاوب لكم جواب من قدره تاس تام ويوم القيامه فرض قيامت باندي وقر بقي ويوم القيامه دي پر از قیامت باندې کوم انکار بقي پښتا سوم ولا ينبهو كان مستقدر او خبر باندې کی تعالی را پشان دا خبردار بادشان يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله اي خلق تاسو ټول محتاجي الله رب العزتا څوک ان ذکر کوي محتاجي له دي جميع امور الدين والدنيا ذو دین کې من الله ته محتاجین دنیا په کارو کې من الله رب عزت ته محتاجی تاسو کول الله رب عزت ته محتاجی محتاجین نسب المرجان ذکر کړی دا قصو کې څه مدا قصو یو وخت هم محتاجی څوک بل کې یو فقیر دی فقیر هغه کی دی ولې کې فقیر مؤتَر فقیر مؤتَر هغه چې خلکو ته ځان مخکي مخکي کړي یې رحمتو وسو کړه کې دله خلکو نه پپلا واڑی را کرا درین درینده فقیر توامیا فقیر توامي ها دې چې ته پور ناشته او پدې تم ير څو ګراته سره وړي او څلورم دې فقیر قانیا فقیر قانې ها چې تم کو نشتې خو پسوک واڅ تور کې دې هاه اصلي او پنځم دې فقیر ظاهر فقیر ظاهر پسوک تور کې نوې خو پکې سره دې غریب دي ولیکن بیرغبته خلکو ته محتاج پر نقشاره کوي نور کسنوري دي فقير زاهد پرینو ورو فقيران کي افضل دنياوالو کي او الله رب العزت دا د نور فقيران کي ها افضل دي ګلانه غواړو ولات ځان مخې مقيقي انسانانو دي په دنيا کې د څنګه فقيران مختلف قسمونه باندې دي د اصل په الله سم فقيران په مختلفو قسمو دي څوک او الله رب عزت نه هر وقت سوال کي څوک ډېر عبادت کي څوک څه دي او څوک دا شي وي هغه ځانې پیرابا تکړه دي دغه دوی فقيره زاهد دي بے الله نن غواړی زنه بیره باڅکړې دي انسانانو <متوسط> کې فقير زائده خصوصيت دي او الله رب عزت وبارکې خصوصيت زاید ناكاره خصوصيت دي خصوصيت نه دي ځکه الله غوږ دي که له زوخته نه غواړي پتہ ټول الله رب عزته محتاجي <متوسط> جنې زادادي رحمت <متوسط> الله لري ذکر کړې وي استغاثه المخلوق من المخلوق هي استغاثه للمذيون الى المذيون به یو جری دا مخلوق دیو بل داواک دیو مخلوق دبل نغواړي د دې مثال داسې دی, دی, دی ک ا استغاسه تل مسيون ال المسيون تکاسنګا ک یو جری دبل جری نغواړي یو جری دبل ته جری نه چې کولای تکاسې د انسان او ټول الله ته محتاج دی نو کته دی او انسان نغواړي قبر واره نه نغواړي ژوند دی نه نغواړي نو نغواړي او د تکاسې مثال دی لکه د جری مسلګو محتاج بکول محتاج دی الله رب رضت دې پرواز ته کخوخ شعبو بزی تاصل را ویاتی بی خلق انجدید را بولی مخلوق نوی نده داکار فالله رب رزد باندگران ولاتا زرواز رتو وزر اخران <متنسان> بار بنی که و بارون که بار نبل و انتا دو کچر رو واری یا رو واری که یومد خلطونی و بارون که اله حملی ها بروشتان <متنسان> نوچت بنی کې ددین هستیس که و تن بلت ویرا شده ما دا بوجود که نیش اگر که ویدا خاوند اخفل ولی چیکینا یراول سا فیداورتی هاگ کتانو تا شریگی درب کھلنا نا دیدا او پا بنجی کهی دمانزا جا چی پاک فیدا دا پاک والی پا ری بیوی او اللہ تیزی را کردیدل و ما یستوی الاما والبسیر نیدی برافر راندهو لیدونکی سودی اونو رو زکرکو روغلمانی مراتن کافر او مومن دی کافر او او مومن حق لیدونکی ندي برابر تاري او رنى ظلمات ام مراد جعالت <سؤال> نور ام مراد رنى دا علم ولا الظلو <سؤال> ولا الحرور نسوري او نقرمي ظل مراد جنت وحرور ام مراد جهنم ندي برابر جواندی او مره ان الله يسمع وميشا جسنا الله اور اشاة جخوخشی وما انت بمسمعن نیتا او روون که هاو تالراج فاقبرو نوچری نیتا مگر يروون که یا تینان لګری مونتا لرا په هر سره ډیره يرور تهونکې میته هیڅ یو امت الا خرا فی ها نذیر مگر ترڅو قاه کیرونکې تسهلی کډین اسبد درو کئ تا تا تاکي سان اسبد درو کئ ها کسانو چې مشکل دینو اراغلو دی تا پیغمبران ملي په وازیو دلائل او بالزبرو و سې کو او بالکتاب المنیرو په کتاب روخانا دې څه دلائل اشاره یا تماخظ الزینا بیاونی ولما ها وجکانتی کاثرو فکیف کان نکی د سترنگی وانکار یا ازاز زمانہ علم سره دلیل عین ګوری ته ویش کلاړه بلجترا وری مین سمایه ده برنا ما انباران فسروبا کونو پدې سره نیوی مختلفی رنگونه ده هغی و مین الجبال یظھرونا جودن کودینی سی بی 26 نی و حمرن څخه سری مختلفن الوانها مختلفی رنګونه ده حقی وا قروی وصولته کی تورې سین ده ورونه وی مختلف کی تورونه وی سرسبین او تور باز دې د خلکونه وا جواب یاد دنده سرونه ولا نامي جواب هم دنده سرتا ولا کیونه ولا نانو د ناور مختلفن الوانو مختلفی رنګرنګونه ده حقی خبرون د قصیدام انما يخشى الله من عباده العلماء یقینن جدیگی ده بندگانو داللہ نعل علماء علماء پوها عالم پوها چاہتوی لکیگی نو پوها صرف داندک انسان لیری خبری لیر حدیث با عزت کی عبدالعیبن محسوس تے پرمیردی لیسا لعلم بکثرت الحدیثی ولیکن لعلم بکثرت الخشام لیسا لعلم ندی علم بکثرت الحدیثی فزیارتو حدیثو پڑی رو خبرو عزت ولكن الالمان فتر ذل خشیان لیکن علم دار انسان کہ الله رب عزت پیدا شین تر دې ربی بی نه څه وو ملم یخشی الله فلیس بالعالم سو کہ الله رب عزت نا یریدن کې نیوی مدار سر عالم هم نویز عَالِ مجاهد وین ان العالم من خشی الله عالم حقیقت کې حاصل دي الله رب عزت نا عالم تصدیر ابن كثير ذکر کړی دی العالم الرحمانی عالم د الله سمهرغان ذات باندې و یی بعده کې ملم یشریک دی هیڅ ان هاغه کلا سره زرابر شرکون کینی وی کثم اریم کم مولا او زرتون دی پتی ګربین دا ګور عالم نه دېم وا حل حلال هو حرم عالم هو دې د الله حلال حلال ګنی د الله حرام حرام ګنی درین احظو و سویت هیں تلہ کوکوون دی دہغی حفاظت کئیں ترم واي نانه و ملاققی هیں د یقین بے چل د اللله سرح میلاویزن کے مخ مخقیزن کے عالم کے ب سفتے بل و محاو یحِ وہ ب عملی یقین ئ ک بعد د سرح دد عملहिصاب پے دا کارون ت کمم علم کیوي شنے کوی حالال حالال گنی حرام حرام گنی تللهہ د مکو خیال سایں۔ دله په قیامت دې یقین دې چې لازم لرې وی چې ما سره دا عمل حسابي همدې ډول کېږي عالم دا کول د له نه عباس رضی الله تعالی عنهم ابن کثیر نقل کړې دې ډول کېږي عالم او کله چې بده نه په یقیني هغه څه را پټيو وغیرہ والے قدم را پټيوالې شی څه خبره چې د لوی رز کنه باران نګم نروزي ولیکن صرف صف په قوتي باندې تو کارم کې دې نه شي علم د دې شي نه پټي د دې په حساب و علی رضی اللہ <سؤال> تعالی عنہ د دې تفصیل کړې یو ملم یقنت الناس من رحمت الله عالم او فقیہ کو هاو څوک دی ملم یقنت الناس من رحمت الله د خلک غلا د رحمت نه نه امید کوي دا ځل دی چې په توبه راغ مو باندې لقب دی کدی دې سكري خلک نه امید دي چې عالم دې سره بیان دي نمبر ولم یراقص فی المحافی دې روښته څنګه الله په نا فرمانی کې چې تان ورته جامه شي چې څو په سنه سره او دې ارته ویو حایز دی حایز دی اره مدي سنیږه هغه راهداه در درېم نمبر ولم یو منهم من عذاب الله امنن خلق ته نور کې د الله دا عذاب نه چې دې وخت وي بس سره کوی الله به په جنتی ما دا نه څو چې د الله بس عذاب طرف سورہ نمبر الی ردی الله و تبارک و تعالی فرمی ولم يدع القرآن رغبتن عنه الى غيره ولم يدع القرآن نبی ایدہ قران شریف نہ رغبتن عنه الى غيره شوق قران بغیر پر طرف کرنے کا پیدا کی دانائے جی کو جان تو علم اور اس نور کی تابن ورت شروع کی خلق شریف نواڑی عالم ہر اخل کو قران کی ری طریق شوق لا لازیاتی نے کہ علي رضي الله تان بیا فرمای او یا ساتي انه لا خيره في عباده لا علم فيها لا خيره في عباده که زخير مشدین لا علم فيها چې پای کې نه مو په انوي ولا علم لا في فيه ف علم کې زخير او په اني زخير نږدې پات په کول نیو په پګينيوي درم ولا قرات لا تدبر فيه خراتم ته دې نه دې چې په هغه ټول فکر انسان کې صرف وکلا باندې تلاوت کوي او دې په سوچ نه کوي چې څه دې نشته دې په دې نه مراد دا دی چې کوم ثواب ونه ملایږي په دې نه مراد انسان علم او غیره کې به پیدا راشي زه که صرف تلاوت کوي صرف ثواب ملوي شي او چې کله سړی په مانو مطلب باندې پوه شي بیا ورته سړی را پیدا ورتي چې الله جا کار نه منه کوي چې هو کوم یې کړه داخلاق ځان کراويږي بالاخيره چې راته الله دې دبرتي دا مقصد دی اخې کرا کې څه یعنی علمی फायदा وکیني چې فائده ټولته ده ګور نیوی نو عالم هغه به ذات صفات والا وي یقینا الله رب العزت عزیز حکیم غالب او حکمت والا ذات دی یقینا حقیقتن یذون کتاب الله ضروری کتاب الله کتاب الله نه مراد رومانی قران شریف دی نه مراد دی یا کون افضل کتاب دی واقام الصلاه او پابندی کې دمانځ او خرچي دا غمن نه چونکو د تور کړې تر والا نیتن کټو پس کار وانی جونا جون د تجارتو می ساتي و د تجارت لند ثبور کی جره به ها حالت نشي خراب وني کی لند ثبور ونه خازم وې ثواب پلاږي خراب نشي ویرا فرای کی ګور ور کی لند تا جون نه او ځات کی دی لاله فضل خپلنا یک لند الله کون کې شکر کو د ورتهون کې وی شکر انسان دامن شکر دا تهون کې ول دي او حنا علولدي دله ذا او حنا علییک من کتابې چې کوي مون کا تاه کتاب نه دا ه ریا کتاب دی ت کوون کې دی د دا کتاب هغ کتابه کوي مونږدي تا تا د کتاب دا حق دی ت کوون کې د اوس چې مخکې نو شک الله بند گانو خپلوخوا مقاخبر دا مدون کې زیاد سمع او رفنا الكتاب الذين صفين من عبادنا سمع او رفنا الكتاب الذين بيا غور رسول موغا یا ورکو موغا فهم رسول موغا كثانو تا اصففين من عبادنا چه غور رسول موغا بندگانو جو موغا لفظ ميراث ذكر که آس و خلق ميراث تر محبت سات که سمر جنگ بڑه که ميراث رجیب بلې صفاله لفظ نور عزت زیات کړه استفاده د هغه عزتمن لفظ او دین دی اسلام او د خلکو د پارې استعمال کې د لویې په قرآنی شریفي ان الله اصفا ادم او یعنی کانو خلکو د پارې صفا کې او طهره کې د مریم تبارکې ثمینوم ظالم للنفسی فزاد دینه زلوم یعنی کمه کې ان د خل زند د پارو کومه د پنځه کله چې الله چې سوور کیا ظالم کلی نشي ومنهم مقتصد بعض دینه درمینه پاک شو وامین و سابق من خیرات بعد دینه مخیجدونی ته الله په حکم کې عبد الله میاګال دې خو ذکر کړم ځانمو لینا په یو پرلوه او زاریمو یو پرلوه زالمن مراد د نبی علی السلام امت والا علی دې کتاب والا خلص کوم چې په دې کې زالماني ګناونه کوي دا برته معاف شي دوی ومنو مختصو دا هم, هم یو حساب حساب یې ستیرن در معنی چې کوم دې دی حساب کولی شي او درې نمبر کو هم سابق قمبل خراتې نتاب قم بال خیرات یو بغير خلړو جننت ب غیرې حساب د جننتتهبا د شي بغیر د حسصاب نه صاب کتاب ظالم گناونې کړي ورته به معک شي نقطصید سان حسصاب ورته و شي او درې ان قم خیرات الله رب ب حسصابه ب کتابه جننت تهې د خیشي دا هم د قفضل جنت یاذن تهي داخل کی جنت یاذن داخل وشيلي هاغيتان يو حلاونتي هااري دار وو تويجي پدې کړل لوي له بنګو د سرو زرو ادمه غلرو نه غني لري پدې کې د ريخه مو بوي وای بدي حمدنا حغزاد نه دي اذهبا چې لري کې زموږه غم تکلیف ان ربنا علا هوفورم شکور به شکر زمون خرم وکړه په خنه ته اون کې شکر درته اون کې عبد او اون کې وي پروانه علي رسول الله تعالی انم قول دې ويصرمه غيبه اله او رب دین. غفر لنا العظيم من ذنوبنا زمو ذنونه غلوی گناہوں اوفرانا لنا العظیم من ذنوبنا زمو ذنونه غلوی گناہوں مقبول شي لنا القليل من اعمالنا ذنونه کله گملې پاغي باندې شکر راکينه شکر کې یولم لګم له قبلې واجبات دې گناہوں کو وچې کله زموږه ملارای شي زموږه داملون کې لږو مو کولای رانه فرېد صبرکی هغه ځر احلن دار المقامه تیرې وځو موږه کور د همیش ګریته د خل فجننه چې نړیږي موږ په دې کې لوګونه بریږي موږ په دې کې لوګو بڑا خبره حال کسان چې کاټړي ده د دې وځه جهنم وي فیصله بنشي کولې په دې باندې فیمه دوه ګریم رشي پد منشي الدين عذاب دي نه دار بر داستي بدل اورګزدا اور کومغا كله تو پرهاريونه شکرتا يا منکر کو حکومت وکړه واه مې صريخون فيها او دي شغورون کی فریاد کوون کی وي په دې کې دی بو ويربنا ير بجومغا اخینا او با سن لرا نا من سوال انت ملكومنګي غير الذي كنا نعمل بغیر ذا نجو منغا عمل کوونتي الله رب دې دو دو فرمي اول <سؤال> امن و امرکم مای تذکرو بی ای من تذکران ای امرو در خیر ما تازتان اگر امرو چی پنها غسلشو کې من تذکران چا چی پنها غسلو و جاکمون نزیر راغلیو تاغسا یرون کی و جاکمون نزیر مرادیو خوز عبدالله ابن عباس ابن زیرس ابن عربی مراد عزیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاغسا کما پیغمبر لی گل ورمی قرآن دی دین خپل څېر مله لري ځکه دین مراد قرآنی شریعت دی چې دغه خلک د اجازه دنو دین یې لریدي چې ما تاسو قرآنی شریعت را لګورول ولي د دین نه یې لري کوم اجازه دنې کې پکې ذکرو دین خپل ایګرامټ دې دواز نورو علماء وکړه مصلا لري مراد چې دینه ګډاواله او ګرګې سپین وخلکېدل او سرګې سپین وخلکېدل دا انسان لپاره کافي نه وي چې کم کې انسان ځواني او پدې کې پوینې شو او کی ویلا او سره کښې پینویښته ورکه دې ګولاواله کرا او سره پوښی چې ملکیه ما زه اوسم نیریږي تلورم کواله مراد دین عقل له داغره تاسو یېرو چې عقل کو کاکی تاسو پارکې یېرون نه لاند ځنه ورې وپن هغه زموږ عقل خو یول استه ورځنه تاسو ستي عذاب خصمې له پال زالمانو سوچم دادي بهشکه الله رب دې تاسو هزار دین په دې سماوات او ارضی ته کو تو سېنو کې بیشک اد اللہ کو علی پر آزمونې ستنو باندې هو نن دی لکم اللہ اعزاز دی چې ګرزول یې تاسو قلايفا <متصفيق> یو بل پسې فلا دی پس مکه <متصف> کې تاج کوپورو کو په سزا ده کوپور ده او نه ذاتي کافرانو لپاره کوپور دی هندره دی کني ضرب دي الا مقتا مگر هوت او نه ذاتي کافرانو لپاره کفر دی الا قصار مگر تاوان قول ويا نبي عليه السلام رایتوم صبر راکی ما تا شراکاکم اللذین از شریکان اصلاحا فدعون من دون اللہ اتفاق درام دستگوی سواد اللہنا ارونی او خیماتا ماذا خلقو من الارضی سوشی پیدا فرده دید از مکنا ام لهم شرکون فی السماواتی جا اشکید پارد دیست اصلاح سبرقا فاسمانی مکن ام آتینا هم یار اصل کریم مونږی دا په کتاب سره چې دی توغلي دیبان دی دې نه کتاب مور کلی چا کې دی دا مطلب شی بل بل دلته مان چې نې څوار کرا هیڅ څه زم دې وی واځل کې ځلې د بازو ترامګه زده کین ان الله یمسک السماوات والارض وان یقینا الله څنګه دې څنګه نه او ان زل که کې را پرین دا ځوان نیست چې راپېږی دي لراه مې حاځې نه وتان منبالې رسو پر خره الله نه اسپان الله پیډي نو صبر راټینږي فکو ته تونه خپل خدای راټینږي نه دره جذمکه الله پیډي بلان دي زی زی مسوږه کې پوری وغراب او تواضی کلمه کې لاندې نه دي صبر راټینږيږي یكینند الله رب العزت صبر ناګو بكون کې زادې صبر کړې انسانانو تا ویني پر کار خدا و حل کیږي بوتلې انسان جنا نافرمانی دیو کنه قسمون اخری اللہ باندې جہری مانی تاسو څنګه فکر راغی دی تا یې اونکه قام قائف شی دیر په ہدایت باندې نهل عمم تنور ومتی نامګری کنه دی وختونه خورل کله مون ته څوک یې اونکه پیغمبر راغ مونږه يهودو ذرانه دیر په ہدایت الله فرمی هر کله جلاغی دی تا یې اونکه ذات نکري لری الله نو پورا مګنا پرته نو نپره کوم په لا شو تکبر کول کزنه ومكر السيء أو بد عمل، ولا يحيق المكر السيء أو نطي وستكي عمل بد إلا بياله مقرده والأهل سلام. فهو ينزرونا بذي انتظار لكي لا سنة الأولي مقرد تريكيين دع ذات أولنو. فلان تجدل سنة الله بياب نمومي تريكي دالله رب رجلت لرا دبرلا بددل، أو بياب نمومي تريكي دالله رب یو تبتیل دی دي دین تحویل دی، تبتیل فی الزات او تحویل فی استفات رازی، یعنی بیا و نمو میت ترکید اللہ لرا فدل دل، او بیا و نمو میت دی لرا اولی دل، اولمی اسی روپ الارضی، اینا دي دی پزمککی، پس او پوری سرنگیو انجام دا کسانو، من قبل امچ مخید دی نو، خو، دیر سخت دینا خووتاً پا طاقت کی، او اوندی الله رب العزت کم کی کمزور کی الله لانا وما كان الله وندی الله رب عزت دی یو عجزه کی کمزوری کی زل راس سیزن فاطمان کی نه پسوکه کی اسمی کی کمزوری کمزوری کولو بیشک ادا الله رب عزت کو او قدرت والا ذات دی ولو یاکل الله الناکان چری نی وله الله رب عزت خلق لرا بما تذوق پر سبب عمل دزی ما ترکا نه بهوي پرغللی حالله ظاهریه الله ظاره په شاده ځم ک باندې منداافتې نو د سره سوالګ را ځي دلته انسان الله را پرت په اف په وختې د دلتهوهطوررکولې ذااف می نووي په مخ د ځمه به یو زنده سر نهوي منداه لکه انسانې نوور د د سر و ختمېږي تفرر رومانېدي کریپي مندا په نهرات دلته انسانان دي په موغ د م به یو انسان هم نهوي او ورته هغه هغه وکم چې د ستی او عثماني چې ګرام او نسل څلمر ځان کی محمد اکبر خان شاکر رحمت الله عليه کړی دی هغه چې ذکر میندابر مراد زندسر دی نو اصل دا هر یو سیزه انسان د خیر لپاره پیدا جن که انسان ګناه کوله الله د انسانان ختمه له نو انسان ختم شي د زندسر او څخهیده په اتنه کې د پری خلو ملابور سره دا خامخاتمیه لیکن څه کوي لراه یو نیټه متم نوقره دیته پهک چې را کې نیټ دي والله ب ن په و دنیټ نه م پور د پ کړي یا خو دررض د قی دی ده یالوې محو ک کوم نیټلییکې شوي ده پهې نه نه الله راپې زت د پها پ بعضدي په بند دګه نو خپلوباننددي بس را ل کېاز پر دا ونحنی.